Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга 13, Частина 14 Пліт самотності. Розділ 53. Одужання, яке відбувається через моїсову юшку з багаченим ясним порошком, це один із феноменів, який виправдовує замкнутість світу і посилює віру в Бога. Насправді потрібно так мало земних дарів, щоб повернути з могили маленьких дітей повних життя, яких голод зробив схожими на квіти, які зів'яли без води. Анжеліка нагодувала їх маленькими порціями, наче пташенят, дозволяючи їм заснути між ковтками. А тепер вони прокидалися, як і раніше, того чудового ранку в опасу і вислизали з ліжка на маленьких схудлих ніжках, горячи нетерпінням пуститися на дослідження усіх цікавих речей, які обіцяв їм новий день. І Шарля Анрі, який був дуже дбайливо закутаний і змусив близнюків натягнути поверхнічних сорочок халатики, підійшов до Анжеліки і спитав. Можна, матінко, я вам допомагатиму доглядати за померлим? Невже йому вдалося вийти з кімнати, оглянути хату та виявити у великому залі нерухоме тіло? Без сумніву. Напередодні? Чи справді це було напередодні? Протягом кількох годин вона працювала немопрацьовита мураха, притягуючи неоціненні скарби, мішечки з товченим м'ясом, з диким рисом, з м'ясом і квасолею, з сухими фруктами, які вона старанно розклала і розділила їх на щоденні порції. О, дорогий та святий хліб насущний! Вона варила юшку і думала про те, що її діти тепер оживуть. Вони ковтали дорогоцінну їжу, навіть не розплющуючи очей. Потім вона поїла сама. І тут вона згадала слова, сказані вмираючим священником «Я отець Доржеваль». Вона не розуміла, навіщо у таке знадобилося його рятувати, якщо вона на власні вуха чула слова отаке «Отець Доржеваль мертвий». Щоправда, не було жодної впевненості в тому, що саме у таке вождь індіанців-магавків, Надіслав їй цю рятівну посилку, а нещасний мученик, можливо, просто втратив розум від перенесених страждань. Вона чула, як він стогнав. «Я більше не можу виносити їх цих дикунів, я не можу більше терпіти». «Ні», – відповіла вона Шарлю Андрі. «Ти дуже милий, мій малюче, але я волію, щоб ти краще стежив за малюками». Вона взяла гребінь і причесала дітей, а потім зробила зачіску і собі. Ось так. Достатньо трохи юшки, щоб відчути себе гідним життя. Життя, по суті, це їжа. Не починай думати про це, не втомлюй себе. Попереду ще багато днів зимівлі. Але головне, відбулося диво, коли вона вже вирішила, що все втрачено. Навіть вмерця було врятовано. Вона так до кінця й не повірила, що він Себастьян Доржеваль. Вона приписувала його слова тому, що він просто втратив розум. Та й вона сама була на межі забуття. Анжеліка пам'ятала, як отець Демарвіль оголосив про його смерть, і вона вважала, що інакше не може бути. Проте вона почала розробляти план його порятунку – трави, відвари, корпія. Все це в неї було, вона також варила йому бульйон, щоб підкріпити його сили. До того ж, потрібно було помістити його в тепло, ближче до каміну, де зігріється він, чи повернеться до життя. Чи зможе вона відродити це майже бездушне тіло до життя і перетворити його на сильну людину, здатну перенести труднощі зимівлі? Вона боялася показувати такому малюкові, як Шарль Анрі, людину, настільки змучену жорстокістю дорослих. Але хлопчик виріс у суворих умовах Північної Америки і був приголомшений менше, ніж вона. Він уявляв життя як театральну містерію, де кожен персонаж грав свою роль. Тут, у глибині цих диких лісів із водоспадами та безкрайніми озерами, у виставі брали участь з одного боку людина в чорній рясі, місіонер, а з іншого – язичники, які засудили його до смерті через його віру в божественну силу. Вона перебентувала його з голови до ніг. Вона зробила цю операцію прямо у великому залі, де він лежав із самої своєї появи тут. Він продовжував дихати, але дуже слабко. Настільки слабко, що вона сумнівалася, чи варто продовжувати працю із його порятунком. Коли вона відокремила хрестик, то, незважаючи на всі її обережності, вона змочувала тіло теплою водою, на шкірі залишився кривавий слід. Вона промила розп'яття водою, помилувалася грою рубіна і поклала його на чисту ганчірку. Їй неможливо було визначити, у що він був одягнений. Коли вона розпорола шкіряний мішок, то їй вартувало великої праці відокремити від тіла клапті чорної ряси. І скрізь опіки, багато з яких здавалися дуже важкими. Нещасний бідолаха, нещасний бідолаха. Вона не могла зупинитися, і поки перев'язувала його, засуджувала таким чином. Вона не могла зрозуміти, як маючи стільки ран, він зможе повернутися до життя. Але коли вона двічі обмила тіло, руки, ноги, та помітила, що опіки завдані сокирами, розжареними у вогні, або розпеченим шилом, щоб проткнути м'язи. Залишилася ще досить велика поверхня незайманої плоті, не зазнала наруги найважливіша частина тіла чоловіка. Це було характерно для ірокезів, які поважали те, що в очах їхньої жертви було найсвятішим. Вони ніколи не піддавали людину тортурам із метою принизити її гідність. Ще більше вони поважали того, хто із честью переніс страждання і прийняв муки безстрашно. Витримати і перенести тортури вважалося найціннішим досвідом – волею, думкою і приготування, до якої височили над їхнім життям від народження до самої смерті. І чим болючішою була смерть, тим, на їхню думку, вона була гіднішою. Випадково Анжеліка дізналася від канадців, що ірокези були здатні мучити свою жертву від 12 годин до двох діб, і людина не вмирала. З цією метою вони намагалися пролити якнайменше крові. Це наука, сказали їй. І гурони чи і рокези дуже досвідчені у цій науці. Цього разу можна було подумати, що його мучили так, щоб він міг вижити. Але, однак, вони дуже постаралися. Їй було погано. Незважаючи на холод, який проникав у вікна, вона обливалася потом. Вона вдивлялася в його обличчя, на якому не читалося ані найменшої ознаки життя. Лише слабке дихання говорило про те, що він ще не помер. За допомогою ножиць вона, як могла, підстригла його бороду і вирішила, що тепер настав час переносити його в кімнату. Коли вона спробувала його перетягнути, він видав глибокий стогін, і їй стало зрозуміло, що він знову відчуває біль. «Мені треба перенести вас», – пояснила вона, сподіваючись, що він зрозуміє її слова. Але він знову знепритомнів, видавши важкий хрип. Коли вона нарешті дотягла його до ліжка і піднесла до його губ дзеркало, то вирішила, що він зітхнув востаннє. Вона не знала, чи варто розташовувати його близько до вогню. З одного боку він ризикував застудитися, з іншого померти від опіків, як нещасний король Іспанії, який, будучи хворим, не зміг знайти нікого, хто б відсунув від нього жаровню. Бо за етикетом цього ніхто зробити не міг. Але ж нещасний і так обгорів. Шарль Анрі подав їй ідею. «Ми маємо покласти його в наше ліжко. Тут завжди тепло. Покладіть його на один край, нас на інший. А сама посередині, ви зможете доглядати всіх нас одночасно. Ти маєш рацію, мій хлопчику». На цей раз вона погодилася з дитиною. Він допоміг їй покласти священника на край ліжка – тримаючи його щосили за ноги. Вони зробили кілька спроб, а нещасний стогнав. Нарешті він був покладений, і вона полегшено зітхнула, побачивши, що він перебуває в притулку, в якому він зможе одужати або гідно віддати Богу від душу. За допомогою нагрітого каміння, оберненого в шкури, вона зробила грілки для того, щоб підтримувати в теплі нещасного священника і підтримувати його сили. Після того, як він подолав кому, йому не можна було знову занурюватися у стан летаргії, яка стала для нього смертельною. Хід його одужання мав би призвести до повернення свідомості, і це поставило б його до ряду живих. На подушку, наповнену травами, вона натягла свіжу білизну. Вночі вона зможе змочувати його губи, давати йому питво, стежити за температурою, полегшувати його страждання, змінювати компреси, Змащувати хворобливі рани цілющою мазю. Поклавши його на ліжко, вона відпочила і потім підстригла його волосся. При цьому вона виявила сліди вистриженої тонзурки, що свідчило про те, що це таки був священник. Потім вона промочила його скроні та потилицю медичним оцтом. Вона розуміла, що така турбота, яка для неї була звичним і нормальним заняттям із самого дитинства, зближує її та її підопічного. Хоча він і був незнайомцем, але вона відчувала до нього почуття, схожі на ті, які живить мати до своєї дитини. Вона намагалася не забувати, що він отець-доржеваль, їхній ворог і вбивця, але вона знала, що нічого не ріднить чужих людей, як турбота і допомога лікаря хворому. Вона з самого початку намагалася боротися проти уподобання, яке виникає між ними, і з її боку через старання вилікувати його, а з його – через його залежність. Коли прийшов вечір, вона поклала дітей, приготувала ліки на ніч, перевірила вогнище і ніяк не могла зважитися на те, щоб лягти поряд із цим нерухомим тілом. Вона запитувала себе, мучившись питанням. «Що я маю робити? Чи я маю право? Що називається у наш час людським обов'язком? Я його доглядаю. Але хто він такий? Самозванець? Чи справді наш ворог? В обох випадках це небезпечно». Я врятувала Амброгазину. Я вирвала її з рук людей, які хотіли її вбити. І таким чином я дозволила їй і надалі вчиняти злочини. Я наражала свою доньку на небезпеку. Вона поставила розп'яття священика на камін і дивилася, як відблиски вогню грають на гранях рубіна. О, життєдайний хрест Божий, пробач мені, сказала вона вголос. Я знаю, що тільки ти, джерело дива, Ніч минула спокійно. На ранок вона прокинулася, впевнена, що все, що трапилося в попередні дні – плід галюцинацій. Але він був поруч, що втішило і налякало її, бо вона не могла забути, що завдячує порятунком дітей його появі. У перший же день, коли вона побачила, що малюки вже бігають по будинку, вона вирішила вивести їх на повітря. Сонце сяяло, його промені важко проникали через засніжені вікна – але здогадуватися про його сяйво було замало. Потрібно було відчути лагідний дотик його променів. Анжеліка знала, як цілюще впливає сонце на різні хвороби, як добре воно допомагає ослаблим. Жофрей розповів їй, як у дитинстві, після того, як селянин повернув його побитого, змученого хлопчика матері, після того, як виніс із кривавого побоїща, в якому загинула його годувальниця, мати посадила його на терасу палацу в Тулузі, він провів там роки, наданий променям бога Фебуса, та відновив здоров'я. Вона вивела їх на платформу на Дахові, і там вони стояли, освітлені золотим світлом, мруживши очі, які не звикли до такого сяєва, почервоніли від диму і постійної темряви. Але холод підкошував їхні сили. Шарлян Рі хотів щось сказати, але не зміг. Мороз скував його, він так і лишився стояти з відкритим ротом. Анжеліка поспішила повернути їх у теплу кімнату. Вона розпалила велике полум'я у вогнищі та поставила великий казан із водою. Дітей вона поклала в ліжко і дала теплого пиття із медом, який виявила серед інших дарів індіанців. Потім вона принесла гарячу воду і наповнила дерев'яний чан, у який занурила малюків. Вони одразу порозовіли й пожвавішали, щось лепечучи. Блеснюки почали щось розповідати, розмахуючи руками і розбризкуючи воду. Анжеліка не могла зрозуміти їхню дитячу мову, тільки деякі слова – корабель, птах, не треба, не треба. «Що вони кажуть?» – спитала вона у Шарля Анрі, для якого ця мова була цілком зрозумілою, і який слухав дітей, похитуючи головою. «Вони кажуть, що вода ще не зійшла і не треба випускати горлицю, як у ноєвому ковчезі». Я розповів їм, що ми знаходимося в Ноєвому ковчезі. Їм це дуже сподобалося. Але вони кажуть, що ще не час випускати горлицю, вона вулиці дуже холодно. О, мама, це правда, їй не буде де сісти, вона не зможе літати. Дивіться, вони махають руками, щоби показати, що вона не зможе літати. У цей час Раймон Рожей з шумом плюхнувся в чан. І сестра відразу повторила його трюк. «Бачите, вони показують, що вона впала б, як камінь!» Шарлян Рі повернувся до ліжка і крикнув. «Мертвий дядьку! Правда, ще не час випускати горлицю!» «До кого ти звертаєшся?» «До мертвого дядька. Я часто із ним розмовляю, поки ви готуєте їжу чи шукаєте дрова». «І він тобі відповідає?» «Ні, але все чує». Потім температура ще впала і знову вибухнула буря. Холод був такий лютий, що навіть сніг не зміг випасти. Це був сухий ураган із північно-східним вітром, який канадці називають ворогом людини. Цей вітер прилетів з полюса і обрушився на поверхню землі, вириваючи з коренем дерева, зрізаючи чагарники та несучи цілі будинки та вігвами разом із мешканцями. Цього року зима була такою суворою, що навіть ведмеді замерзали у своїх барлогах, що взагалі трапляється вкрай рідко. Іноді Анжеліка боялася, що вітер зруйнує їхнє житло або зірве дах. Але, на щастя, будинок був побудований на славу, глибоко вкопаний у землю і в скелю. Вона перенесла до загальної кімнати запас дров. Він зайняв добру чверть майданчика. Тепер їй не треба було виходити, і всі вони провели довгі дні, кутаючись у хутро, лежачи на ліжку. Вона давала дітям і хворому теплі відвари, особливо липовий і м'ятний, щоб вони краще спали. Вставала вона лише для того, щоб підтримувати вогонь та готувати їжу. Дітей, здавалося, не лякавшим вітру за стінами, вітри півночі були для них чимось на кшталт няньки, яка заколисувала їх, вона ж завжди була на та вона прислухалася до виття бурі і боялася, що вона зруйнує житло, то стежила, щоб вугілля не вискакувало з вогнища на підлогу. Їй треба було перебинтувати пораненого, а це було важким та невтячним заняттям. Він залишався без руху і непритомний. В деякі моменти вона відчувала, що він знаходиться десь далеко, в тих місцях, де він міг відновити свої сили. А в інший час їй здавалося, що він невблаганно наближається до останньої межі. Він згасає, думала вона кілька днів. Поступово він почав відмовлятися від їжі. Вона стікала його безвольними губами. Анжеліка від цього засмучувалася і дратувалася. По-перше, не можна було витрачати дорогоцінну їжу таким чином. По-друге, цей симптом вказував на те, що він втрачає рефлекс виживання. Вона говорила з ним тихенько, ніжно і переконливо. Вона знала, що підсвідомість може бути порушена за допомогою простих звуків, асоціацій та слів, які витягують людину з апатичного забуття. Вона розмовляла з ним, як з дитиною, намагаючись підібрати найцікавіші моменти буття, щоб пробудити в ньому знову спрагу до життя. Треба жити, отче, це обов'язок. Господь вимагає цього. розкрийте рота, намагайтеся проковтнути, зробіть зусилля. Заради Господньої любові, заради любові Пресвятої Діви. Своїми словами вона нічого не домагалася. Іноді він здавався ще більш байдужим, ніж у момент, коли він з'явився у неї. Однак рани на його обличчі й тілі поступово затягувалися. Вперше вона помітила, що це навіть були не опіки, а колоті різані рани, які незабаром покрилися кіркою запеклої крові. А коли кірка відвалилася, виявилося, що шрами затягуються, зникають, і шкіра стає чистою. Вже можна було розрізнити риси обличчя, і Анжеліка побачила, що священник був гарний, краса Христа, мужня сувора. Ось як відгукувалися захоплені благочестиві пані про свого сповідника – отця Дорожеваля. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга тринадцята. Частина чотирнадцята. Плід самотності. Розділ 54 Через 6 днів буря вщухла і настала благословенна тиша. Це збіглося з днем, коли Анжеліка побачила чудовий сон – Перша вона дозволила собі послабити увагу, інтуїтивно відчуваючи, що зробити це можливо. Вона спала, як дитина, у вісні пам'ятаючи, що напередодні їй наснився кошмар, що вона та її діти потрапили в чорну дірку, над якою біснується буря. А тепер вона, спершись на руку Жофрея, гуляє з ним чи то лісом, чи то парком. Доріжки там посипані гравієм і розкреслені, і вона ступає по них ніжками – взутими в розшиті рожевою ниткою та сріблом черевички. Вона спиралася на руку Жофрея і відчувала поруч його тіло, його тепло, його запах. Вона бачила, як горить у його погляді обожнювання. Вона відчувала ніжність його губ, які торкалися її обличчя. Він обійняв її за плечі і вказав на світлий замок вдалині. На тлі лісу він здавався зробленим із меду. Анжеліка згадала, що перед тим, як вийти на вулицю після пробудження, вона побачила на вікні білу горлицю з ковчегу. Вона спитала, «Тут є голубник?» «Так, є». Вона була така щаслива, що їй здалося, що вона потрапила в чарівну каску, хоча навколо все було реальним. «Це наш дім?» – спитала вона. Рука Жофрея обіймала її за плечі, і вона чула його голос. «Я побудував для вас багато палаців і будинків». Але це подарунок короля. Тут вона відчула, як ті грифа вп'ялися в її зап'ястя. І вона не змогла навіть закричати. Звідки взявся гриф у Парижі? Він хотів схопити горлицю. Те, що тримало її за руку, було людською рукою. Людина, яку вона знала, нахилилася над нею, майже торкаючись її обличчя і повторила. «Там лось! Прокиньтеся, пані!» Владний голос витягав її зі сну, із забуття. «Вставайте, вставайте, там лось, потрібно його підстрелити. Це дасть вам м'ясо, якого вистачить до весни». Анжеліка різко підвелася на ліжку. Серце її билося, очі ще не освоїлися зі справжнім світлом, а не примарним. І вона питала себе, що за людина, яка заросла бородою і знаходиться перед нею. Він усе повторював. «Підстрелити його, у вас м'ясо буде до кінця зими». Вона почала машинально одягатися – потім взяла мушкет, порох, кулі, потім раптово повернулася до ліжка. «Що ви там вигадали? Як це ви дізналися, що там дичина, лось? Я достатньо прожив у полоні вірокезів, щоб відчути наближення дичини. Поспішайте. Чого ви чекаєте? Не можна давати йому піти. Ви марите? Ні, я знаю. Будь ласка, швидше». Тоді вона подумала, що життя грає з нею кумедні жарти. Ось уперше за довгі місяці вона розмовляла з людиною. Він був справді тут, він був справді живий. І ось вони сперечалися з приводу м'яса, з приводу їжі, від якої залежала їхня доля, наче індіанці. «Поспішайте, поспішайте, чого ви чекаєте? Я не можу вийти, там надто холодно, а я надто слабка». Вона притулила мушкет до стіни, бо втомилася тримати його. «Ви не вірите, як я бачу», – гнівно сказав він. Однак життя там, ззовні, ви повинні вийти. Вона намагалася повірити. Вона була готова піддатися ілюзії, ніражу. Але кожен етап цих дій видавався їй нездійсненним, Як вийти? Чи зможе вона піднятися на дах? Одягти снігоходи? Рухатися по снігу? Вона впаде. Помре одна. І ніхто не прийде на допомогу. Якщо я впаду, то ніхто не прийде. Діти помруть. Підійдіть. Той самий знайомий і незнайомий голос наказав «Ідіть!». Він робив їй знаки з ліжка. Вона послухалася, невпевнена, що цей наказ виходить від нього, підозрюючи, що цей напівумрець збожеволів. Але в неї не було сил не послухатися. Він простягав до неї свої худі руки, які важко могли рухатися. Він наказував їй стати на коліна перед ліжком. Потім він притис її голову до свого плеча і промовив над нею. Ви зможете це. Ви завжди перемагаєте. Лось – це м'ясо для вас і ваших дітей. Ви маєте його вбити. Ви це зможете. А якщо я схиблю? Ви не схибите. Хіба не правда, що ви чудово стріляєте, пані Депайрак? Краще за будь-якого стрільця. Виграйте. Виграйте іще раз, пані Депайрак. Раптом вона підвелася, охоплена якимось суворим поривом. Вона пішла до залу. Вона вирішила вийти на платформу, звідти вона зможе озирнутися. Ніч була холодною, але світлою через сайво місяця. Маленькі зірочки виблискували на небі. Під небесним склепінням усе було або світлим, або чорним. Білим був сніг, чорними ліс та чагарники поблизу будинку. Вона озирнулася. Спочатку вона не помітила жодного руху, нічого, що могло б нагадати собою дичину. Вона відчувала, що її віні покриваються інеєм. Вона зробила коло по платформі, оглядаючи всі боки. Нікого. Але їй не хотілося йти, не спробувавши всього, що можна було зробити. І тут вона побачила, що під деревами ховається тінь. Потім, обережно покинувши притулок, з'явилася тварина. Анжеліка розрізнила її силует. Потім з'явився другий, менший, двоє, їх двоє – самка та дитинча. Потрібно підстрелити самку, потім, можливо, вдасться звалити й теля. Вона підійшла до борту платформи. На її обличчі текли струмки холодного поту. Язик став сухим, горло пекло. Вона взяла жменю снігу і запхала його в рота. Біль приніс їй шок і водночас був благом. Тепер вона почала спокійно, холоднокровно розмірковувати. Треба, щоб її жести були розміреними і спокійними. На цій відстані вона зможе підстрелити дичину. Але тварина, чимось злякана, раптом помчала до лісу. Дитинча намагалася наздогнати матір, але не змогло і зупинилося. Анжеліка вирішила спробувати вбити його. Раптом доросла тварина повернулася. Анжеліка приготувалася, але для цього їй потрібно було змінити позицію. Вона зняла палець з гачка, щоб зручніше прицілитися і вистрілити. Виявилося, що шкіра примерзла до заліза і вона відірвала шматочок м'яса. Але біль не опів її, занадто близька була мета. Вона хотіла дати лосю підійти ближче до форту, щоб стріляти впевненіше. Але він зупинився і почав нюхати повітря. Вона не чекала, що здобич знову втече, і вистрілила. Вона прицілювалася, зібравши всі сили. Але коли вона глянула в той бік, де стояла тварина, то побачила, що вона, як і раніше, стоїть на тому ж місці. Потім лось упав. Смикнувши всім тілом, він застиг. Радість охопила Анжеліку. Вона зістрибнула через сходи вниз і закричала Є, є, я підстрелила його. Вона кинулася до узголів'я ліжка, плачучи й сміючись, притискаючи до себе руки хворого. Є, є, о, мій любий отче, дякую. Ми врятовані, ми врятовані. Ви принесли здобич. Він відштовхував її, і вона майже впала. «Ви принесли тварину! Не можна залишати її на поживу вовкам!» – вона вигукнула. То був крик протесту, болю, обурення. «Ох, ви не даєте мені перепочити! Вовки, кажете ви? Вовки, боже мій! Якщо вони з'являться, то нічого не залишать! Поспішайте ж, дурна жінко! Вони недалеко, я їх чую. «Ні, вона не зможе, вона все зробить завтра!» «Поспішайте, поспішайте», – повторював він, «подумайте про вовків, візьміть смолоскип, це найкраща зброя, її двоствольний пістолет. Ще візьміть якусь тканину та мотузку, щоб перетягнути здобич. Ідіть, ідіть, у мене не вийде. А ну давайте, кажу я вам, час не чекає». Двоствольний пістолет? Жоден не діяв. У залі вона зайнялася смолоскипом. Але мозок її був поглинений іншими проблемами, що не відповідали цьому моменту. Тепер вона заспокоїлася. Вона часто запитувала себе останнім часом, чи вона ненавидить Єзоїта, який завдав їм стільки зла. Тепер вона знала, вона ненавидить його ще сильніше. Потім вона задумалася. З її боку було непробачено безглуздо піддаватися історичному захопленню, коли вовки спокійно можуть знищити дичину. Прийшовши до тями, вона стала продумувати етапи майбутньої операції. Насамперед, треба відкрити вхідні двері. Безперечно, вона не зможе втягнути лося через платформу. Був лише один вихід – принести здобич через двері. Вона негайно почала діяти. На щастя, її зусилля, коли вона очищала від снігу вхід, принесли свої плоди. Петлі та замок працювали чудово, бо вона їх змастила жиром. Декілька ударів льодорубом, і двері відчинені. Біля порогу вона побачила сани, на яких індіанці привезли оця І Із факелом у руці, тримаючи мішок із тканиною та мотузками, тягнучи за собою сани, вона вирушила в дорогу. Вона бігла, освітлюючи собі дорогу, і голосно кричала. Вона не надягла снігуходи, так цьому й не було потреби. Поверхня рівнини була вкрита міцним шаром насту. Сам Калося, який раніше була на місці, біля неї тупцювало дитинча, не наважуючись залишити матір. Анжеліка поклала смолоски, добре прицілившись, вистрілила. Двоє, подумала вона, побачивши, як він упав біля матері. Тепер ми протримаємося до весни. І тут вона почула легкий шум, схожий на шепіт за своєю спиною, і обернувшись, помітила вовків, що вибігали з лісу. Від пострілу вони зупинилися, але потім поновили свій біг. Це було схоже на хвилю сірої піни, яка котилася до неї, і вона бачила жовті вогники в їхніх очах. Але їхня поява не злякала Анжеліку. «Надто пізно, любі мої друзі», – сказала вона їм, – «м'ясо – це моя здобич». Вона знову взяла смолоскип, потім перезарядила мушкет і поклала його поряд із собою. Продовжуючи стежити за тваринами, вона почала штовхати, тягнути, пхати на санки важке тіло лося. Це було досить важко, бо холод уже приморозив тварину до землі. За допомогою сокири та ножа їй вдалося відокремити свою здобич. Потім вона перев'язала кінцівки лося, поклала зверху тіло дитинчати та встановила на санках смоглоскип. З мушкетом в руці вона потягнула санки. Їй вдалося зрушити їх із місця. Вона майже бігла, відчуваючи, що вовки рушили за нею. Вовки не підходили надто близько, боячись молоскипа, Але цей вірний друг мало не підвів Анжеліку. Щось розладналося, і Смолоскип почав поступово нахилятися до землі. Їй довелося зупинитись і повернутися назад, щоб підхопити його і не дати згаснути. Причиною його падіння стало те, що тіло дитинчати зісковзнуло із сани. І Анжеліка помітила його за 10 кроків від себе. Вона мало не запізнилася. Свакалому руці вона кинулася до теляти, щоб підібрати його і знову звалити на сани, але спіткнулася і впала. Коли вона підвелася, вовки були зовсім поруч, з іншого боку від тварини, готові будь-якої хвилини вчепитися в його тіло. Вона змахнула смолоскипом і крикнула «Назад! Назад!», але вони не думали відступати. Їхні лапи були напружені, загривки здиблені. Вони переступали лапами на одному місці. І коли вона нахилилася, щоб взяти дитинча за ногу і тягнути до саней, вона побачила майже на рівні свого обличчя очі вовків, яких так любила Оноріна. Вони здалися їй менш блискучими, схожими навіть не на собачі, а на людські. В них сяяли благання та смуток. Вона побачила, які вони виснажені і як їх мало, близько десяти. І всі вони, як і вона, були охоплені тією ж хворобою, яка загрожує смертю, голодом. У них не було злості та суворості. Це вона була суворіша, не бажаючи нічого залишити їм. «Я залишу їм дитинча», – подумала вона, – «я маю це зробити, я винна». Вона почала відступати, відповзаючи на колінах, повільно зі смолоскипом над головою, намагаючись зберегти між собою та вовками безпечну відстань. Я залишу вам дитинча, вигукнула вона, і цього разу вони навіть відстрибнули назад при звуках людського голосу, який лунав напрочуд чисто, дзвінко і велично в крижаному повітрі. Я залишаю вам дитинча, тому що ви голодні, і тому, що ви, мої брати, брати. «Голод, голод, брати, брати!» – повторювала Луна. Вона підібралася до сани і залишилася на колінах, що було набагато небезпечніше, ніж стояти на ногах. Вона хотіла бачити їхні очі, бо поки вона дивилася в них, вовки не зрушали з місця. Коли вона випросталася, то побачила, що звірі накинулися на здобич. Тим часом Анжеліка впряглася в шкіряні лямки з подвоєною енергією. Тепер їй треба було бігти схилом униз – і санки пересувалися легко. Раптом уже майже біля мети упав факел, який був погано прикріплений і згас. Вона вирішила не зупинятися, вона летіла, у темряві вимальовувався силует форту. Але тепер з'явилися нові проблеми. Поблизу житла були вибоїни, вона спіткнулася і впала. Санки перекосилися, ноша почала падати. Вона якось намагалася закріпити її крижаними пальцями перев'язуючи вузли. Нарешті вона дісталася порога. Її цікавило, чи не побігли за нею вовки, і коли вона обернулася, то побачила за спиною одного найбільшого, найгіршого і найслабшого. Він дивився їй у вічі, поки вона намагалася відчинити двері і пропхати туди величезну тушу лося. Вона намагалася відчинити двері, не маючи часу взяти в руки мушкет. Вона смикала ці двері, а вони не піддавалися, а вовк дивився на неї. Фантасмагорія. ще довгий час погад про вовка із подовженою мордою та сумними людськими очима, повними інтересу до її дій, зігріватиме її. Вона згадає, що бурмотіла з леденілими губами. «Я благаю тебе! Я благаю тебе!» Вона розповість дітям, що луна загублених країв в співала «Ми, брати, брати!» Вона зі сміхом згадуватиме, як вона втягувала неправдоподібно величезне тіло лося у форт. Немов у книзі про гаргантюа. Вони реготатимуть, плескатимуть у долоні, видаватимуть пронизливі крики тріумфу. Мої діти, лось тут, сказала вона, він у залі форту. Двері зачинені, ні вовки, ніхто інший не можуть нас налякати. Тепер ми маємо м'ясо. М'яса вистачить до весни. Я віддала його вовкам, зніяковіло, пояснила вона. Я віддала їм дитинча. Хворий глянув на неї глузливо, який здалося, ніби вважав її хвилювання дитячим. Вранці підіть, погляньте, чи не залишили вони копита. З них вийде чудовий суп, дуже поживний. Тепер треба розібрати тушу, не треба чекати, сказав він нетерпляче. Ніби передчував бунт. Потрібно вирізати нутрощі, відрізати язик, жовчний міхур та сачовий міхур. У вас є великий шкіряний фартух. Протягом довгих годин цієї довгої ночі він продовжував керувати її діями. Вона розпалила великий вогонь у великому залі, розставила увесь посуд, казанки, тарілки. Вона запитала, а що далі робити? Він сказав, візьміть пилку, сокируй, ніж, розбирайте. Найбільше її здивувало, що це не самка, а самець. Як виявилося, що це не самка? Бо це самець. Відповів він із колишньою глузливою гримасою. Він був безжальним по відношенню до неї, незважаючи на її нелюдську втому. За ним бігало дитинча. Це було не маленьке лосення, а молоде, просто воно схудло і виглядало набагато менше, ніж доросле. Він давав їй чіткі вказівки, як треба витягнути серце. Серця немає, його розірвало кулею. Вицілилися серце? Так. І влучили з першого пострілу? Так. З якої відстані? З відстані пострілу. Та сама гримаса іронії. Вона не знала, коли розпочався день. Вона зрозуміла, що вже ранок, тільки тоді, коли перед нею з'явився Шарлян Рі і запропонував допомогти. Тоді, як близнюки, одягнені в чистий одяг, вже щосили поралися серед шматків м'яса, виявляли пильний інтерес до вух і очей, прикритих волохатими віями. Вони були так само сентиментальні, як Оноріна, яка сказала б «бідний лось». «Можливо, ви дасте мені трохи часу, щоб я могла зайнятися дітьми і приготувати їм бульйон», – вукнула вона до свого мученика. Він перевірив, чи поклала вона основні шматки м'яса на холод, попередньо загорнувши їх у шкіру, і нарешті погодився, щоб вона перервала роботу. Але тепер він почав диктувати їй рецепт бульйону. Це був рецепт тітки Нені Буш». І вона почала дивитись на нього, як на ненормального. Або це вона божеволіла від того, що вдихала пари крові та нутрощів. Вона була втомлена та дуже збуджена. Вона дала дітям пити, її щастя було таке велике, що вона забула про втомлені м'язи і години хвилювання. Вона теж попила, і тут їй здалося, що вона зараз не притомніє від блаженства. Вона і для нього приготувала кухоль божественного теплого м'ясного відвару та принесла йому. Підтримуючи голову, вона дала йому випити бульйон. Він мовчав. Вона подумала, що розібравши лося, розібравшися з дітьми, вона повинна зробити йому компрес. Хлопчик подбав про мене, я можу зачекати. Відпочиньте, пані. Справді, ви дозволяєте мені відпочити? Я такого і не чекала від вас і з вашої доброти, відповіла вона іронічно. Вона пішла до вогню майже удурманена теплим питтям. І вона була рада своєму стану бо це саме життя відновлювалося в ній. Це був знак того, що смерть не отримала їх. О, дякую вам, Єзуїте, дорогий посланець ночі та ірокезів. Тепер життя входило у нормальне русло, її рухи набули впевненості. Це були жести людини, які є чим зігрітися і чим насититися. Вона подивилася у бік ліжка. У нього були дуже яскраві блакитні очі, це були два чисті вогні, які ще недавно були приховані сірою пеленою. Голос його насамперед далекий, слабкий і невпевнений зміцнів. Я думаю, що маю перед вами вибачитися, пані, за те, що мало галантно поводився. Але дичина була біля дверей, кожна секунда була безцінною. Але це ж не було приводом, щоб ображати мене, як ви це зробили. Ви стали причиною нашого нещасного стану. Ви, який навіть після смерті переслідував нас, і руйнував те, що ми збудували. «Ви, кому ми зобов'язані втратою всього? Про що ми мріяли і через що принесли стільки жертв?» Вона перевела дух, і оскільки він мовчав, вона знову дала волю своєму гніву. «Ви що думаєте, мені було легко втягнути в будинок цю громадину? Та я не змогла б її дотягнути до житла, а як її впихнути всередину? Через дах я могла б впасти з нею. І двері були зачинені. А хто б мені допоміг? Можливо, ви? Чи ці слабкі діти? Ви нічого не знаєте. Ви відштовхуєте мене. Ви – це гордість, егоїзм, зневага. Ви що, думаєте, мені дуже приємно перев'язувати одну за одною ваші рани і всіма можливими способами повертати вас до життя? Вас, хто завдав мені стільки біди, стільки невдач, стільки катастроф. І ви ще звинувачуєте мене в пересиченості. Ох, до чого ж ви не любите жінок? Вона побачила, як він зблід, і погляд його згас. Але вона не могла зупинитися. Настав час йому почути правду з її власних вуст. І тим гірше, якщо він знову стане схожим на труп. Він таким і є. Коли вона замокла, заговорив він. Ви маєте рацію, пані, я маю перед вами вибачитися тисячу разів. Життя у дику нів робить людину жорстокою і грубою. І весь бруд і мерзота що ховаються в глибині людських сердець, проявляються у того, у кого недостатньо сильна душа, щоб протистояти падінню. «Вибачте мені, пані!» Він кілька разів повторив ці слова тоном наполегливого благання і потім замовк. Це раптове самоприниження раптово пригасило її гнів, і вона відчула в собі порожнечу і повну відсутність сил. Вона сперлася на стіну, відчуваючи слабкість. «Я не знаю, що на мене найшло», – зізналася вона – я сама не розумію, чому я так кричала і втратила голову після того, як била лося. Я ніби збожеволіла. Але я не знаю, чи це сталося через радість, вдячність до вас, сп'яніння перемогою. Наші тіла слабкі і не можуть протистояти течіям, які нас несуть, – сказав він. Є такі речі, які трапляються раптово і не можуть бути нічим пояснені. Безумство обрушується на нас, коли ми перемагаємо, не будучи готовими до перемоги. «Я не була готова пережити такий бурхливий момент», – раптово сказала вона. «Людина завжди готова до того, що вона чекає, але раптові події застають її зненацька», – він почав говорити тихіше. «Бог свідок тому, що я не був готовий до такого життя, як моє. Усе було раптовим». Схоже, така довга відверта промова виснажила його сили. Він знову замовк. Вона бачила, як він зблід. Як зімкнулися його тонкі повіки, як загострився ніс, і вона зрозуміла, що всі зусилля, яких він доклав, щоб допомогти їй в історії з лосем, забрали його останню енергію. Він віддав усе. Він сказав останні слова «Вибачте мені», і тепер він помирав. Це було для нього жахливим ударом. Він помер. Цього разу він справді помер. Вона впала навколішки біля ліжка, охоплена розпачем, що звело на нівець всю радість перемоги. М'ясо до весни. Знову вона залишалася сама. Він помер. Вона знову одна із дітьми. Вона приклала чоло до безвольної руки і гірко розридалася. Бурмотіння дітей повернуло її до реальності. Вона так міцно спала. Спершу не могла зрозуміти, де вона знаходиться. На її плечах лежала хутряна накидка. Вона заснула на колінах, уткнувши обличчям у руку мерця. «Хто накинув хутро на мене?» – спитала вона Шарля Анрі, який стояв поруч. «Він», – сказав хлопчик, вказуючи на священника, який лежить поруч. «Значить, він не помер. Його одужання та згасання – це було нестерпно». Нарешті вона запитала себе, чи не воскресала з мертвих ця людина для того, щоб знову померти і знову воскреснути. Його воскова рука була схожа на руку мерця. Вона розглянула її. Це була тонка, довга рука яка належала аристократу, незважаючи на понівечені пальці. Рука була крижаною, вона навіть не зігрілася від тепла її обличчя. «Чому ви плакали? – пролунав голос. – Коли? – Перш ніж заснути. Бо я думала, що ви померли». Вона відповідала цьому голосу, ніби говорила з привидом. Але вона відчула, як затремтіла рука, яку вона тримала в долонях. Він вигукнув. «То ви шкодували про мою смерть, про мій кінець? «Про смерть вашого ворога?» Вона не рухалася, не усвідомлювала, притулившись щокою до його руки. «Який він сильний!» – думала вона, згадуючи мить, коли він сказав. «Ідіть, ідіть сюди, ближче!» Як він стиснув її голову і притис до свого плеча. Він передав їй останні сили і допоміг їй підвестися, вийти на двір і вбити лося. Вона довгий час залишалася на колінах, немов занурившись у забуття. Потім, піднявши голову, вона посміхнулася – у неї склалося враження, що його розкриті губи, які запеклися, їх також відповідають посмішкою. Тепер мир став можливим. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга тринадцята. Частина чотирнадцята. Плід самотності. Розділ 55. Тепер вона визнала, що він отець-доржеваль, якого оголосили мучеником, і який загинув у Ірокезів два роки тому. Оце було важко повірити. Минуле спорудило перепони, ситуації і картини. І ось усе це розсипалося на порох перед реальністю. Потім зненацька виникло. У хворого піднялася висока температура. Вона почала оглядати тіло і виявила, що одна нога у нього роздута, а шкіра почервоніла. Жах перед страшною гангреною охопив її. При цьому було лише два виходи – смерть або ампутація. «Ні-ні, я не зможу». Так, вона зуміла обробити тушу лося. Але відпиляти ногу у живої людини – ні, цього вона не зможе зробити. Вона знову набула внутрішньої сили. Він має жити, вони також. Занадто багато знаків вона бачила. Вона кинулася лікувати його всіма засобами, які в неї були. Гангрена перестала прогресувати. Але температура не спадала. Він неспокійно повертався, стогнав і, хитаючи головою, кричав «О, нехай вона замовкне, нехай вона замовкне!» і увесь час бурмотів слова говірці і рокезів. Коли температура знизилася, він знову втратив ознаки життя, і Анжеліці здалося, що він помер. Вона не могла зрозуміти і мучилася від думки, що якщо це справді отець Доржеваль, то як індіанці могли привести його в такому стані тіла та духу? Хвороба, яка мучила його, була ще сильнішою, ніж фізичний біль. Вона хотіла б стерти сліди його мук, зробити його тим, ким він був раніше, великим, безстрашним і непогрішимим отцем-доржевалим, який вів у бій своїх людей під розшитим прапором, який схилявся перед вівтарем, молився, ненавидів жінку, бо зустрічав лише недостойних грішниць. Але він страждав від зради друзів. Він знав усе, вів тисячу інтриг, і готував зелені ароматні свічки з воску та ягідного відвару. Одного ранку, коли вона зачисувала дітей і розповідала їм історії, вона відчула, що він дивиться на неї. І повернувшись до нього, вона зустрілася із ним очима. Він мав дивний вираз обличчя. Їй здалося, що він знову дивиться на неї глузливо, і вона не могла б пояснити, що означає цей погляд. Але це знову відродило її підозри. Той, хто лежав у ліжку, був ошуканцем – мабуть, слідопитом, вигнанцем, п'яницею, який, щоб рятуватися, украв розп'яття загиблого отця Доржеваля. Він дивився на неї середонічною усмішкою, і це було дуже неприємно. Вона не втрималася і кинула. «Хто ви такий?» Почувши раптове запитання, він змінив вираз обличчя і висловив занепокоєння. «Я вже вам сказав, я Доржеваль з армії Господньої». «Ні, ви не отець Доржеваль». Він був людиною поза всяким докором. А ви – гідні зневаги. Ви вкрали його розп'яття, ви надали його ім'я. Ви – ви не він, я це відчуваю. Вона підійшла до ліжка і довго дивилася в це дивне обличчя. Хто ви? Ви не священник, не святий мученик. Я викрию вас. Вона сіла на ліжко, не зводячи з нього очей. Вона вирішила розставити пастки та загнати його туди. «Розкажіть мені про вашу молочну сестру», – наполегливо сказала вона. Він здався їй стурбованим, не мов дитина, яка боїться неправильно відповісти. Вона наполягала. «Хто ваша молочна сестра? Її ім'я починається на «а», як ім'я Деяволиці. Хіба ви могли б забути це пекельне створіння – амбруазіну?» Він зблід. Його погляд згас. Він відвернувся. Потім він відповів, запинаючись. «Вона… вона не моя молочна сестра. Вона молочна сестра Заліля». Він знову посміхнувся з незрозумілою іронією і продовжував. «Проте мати Заліля була і моєю годувальницею до нього. Старший брат Заліля, якого вона годувала одночасно зі мною, мій справжній молочний брат. Мав викривлені ступні. Потім мені розповіли, що я сам убив його, задушив у нашій спільній колисці. Анжеліка здригнулася і згадала слова амброазіни, які вона любила повторювати. «Ми проклятих дітей з гір до Фіну». Повернувшись до реальності, вона швидко заперечила. «Дурниці, вас переконали у цій байці, щоб завдати вам зло. І самого дитинства вас оточували негідні та жорстокі жінки. З однією із цих панянок я сама зіткнулася з амброазіною, але я зовсім не вірю, що ви схожі на них. Дивіться, як палко ви мене захищаєте, але, можливо, ви маєте рацію». Чим незвичайніше народження, тим суворіша доля. У вас були важкі цілі і не без причин. Може, ви скажете ясніше? Я вас погано знаю. Точніше, я вас зовсім не знаю. Про вас ходить чутка, як про місіонера, воїна, переможця, завойовника нових країн в ім'я Господнє і на благо королівства. Удухотворений священник, який несе спасіння душам, це ви? Чи це лише один із образів, чи підходить до даного моменту? Чи не приєдналися ви до їзу щоб стати на свій шлях? Який би привів мене куди? Туди, де ви опинилися зараз?» Він заперечив. «Ні, я не можу погодитись. Я не можу прийняти цю думку, що стільки помилок і страхів, стільки гедот склали мій шлях, зумовлений Богом. Ваше міркування заражені єресю. Ви наближаєтеся до лютера, який сказав, «Гріши, але гріши сильно». «О, не втомлюйте мене, прошу вас. Я не можу міркувати про теологію. Догми, літери закону, армії борються. Я просто хочу сказати, що треба подивитися іншими очима на ваше життя, під іншим кутом зору. І досить вам займатися тим, що сказали Лютер, Кальвін і святий Томас. Бо ніхто не може визначити, що є гріхом, а що не є гріхом», – вона говорила, не думаючи. Це був просто обмін словами, ніби два блискучі клинки схрещувалися під час сутички. Останні слова змусили його здригнутися. І вона побачила, що в його очах спалахнули небезпечені вогники. Вона не звернула на них уваги. «Так-так, це так і є. Хоч ви її зоїд до мозку кісток. І вам не вдасться мене переконати. Досить розмовляти на такі похмурі теми». Він лежав без руху якийсь час, заплющивши очі. Вона запитала себе чи не перебуває він знову в стані коми через її суперечливі слова. Вона пошкодувала, що була з ним дуже груба і недостатньо добре дбала про його здоров'я. Але коли вона встала, щоб дати йому відпочити, він узяв її руку підніс до губ і прошепотів «Будьте благословенні!» Далі настав період спокою. Так під шаром попелу тліє вугілля, яке будь-якої миті готове розгорітися яскравим полум'ям. Все було вкрите шаром сінігу. І Анжеліка втратила рахунок часу, всяк так розрізняючи ночі, коли їй доводилося вставати і підтримувати вогонь, і денні клопоти, які вона виконувала повільно. Приготувати їжу, помити та зачесати дітей, змінити пов'язки пораненому, нагодувати. День майже такий же темний, який ніч був коротким. І вона із задоволенням ковзала під покривала. Пізніше їй доведеться встати, щоб ще раз нагодувати всіх, Потім вона проходила за свою фіранку, щоб прибратися і зробити зачіску. Але сидячи, вона швидко втомлювалася. Вона знову лягала в тепле ліжко і поринала в забуття. Ця зима зробила їх схожими на мандрівників, які опинилися на одному плоті, які пливуть річкою ночі та зими у бік весни. Вона пророщувала зернятка рису і давала їх дітям, щоб уникнути цинги. Вона давала їх також і священникові, але він відмовлявся – це для дітей. Я зайвий род. Чому ви мене врятували? Чому ви не з'їли мене? Усе змінилося. Часто вона прокидалася вночі і з подивом помічала, що не відчуває колишньої тривоги. Тоді вона притискала до себе дітей та насолоджувалася спокоєм. Відблизь китлеючого вугілля наповнювали кімнату рожевим свіченням. Присутність чоловіка перестала хвилювати її, бо вона більше не відчувала в ньому ворога і знала, що він не помре. Її мучила раніше свідомість того, що до всіх її бід додалися його страждання. Тепер вона розцінила б смерть священника як початок їхньої загибелі. Вона зрозуміла, що не хоче його смерті, бо дорожить ним. У мовчанні ночі вона прислухалася до його стогонів. «Пити, пити, нехай вона замовчить!» І вона заспокоювала його тихими, спокійними словами і почуттям причетності, яке об'єднує сліпих або потерпілих аварію корабля – які вижили і залишилися на поверхні моря. Ви спите? Ні. Вам боляче? Ні. Якось він відповів. Я не знаю. Дуже давно забув, що таке життя без страждань. Він почав міркувати менторським тоном, ніби був на кафедрі собору, про принципи, представлені в книзі «Практика інквізиції». В одному зі знаменитих творів інквізиції написаним Бернарелем, великим інквізитором Тулузи на початку ХХ століття. Він процитував послуг страждаючого, як метод тортури, який використовувався дуже широко. Там теж, казав він, ніби звертаючись до неї, кров не повинна текти, щоб засуджений не помер одразу. Ось чому всі інквізитори спираються на три основні види катування – колесо, дибу і воду, а потім настає черга вогню. Спочатку, думаючи, що він марить, вона дозволила йому міркувати, але потім перервала. «Ну годі, зараз ніч, нам насниться кошмар від ваших оповідань, давайте спати». «Зараз не ніч, а день». Дивно, але він розрізняв час доби, міг визначити, чи сонце світить, чи йде сніг. Це допомогло Анжелізі упорядкувати їхнє життя, розділити його на дні та ночі, і навіть на місяці. День був призначений для справ». І вона могла успішніше чинити опір сонливості, знаючи, що за вікном не вечірні сутінки, а денне тьмяне світло. Так дні змінювалися ночами, тижні складали місяці, а зима була в самому розпалі. То був страшний період, похмурий і небезпечний, таємничий як лабіринт, як підземелля. Настали дні, схожі на ночі, і всі багато спали. Анжеліка інтуїтивно відчувала, що її підтримують незрозумілі сили – які допомагають їм вижити і врятуватися, і стосовно яких вона мала велику подяку. «Хоч би ми були щасливі», – казала вона собі. Ці слова вона згадає, коли думатиме про ці часи. Все мало свій сенс – жести, мовчання, слова та навіть сон. Розповіді, зізнання, думки, сповіді, суперечки – все було сповнене нового значення. «Я не хотіла б усе це забути», – казала Анжеліка, сумніваючись у своїй ослаблій пам'яті. Вона уявляла собі, як сидітиме сонячного ранку біля відкритого вікна з пером у руці і писатиме хроніки плоту самотності, де два мудрі голоси, задушені вночі та взимку, розмовляли під шум дитячої митушині чи потріскування дрову вогнищі. Тут минуле перепліталося з майбутнім. Долі потрясіння, усе злилося, і вона питала себе «А я? Хто я така?» Якось Рутий Номі відповіли їй на це питання. Одного разу тобі про це скажуть. Для Єзуїта розгортання цієї хроніки означало повернення до здоров'я – фізичного та духовного. Час, проведений у полоні, справив на його мозок таку ж дію, яку могли б удари палицею по потилиці. Він іноді, ніби не думаючи, розповідав про свої поневіряння, а іноді ділився досвідом набутим у індіанців. Наприклад, це стосувалося приготування різного роду їжі. «Ох, як лупцювала мене тітка нині буш!» Але кулінаркою вона була чудовою. Вона знала щонайменше 10 рецептів приготування індіанського хліба. Хто така тітка Нині Буш? Моя індіанська господиня. Спочатку його ставлення до реальності було досить дивним. Він ніби збирав докупи людину, розібрану на частини. Раптом він міг сказати. Пані, чи не дозволите ви вислухати кілька історій про лося? Про лося? А Шарлян Рітягнув близнюків і запевняв. «Я люблю, коли він розповідає такі історії про тварин, мамо». Це було того дня, коли Анжеліка готувала юшку і скопит молодого лося, який вона знайшла біля форту. Там сніг був витоптаний по колу, всередині якого віднілися уривки шкури, уламки кісток і сліди бенкету. І ось він пояснив, чому в цю пору року неможливо зустріти самку та дитинча. «Він не мав рогів», – ставила вона. «Самець втрачає роги в грудні». І вони починають рости лише до квітня, доки не стануть розкішною прикрасою, яка по осені послужить одним із способів залучення самки. Дитинча має народитися не раніше, ніж через вісім місяців, так що неможливо зустріти самку з дитинчам у цей час. Я зовсім подурнішала, я й сама про все це знала, але я була у нестямі. На запитання, яке вона йому поставила, як ви дізналися, що лось брудить біля хати, він відповів – «А ви як дізналися в ніч Єпіфанії, що отець Масера та його супутники помирають у снігу за кілька кроків від вашого житла?» Він знав про неї багато, але не варто було бачити в цьому диво, бо вже було відомо, наскільки переплилися їхні долі під час перебування її та його у Північній Америці. Помалу вона почала з'ясовувати темні сторони. «Отче», – сказала вона одного разу, – «у Квебеку є реліквія, вважають» що палець святого, який знаходиться у спеціальному сховищі, належить вам. І це ще нічого не доводить, бо дуже часто канадці, місіонери та слідопити жертвують індіанцям фаланги пальців, щоб довести силу християнської віри та передати християнську віру. Але щодо вас, то йдеться про священну реліквію. Адже для усіх ви померли, отче, від мук, завданих ірокезами. Вас уже включили до списку канонізованих, і незабаром у Римі вас затвердять. Як сталося, що чутка про вашу смерть так поширилася? Адже це сталося більше двох років тому. Він заплющив очі і витримав паузу, перш ніж відповісти. Тон його був зневажливий. Балакуни люблять складати казки. Той, хто приніс новину, не був балакуном у такому сенсі, в якому ви це розумієте. Він здався мені дуже серйозним і неналаштованим жартувати. Проте я на власні вуха чула, як він стверджував – «Отець Доржеваль помер від тортур і рокезів, я тому свідок. І давай нам описувати ваші страждання та вашу смерть». Його супроводжував Таонтагет, вожчі Онондагів. Він приніс моєму чоловікові вампум від вождя у таке, що означає «Отець Доржеваль мертвий». Я бачила цей вампум і сама розшифрувала його – Ізоїд підвівся, і очі його засяяли від гніву. Він зробив це, він зробив це. Повторив він кілька разів, і вона не зрозуміла, чи йдеться про марвіля або індіанців, він насмілився. Він дивився на неї суворим поглядом. Що означало те намисто вампум? Правду кажучи, ми спочатку вирішили, що отець, де Марвіль, говорить правду, але точне значення вампуму було твій ворог не зможе більше шкодити. Вона побачила, як він затремтів, і вирішила, що йому стало погано. Але він риготав. «Правда! Ох, яка ж це правда! Твій ворог більше не може шкодити!» Він повернувся до неї, втрачаючи сили і прошепотів на вухо. «Але це ваша помилка, ваша власна помилка. Ви помилилися у всьому!» Такі вибухи уїдливості нагадували їй, що перед нею справді та людина, яка переслідувала її, яка нападала на неї – «Чому ви виявляєте стільки є коли справа стосується мене, отче? Адже ви не знаєте мене, і досі ми навіть не зустрічалися. Ні, я вас бачив», – таким чином підтверджувалася одна з її підозр. Здогадуючись, на що він натякає, вона відчула, що жоден не в змозі зараз торкнутися цієї події. Він із задоволенням розповідав про своє дитинство. Вона сама просила його про це. Їй було цікаво дізнатися подробиці тих років, особливо про амбруазіну. Темні роки дитинства, схожі на ніч і повні лиходійства, проведені в суспільстві суворої та небезпечної людини, батька привчили дітей до володіння рапірою з ранніх років. Він був вихований серед ненависті до єретиків, у вбивствах яких часто брав участь. Він народився серед демонічних жінок, схильних до найстрашніших пороків – вони всі були, як лілія, перша грішниця, як жіночий образ зла. Дуже юна й чарівна, немов маленький янгол. Амброазіна була схильна до всіх пороків і особливо пороків брехні та жорстокості. І цей приклад пороку ви відправили нам, щоб досягти ваших цілей, підкорити ваших супротивників у французькій бухті. Він знову глузливо посміхнувся. Славна битва для прекрасних жінок! Вона й не думала, що ви битиметесь її ж зброєю, хитрістю та зухвалістю. І ви перемогли. На жаль, не остаточно, бо вона ще жива. Вона повернулася сюди, щоб здійснити свої плани. Але коли вона почала пояснювати йому, як розвивалися останні події, він виявив байдужість. Він не був упевнений, що амброазіна, як і раніше, небезпечна. Його пам'ять зупинилася на перших епізодах їхньої боротьби – те, що відбувалося після від'їзду до Єрокезів, його не цікавило. Оскільки він згадував про Ломені, який був його другом по коледжу, вона запитала про ті події, які змусили його опинитися серед єзуїтів у ранній юності. Він охоче розповів. У мене був дядько, брат, батька, єпископ чи канонік, я точно не пам'ятаю, що так само ревно охороняв закони та догми церкви, які мій батько вбивав єретиків. Він виявив бажання бачити мене в якомусь ордені. І даремно батько пояснював йому, що я єдиний спадкоємець. Не знаю, можливо, він таким чином претендував на свою частину спадщини. Протягом двох днів вони сперечалися, лаялися, щось доводили, доки не втрутився я сам. Я прийняв бік духовника. Усвідомлюючи завдяки Божій милості, що все, що відбувалося зі мною в домі батьків, було наповнене гріхом, і загрожувало мені фізичною та духовною загибеллю, І ось я наполягав на тому, щоб іти з дядьком. Так я потрапив до Клермонського коледжу єзуїтів у Парижі. Він часто розповідав про свою дружбу в коледжі з Клодом Бором, або повертався до дитячих років. Дитина згадує про невимовне, екстаз дається Богом лише йому невинному створінню. Але як швидко наші мрії розлітаються в пилюку – я часто знаходив тому підтвердження в товаристві юного Клода Деломені Шамбора, який на кілька років за мене молодший. Але пізніше наші шляхи розійшлися. «Вони пошкодили мені щось отут», – казав він, показуючи на свій бік. Вона вирішила, що йдеться про ірокезів, але він мав на увазі єзуїтів. Вони нашкодили, зламали, розбили щось, через що сповнена життя гілка перетворилася на сухий уламок, нездатний до весняного відродження. Дитя природи, ось хто я був. Жінки лише переносять такі впливи. Вони простіше приймають світло та тінь, гармонію та хаос. Навіть тоді, коли я прибув до Америки, щоб приєднатися до мого друга Ломені Шамбора, я ще мав деякі ілюзії. Америка, я так сподіваюся, що хоч тут знайду царство світла. Але і в Америці на мене чекало розчарування. У цьому язичницькому краї царство Христа, райське полум'я – Тьмяніло і гасло. І коли я дізнався, що вельможа, який не залежав ні від англійського, ні від французького короля, утвердився тут, я почав бити на сполох. Я навів довідки про нього. Це був один із флібустієрів з Карибського моря. Але не це було найстрашнішим. Я відчував, що від нього походить загроза моєму життю, моєму порятунку. Запевняю вас, що мій чоловік, влаштований в Америці, не мав жодного уявлення про вас. Навпаки – він навіть хотів зустрітися з місіонером або іще якимось мешканцем цього краю – французом, англійцем, шотландцем, щоб стати його союзником. Щодо мене, то на той час мене взагалі не було у французькій бухті. Правду кажучи, мене насторожила не тільки його поява, оскільки має ну, власне перечуття, що все тільки починається. Цього дня вони більше не розмовляли на цю тему. Коли він прикидався, що не пам'ятає чогось або плутає факти – вона розуміла, що ця тема завдає йому болю, що він може втратити свідомість від хворобливих спогадів. І тоді вона просила його заспокоїтись і переносила розмову на якісь інші події. Але їм здавалося, що все життя – це болісна тема. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга тринадцята. Частина чотирнадцята. Плід самотності. Розділ п'ятдесят шостий. Але, однак, я досягнув того, що греблі не були прорвані, заявив він раптово. Потім був досить тривалий момент мовчанки, ніби він втратив нитку своєї думки або заснув. Він продовжував здавленим голосом, монотонним, який іноді тремтів. Вперше, коли прорвало греблю, це було одним осіннім днем, як рокував лісом. У той самий час ломені мав захопити катарунг. Він і я, ми діяли у злагоді у війні проти небезпечного для нас завойовника. Ми діяли не під керівництвом фронтенака, але це було далеко не вперше. як вапив його розпочати кампанію, щоб прибути до них, тих, хто їхав із півдня з караваном. Клод мав спалити форт і потім підлаштувати засідку. Зі свого боку я мав приєднатися до другого військового контингенту, що прибув із Трохрік та Вільмарі. А також із Рішельє, гурони та Алгонкіним на чолі з найкращими з канадських воєначальників, які вже супроводжували зміну боротьби з єретиками з Нової Англії, де Лобіньєр, Модрей, Понбріан. Я йшов їм назустріч, впевнений, що підготував усе для знищення неугодних, але йшов ніби в кошмарному сні, бо мені доповіли, вони йдуть із кіньми. Я не знаю чому, але ця деталь спала мені на думку. Я відчував, що ці люди, які прийшли сюди з кіньми зі своїми дружинами та дітьми, не так легко дадуть себе перемогти. Перечуття похитнути мою впевненість у тому, що я добре підготувався до боротьби, незважаючи на всю турботу, яку ми виявили, щоб передбачити найменші невдачі, я знав, що наша витівка марна. Я ніби роздвоївся. Я рухався разом із ними та їхніми кіньми, здійснюючи безприкладний подвиг, із Ломені та з його людьми, які чекали на противника. Ліс горів. Я хочу сказати, що він горів перед моєю думкою. Червоне та золоте, кольори осіннього листя, оточували мене немов вогняним сяйвом. А жар осіннього дня додавав до мого відчуття додаткові асоціації полум'я. Моя тривога зросла настільки, що діставшись озера, я зупинився, бо дихання моє переривалося. І тут я побачив її, її оголену жінку, яка виходить із води. Ну ось, подумала Анжеліка, він замовк. Вона не намагалася перервати мовчанку. Вона лякала, адже вона так часто пояснювала цю ситуацію, так часто захищала себе. Адже будь-кому можна в спекотний день викупатися в теплому озері, одному із тисячі озер у непрохідній гущавині, де в окрузі на тисячу миль вона не ризикувала зустріти жодної живої душі. І ось за цим і пішов цілий ланцюг подій, драм і складнощів, навіть воїн, які рано чи пізно трапилися б. Воля до того, щоб довести справу до бажаного результату, і підказала йому таке пласке трактування. Він скористався ним, щоб схвилювати інших. «Тільки не кажіть мені, що ви вирішили» що збувається марення матінки Мадлен про демона Закадії. Як ніхто інший, ви не могли помилитися. Це правда, визнав він приглушеним голосом. Я ніколи не сумнівався, що ви не демони Закадії. Навпаки, я приховав це. Я вирішив сховатися в тіні обманів. Але не тому, що я вірив у них, я діяв як тварина, яка маскується, коли відчуває небезпеку. Я не мав іншого виходу після того, що сталося. Він застогнав, його груди здіймалися, вона налила йому теплого пиття. Потім, повернувшись до узголів'я, вона підклала руку під його плечі і підтримала його, поки він пив. «Тепер кажіть, якщо хочете, що ви хотіли приховати? Те, що зі мною сталося? Та що? Чи знаю я, пробудження незнайомих пристрастей вам не збагнути? Якось я вам розповім, як вам пояснити природу моїх почуттів?» Це вимагало, щоб я покинув усе, як той юнак із Євангелія, щоб я прийшов до вас, чужинець, який обіцяв вас знищити, і зізнався. Я належу до вашого табору. Гірше того, діючи таким чином, я залучався до справ пристрасті, яка могла б зруйнувати мене і вбити. Бо саме так я завжди розглядав любов. Скільки схожих зізнань я чув у часи сповідей. Скільки схожих симптомів, яким неможливо чинити опір, яких неможливо уникнути чи перемогти, я бачив. і був вражений ударом блискавки, і це слабко сказано. Я лишився сам, один у чужому світі, наповненому ворогами. Кохання, я пізнав кохання. Чи варто було робити таку драму? Так, тому що це перекидало все моє життя і слугувало вироком, бо я виявився один, оголений, позбавлений навіть моєї віри, і тепер мені не було кому принести жертву чи слід коритися цьому осяянню. Я не зміг, це вимагало надто багато. Я вирішив продовжувати мій шлях у вибраному напрямку. Але з цього дня все було зруйновано. І почалося моє тривале падіння на дно. Я став боротися проти вас та ваших союзників. Я відправив посланців, щоб вони роздобули в Парижі матеріали справи про чаклунство, в якому звинувачували вашого чоловіка. Але ваша перемога в Квебеку відбулася швидше, я цьому не здивувався. Я з самого початку був переможений. Коли ви виїхали до Квебеку, Мобеш заслав мене. Він перервався, потім продовжив із раптовим гнівом. Без його втручання я б заволодів містом і переміг би вас. Потім він змінив тон. Мобеш, мій начальник, заслав мене. І не без того, щоб прибрати мене. Однак усе, що він сказав мені, я знав заздалегідь. Я дізнався про це тоді на березі озера. Мої обітниці послуху змушували мене піти, і я виявився один, далеко від друзів. Я втратив усі сили. Я відчував, що в глибині душі боюся. Мене охопила слабкість, страх, що я позбавлений своєї могутності. Він розповів про місяці, проведені біля озера Фронтенак, Онтаріо та Гурон. Точка перетину шляхів місіонерів знаходилася у форті Сен-Марі, між озерами Гурон та Тресі. Він перебував на кордоні Нової Франції, де, окрім солдатів гарнізону, кількох мандрівників і слідопитів, були лише індіанці. Місії формували хрещених індіанців у нації ірокезів, які воювали зі своїми язичницькими одноплемінниками. Тут були темношкірі, андасти ірокези п'яти націй, хрещені, покарані та вигнані з їхніх племен за їхню віру. Вони залишили долину П'яти озер, щоб зібратися в тіні французьких селищ і єзуїтів. Не тільки для того, щоб жити у вірі, але й для того, щоб отримати захист європейців. І вона зрозуміла, що єзуїт провів жахливі роки, странно приховуючи свої почуття перед друзями, колегами і прихильниками. Він уникав зустрічей зі слідопитами чи канадськими мандрівниками, бо не хотів чути будь-які новини про Акадію чи Канаду. Ось звідки пішли чутки, що він потрапив у полон до Ірокезів, адже ніхто не отримував повідомлень про нього. Ніхто не намагався навести про нього довідки чи надіслати йому листа. «Справді, ніхто не займався мною, я це зрозумів», – сказав він з гіркотою. «Нікому не було справи до моєї долі, до важливості роботи, які я присвятив свої дні. Пани і пані Депейрак були в Квебеку, і всі вшановували переможців, усі хотіли зустрітися з ними». Мене хотіли забути, і я зник. І найпростішим було сказати, що я в полоні вірокезів, але тільки після моєї смерті, цієї смерті, про яку як ви мені розповіли, було оголошено у Новій Англії, та потім у Новій Франції. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга 13 частина 14-та. Пліт самотності. Розділ 57-й. Ось за яких обставин я потрапив у полон. Одного літнього ранку у супроводі отця Демарвіля та молодого канадця Емануеля Лабура, який прибув рік тому, щоб допомагати нам хрестити дикунів, і ще кількох людей я вирушив до одного містечка, щоб відслужити там месу. Але нас оточили ірокези, ви знаєте їх. Ви спокійно йдете лісом, який здається порожнім, навіть птахи не співають. І раптом стовбури дерев роздвоюються і з'являються людські тіла. І ось ви вже знаходитесь в оточенні привидів, прикрашених пір'ям, які вас хапають. Після двох днів шляху вся група досягла перших поселень долини Ірокезів. Ніхто із нас не мав ілюзій, на нас чекали страждання та смерть. Ми провели довгу ніч у хатині, де нас закрили. Я із заздрістю дивився на своїх супутників, які після довгої молитви заснули глибоким сном. Я сам допоміг йому цьому, нагадавши, що всі ми в руках Господа. Слова виходили з моїх вуз, наче дивна субстанція. Я завмер в очікуванні. А вони, заспокоєні моїми словами, безтурботно спали, тоді як я бачив, яка страшна година наближається. О, хоч би ця ніч ніколи не кінчалася, думав я. Хоч би не починався день. Нехай Господь зупинить землю. Нехай Він зруйнує нас усіх. Нехай ніколи не настане час страждань. Ти ще не жив, звертався я до себе. Ти не пізнав щастя, і тепер це тіло, яке не пізнало кохання, приречене на катування. Ох, агонія Христа та його кривавий піт, як це мені було близько, але Янгол не прилетів мене втішити, я цього не заслужив. Я був у пеклі, небо було глухим. Навколо були одні демони і ні найменшої надії. І тут я згадав про вас і вирішив, що ви будете радіти моїй загибелі. Ні, я з самого початку знав, що ви не причитні до моєї біди, що ви не були причиною. Але в той момент ви уособлювали всіх жінок, яких я бачив. Ви були уособленням зла. І одночасно я визнав, що зробив помилку, що все моє життя було обманом. І цього вже не виправити. І з цього прозріння почалася моя загибель. Усі засоби захисту були зведені до нуля. І така ситуація здавалася мені жахливо несправедливою. Крик рвався з моїх губ, і я стримував його на силу. Чи вдруге, чи не вдруге, я вважав, що вже достатньо того, що я побував одного разу в полоні і втратив пальці. Ближче до ранку я почув смертельні пісні хрещених індіанців, які знаходяться в сусідній хатині. Я припустив, що за ними прийшли, бо їхні голоси почали віддалятися і лише зрідка долинали з боку лісу. Потім я відчув запах горілої шкіри та м'яса. «Добре мені знайомий». Стало сонце, настав день, настала наша черга. Нас привели на галявину, де індіанці продовжували мучити своїх побратимів-християн. Одні з нещасних мовчали, інші вигукували прокляття, треті не могли видати жодного звуку, бо в них вирвали язики. На нас чекали три стовпи, переді мною з'явився отаке, який глянув на мене глузливо і зухвало. Нудота підкотила до мого горла, нутрощі стиснулися – і тут він підійшов до мене ближче і швидко зламав два зуба. «Ти дуже пишаєшся своїми зубами, чорна сутано. Ти пишаєшся тим, що знаєш наші секрети збереження їх у чистоті та здоров'ї. Я бачив, як ти жував смолу, змішану із соком білого сумаху. Так ти не любиш страждати, чорна сутано. Тобі не подобається страждати і бути слабким перед ворогами і особливо друзями. Я затримтів». Воїн підійшов до Еммануеля і, взявши його за руку, почав відпилювати йому фалангу пальця. Я бачив, як крапала кров повільно важкими краплями. Я думав, вони вже відібрали у мене два пальці. Цього разу вони відріжуть решту і я не зможу служити месу. Крик. Я почув жахливий нелюдський крик, подібний до ураганного виття, і не зрозумів, що це я сам кричу. Я впав навколішки біля Отаке. Я обійняв його коліна і почав благати щоб мене помилували. «Недвічі! Не треба вдруге!» – кричав я йому. «Вбий мене одразу! Але не мучай!» Найжахливішим під час цієї сцени було бачити погляди оточуючих, катів та їхніх жертв. Багато хто з них встояв в ім'я Христа, в ім'я Віри. Вони чинили опір, а я не міг. Потім погляди припинилися, стерлися, злилися в один єдиний блакитний простодушний погляд дитини, маленького канадця Еммануеля, який віддав себе на муку, не вимовляючи жодного слова скарги, не виявивши страху. І він дивився на мене, він дивився на мене у жаху, у жаху. Він боявся не страждання і близької смерті, а мене. «Не плачте», – сказала вона, «це шкідливо для ваших очей. Ви можете осліпнути». Вона встала і витерла його очі. По його щоках текли сльози, а тіло тремтіло від ридань. «Заспокойтесь». Заспокойтесь, говорила вона тихо та наполегливо. Легкою рукою вона провела по його лобі, на якому ще залишалися сліди шрамів. Заспокойтеся, отче мій, ми потім поговоримо. Я знаходжу певне блаженство у боєгустві. Коли все життя борешся проти демонів страху, що сказати, як вам описати втіху, яку я відчув, коли зрозумів, що повертаюся до життя, і страшні муки стають усе далі. Що за важливість, якщо тебе при цьому зневажають? Я почув, як вожді радяться і вирішують віддати мене як раба одній зі старих жінок, син якої загинув під час війни. Це принизливе рішення страшенно мене втішило. Слава Богу, подумав я. Я лежав, уткнувшись обличчям у багнюку. Я готовий був цілувати цю живу землю, я готовий був їсти її. Вони підняли мене, очі у таке були схожі на два гостри леза. Ні на що не сподівайся з мого боку, сказав він. Я не вб'ю тебе одним ударом, томагавка, як ти цього хочеш. Тому що тоді ти отримаєш ім'я мученика серед тих, хто не знає правди. Ти цього не заслужив. Ти мерзенний, ти образив мене своєю поведінкою, а я тебе поважав. Ти змусив нас сумніватись у величі твого Бога і в Його існуванні. Мені було байдуже. Я подався до своєї господині. Вона лупцювала мене тим, що потрапило під руку. Тому що я був незграбний, і крім того, вона стала предметом глузувань подруг, як господиня боягузливого і всіма зневаженого раба. Їй було соромно за мене. «Як ти міг зробити таке?» – казала вона мені. «Ти, який замінюєш мого сина!» Даремно я намагався їй пояснити, що на той момент ще не був її рабом. Вона не хотіла нічого розуміти. Для деяких речей у індіанців немає понять до і після. Вона плутала мене із сином. Вона чудово знала, що він загинув у гороні під тортурами, але їй наснився сон, що я її син і що я провинився чимось перед п'яти націй. Ну ви самі знаєте, яке значення надають снам ці дикуни. Анголон. Тріумф Анжелики. Книга 13-та, частина 14 Пліт самотності. Розділ 58 коли він замовк, вона довго сиділа нерухомо біля його узголів'я. Його сповідь багато прояснила в її розумі. «Тепер я все розумію. Ось виходить, який страшний секрет зберігав Еммануель. Він якось хотів повідомити його мені в саду. Вона говорила напівголосно сама з собою. Він розплющив очі. Еммануель, він живий? Я бачила його живим. Він супроводжував отця Демарвіля, коли вони разом із Таунтагетом – Бождем у нондаїв. Прибули до Салема, щоб розповісти про вашу героїчну смерть. Чому таке захотів сповістити про це саме англійців? Та не англійців, а нас він хотів сповістити першими. Ну знав, що ми з чоловіком у Новій Англії. Отже, про мою смерть дізналися першими ті, хто її найбільше хотів. Він відправив вам-вам-пум, ваш ворог більше не шкодитиме. О, як він мав рацію! існує більш ганебне і мізерне створіння, ніж я, яке шкодило вам. Але я розумію, чому збрехав отець Демарвіль. Він не хотів шанувати орден. І треба віддати йому належне. Він справився з цим чудово, сказала Анжеліка, згадуючи, які деталі приводить священник, розповідаючи про муки отця Доржеваля. Але вже тоді вона підозрювала щось у розповіді Єзуїта. Вона смутно відчувала, що у всієї цій сцені є прихований обман. Вона зрозуміла, що горда індивідуальність отця Демарвіля страждає від справжнього болю, від приниження, від розчарування та розладу, від гніву, страху. Можна собі уявити, які почуття володіли ним, побачивши того, одного з найгідніших і кращих людей їхнього ордену, який публічно виявив боягуство. Орден Єзуїтів відзначив найстрашнішу з провин – зречення. Я ще можу зрозуміти, що ваш брат за релігією видав вас за померлого, щоб приховати ваш сором. Але я не можу зрозуміти, навіщо він передав слова ваших прокльонів. Це вона, це вона в усьому винна, я гину через неї. Якщо він це написав, це вже занадто. Це правда. Так, я сказав це. Це було схоже на пророцтво. Коли у таке опустив руку, я був публічно принижений, то в мене виникла потреба хоч якось пояснити своє падіння. Я хотів дати зрозуміти, що став жертвою злого наміру. Єдиною людиною, яка залучила мене до цього хаосу, була жінка, раптова поява якої так сильно вплинула на мене. І я майже вірив у те, що кричав. Це вона. Це вона засудила мене. Це їй, паніці Срібного озера, я завдячую своєю загибелью. Він видав глибоке ридання. Я говорив про смерть, про смерть, про самого себе. Герой, яким я був, загинув. Герой, яким я був, яким я мріяв бути. Я не існував більше, і це вона мене вбила. Вона, жінка, мій вічний ворог. Я знаю, це була шалена ідея, жахлива ідея звинуватити вас. Але я був у такому стані, що і сам вірив у це. І я крикнув своє прокляття. Я побачив їхні бліді обличчя. Я зрозумів, що даремно кричав «Вони не помстяться за мене, вони не помстяться, бо я не заслужив, вони не були моїми друзями, вони відштовхували мене, нічого не залишилося від поваги, відданості, які, я думав, вони відчувають до мене. Я зрозумів, що вони ніколи мене не любили, я став для них пустим місцем». Він хвилювався, і Анжеліка боялася, що в нього знову станеться напад лихоманки. Вона обережно перервала його і сказала, що настав момент їхньої щоденної гулянки. Вона встала, щоб приготувати та підігріти порції, поки він продовжував розповідати. Це правда. Як би я не був занурений у приниження, я кричав, що треба знищити чаклунку. Принаймні, я вважав, я вказую шлях демарвілю. Поки Таунтагет вів його до вас, він, мабуть, вмів приховати свою гіркоту. Він переніс такі удари, фізичні та духовні що йому необхідно було вигадати свої почуття в боротьбі з ворогами. Йому потрібен був привід. Ну ось, він добре діяв. Анжеліка його зацікавлено слухала. Єй-богу, можна подумати, що ви схвалюєте його. Ну і ну. Так, це не порожні оповідання, що і тримаються один за одного. Але зараз був не час вступати в суперечку. Вона підвела дітей, вона брала їх на руки і колисала одного за іншим щоб вони спокійно прокинулися. Вона цілувала їхні свіжі щічки, їх волосся. Вона любила їхню слабкість і невинність, світло їхніх очей і їхніх усмішок, їхніх маленьких витончених тіл. «Ви втіха світу! Весь карб мого життя!» – шепотіла вона. «Ви виправдання наших боїв!» Вона приголубила їх, заспівала кожному тихенько куплетись пісеньки, поколисала і розсадила біля столу. Потім вона налила в миску юшки і почала годувати кожного з ложечки, наче пташенят. Це стало ритуалом. Ви теж належите до нашого племені Маліди Пайраки. Дивлячись на близнюків, яким було вже два з половиною роки, і які впевнено посіли своє місце у цьому світі, вона згадала їхній перший гнів, коли вони висловили невдоволення появою отця Демарвіля. Може, їм не сподобався його голос? А може, просто годувальниці невчасно їх нагодували? Анжеліка тоді сиділа на сходинках будинку пані Кранмер, оточені англійок, тоді як отець Демарвіль, Єзуїт, у місті Пуритан, кричав, вказуючи на неї. Це вона – причина його смерті. Але тут розігрався цілий концерт, близнюки репетували, адже вони не важили ще й шести ліврів у двох, і виставу Єзуїта довелося припинити. Вона сміялася, згадуючи про це, але не розповідала священникові, момент для гумору не настав. Нагодувавши дітей, вона дала їм стеблосі Зіфуса, який обманув би їхній голод, якщо вони не наїлися. Потім вона поставила на вогонь воду для миття і присунула свою лавку до ліжка. Вона допомагала хворому спертися на подушки і стала годувати його бульйоном. Але це було мукою. Чи то через апатію, чи то через бажання заощадити їхню провізію, він виявляв огиду до їжі. Може, він не бажав забирати зайвий шматок у дітей. Він був такий слабкий, що не міг тримати в руках виделку чи ложку. В такі моменти вона сердилась на нього ще менше, ніж тоді, коли він розповідав їй про себе. Вона бачила в ньому людину, яка захотіла прибуркати і осідлати норовливого коня життя, а те скинуло його геть. Коли ми не готові, події самі попереджають нас. Це стосувалося і її теж, тож вона з повним правом могла вважати його братом по боротьбі. Я такий радий, що його помилували, цього хлопчика Еммануеля, якого я так засмутив. Добре, що він уникнув вогню і зберіг життя, він зуміє розпорядитися ним в ім'я Господа і на благо людей. Побачивши, що він їсть із більшим бажанням, ніж раніше, вона вирішила, що може розповісти йому всю правду. Про долю нещасного ЕМАНУЕЛЯ, який був мертвим. АНГОЛОН ТРІУМФ АНЖЕЛІКИ. КНИГА ТРИНЦЯТА, ЧАСТИНА ЧОТІРГЦЯТА ПЛІТ самотності. Розділ п'ятдесят дев'ятий. Іноді вони обмінювалися досить дивними фразами, які пробачаються лише людям, які проводять важку зиму в склепі, майже без їжі і не чекають нічиєї допомоги. Вез'їли б мене? Спитав він одного разу, коли вона розповіла йому, як знайшла його біля порогу. І як засмутилася, бо думала, що в мішку є їжа, а не мертв'як. Може, ні, я про це не думала, це правда. Це все через голод. Я подумала, що ніколи не побачу кохану людину, що мої діти помруть від голоду, що нема звідки чекати допомоги. Я зазнала такої надії, але тут же прийшов жах. А потім з'ясувалося, ви були живі. Ні-ні, таке, я не знаю, чого він хотів. Він що, відправив вас до мене, щоб я вас з'їла? От вже не знаю, це все так безглуздо. Це був би кінець, кінець світу, кінець усього людства. Не треба про це думати. Так, але мене вже з'їли, сказав він тихенько. Отак, маленькими шматочками, які воїн зрізав із моєї спини гострим ножем. Тому чому у вас такі дивні рани біля лопаток». Вона помітила їх і не могла зрозуміти їхнє походження. Це були не опіки і не порізи. Ці рани погано затягувалися і залишали шрами. Так, він їв мене, потім знову різав і казав, «Яка огидна твоя плоть!» «Коли це сталося? Під час якої страти?» «Під час другої чи третьої, якщо завгодно. Але я думала, що таке пощадив тебе». «Я теж. Упродовж місяців я звик до свого рабства». Правда, моя дорога тітонька Ненібуш мене здорово била палицею, але в глибині душі ми були друзями. Ми багато і цікаво розмовляли. Знаєте, ці індіанки досить цікаві створіння. Вони міркують про життя, про долю, мають багато уяву. Я працював, я збирав хмиз, я мав шукати дичину, підстрелену мисливцями, і це виходило у мене досить незграбно. Діти сміялися з мене, вони виконували ту ж роботу набагато швидше і краще – Жінки звали мене чорною жінкою і хихотіли мені услід. Скільки минуло часу? Не знаю, одна чи дві осені, може, три. Нарешті настав ранок, коли вони прийшли за мною. Наставала зима, сніг випав зарано. Ми з тітонькою виробляли шкіру і ще нічого не зрозумів, коли переді мною з'явилися чотири воїни, які мали відвести мене до сусіднього селища, куди прибув утакевата. «Мене охопив смертельний страх перед старим заклятим ворогом. Я вам уже казав, що не боюся ні важкої роботи, ні побоїв, ні смерті, я відчуваю жах тільки перед одним загинути на багатті». І ось вони прийшли, а я виробляв шкіру. Вони прийшли і сказали, «Готуйся, брате, настав час заспівати пісню смерті». Я пішов за ними, підкоряючись як машина. Це були дуже молоді індіанці, і я їх дратував. Ось під час цього шляху вони їли мене. Тітонька, ненібушись криками, побігла за нами. Вона проклинала одноплемінників, які вдруге відібрали у неї раба в'язня сина. Вона благала та погрожувала. Ще довго потім у мене у вухах лунали її крики. Я чула, як ви кричите, нехай вона замовчить. Це про неї? Звичайно. Коли мене привели до міста, я побачив там кількох воїнів, які оточили старішин п'ятинацій. І на чолі їх був таке. Він говорив тривалу промову. Хо, хацкон онці, ось і ти. Ну як? Чи знайшов ти милості свого Бога і дорогу його сили? Ти найбільший із великих чорних суконь. Ти як ніхто нас образив. Ми поважаємо страждання та загибель від них. А ти ухилився від цього. Ти принизив нашу віру. Я дуже сильно поранив у таке, я це знав. Моє боягуство і зречення зробили нас непримиренними ворогами. Але що мені було до його слів? Нарешті він замовк, потім продовжив. Ти не заслуговуєш на страту гідних людей. Але не радуйся, надто, ми віддамо тебе жінкам. Вони налетіли з пронизливими криками, наче маленькі смерчі. Як вам це описати? У мене лишилися хаотичні спогади. Я невиразно пам'ятаю момент, коли тисяча маленьких кулачків... Стала встромляти в моє тіло гострі шила, а дві індіанки принесли невеликих гризунів і тримали їх так, щоб тварини кусали моє обличчя. Особливо вони намагалися вразити мої очі. Тут я закричав більше від жаху, ніж від болю. Я міг би стриматися, але було вже пізно. Я вдруге розчарував індіанців. Втрутилися старішини. Вони відвели мене від натовпу, і я опинився у залі ради. Вони дивились на мене, наче лікарі, які вивчали хворого. Я чув, як вони казали, потрібно приготувати його. Мене відвели до кімнати, призначеної для куріння. Нас було дуже багато. В вожді, старіші, кілька воїнів і я. Закурили люльку. Коли черга доходила до мене, я повинен був затягуватися глибше і сильніше за інших. Ми сиділи в цій кімнаті кілька днів без їжі та пиття. Спочатку я страждав, мої легені горіли, очі сльозилися від диму. Але потім я впав у забуття. І під час моєї відсутності я зустрів самого себе, свою душу. Тобто переді мною промайнули образи, які становлять мою індивідуальність. Я побачив людей, яких зустрічав у житті. Я розібрався в собі, я відмів усе порожнє і непотрібне. Потім я знову прийшов до тями. Індіанці, які раніше сиділи навколо, дивлячись на мене як лікарі і як мучителі. Так, наркотик допоміг мені повернутися до вихідного пункту мого життя. Такі сеанси допомагають уникнути загибелі душі, не пошкодивши тіла. Індіанці мають такий спеціальний гриб, який їй дозволяє робити все це і допомогти уникнути безумства. Він розкрив ще один секрет незвіданого континенту Нового світу. Вона з нетерпінням чекала на продовження. Помовчавши, він повернувся до подій, що пішли за його виходом із кімнати для паління. Я не був остаточно вилікуваний. Вони дивилися на мене. Я мав почуття людини, у якої вирізали життєво важливі органи, але смертельно хворі органи, які загрожували здоров'ю організму. Я вгадував їхні почуття. Для них біла людина це невдячна тварюка, яка не вміє цінувати дари природи-годувальниці. Їх, тобто нас, треба брати зовсім молодими, і тоді, можливо, із нас вийде толк. Я ж принизив себе в їхніх очах і не заслуговував на гідну кару. Так що мене відвели за межі міста, де був розташований старий стовп, біля якого розвели вогонь і розжарювали на ньому соки, риголки та інші інструменти. Вони мали такий вигляд, що здавалося, ці люди збираються зайнятися найнуднішою справою в світі. Анжеліка почула, як він сміється. І що сталося потім? «Я не пам'ятаю». Минув якийсь час вона вирішила, що він заснув, але він повторив. «Я не знаю, не пам'ятаю». Але, однак, я пам'ятаю, я бачив червоні леза сокир, що торкалися моїх ніг. І я відчував запах горілого тіла. Здається, я витримав страту, але не пам'ятаю, чи кричав я. Якщо так, то я знову принизився в їхніх очах. Він знову засміявся. І ще пам'ятаю, але це могло б бути маренням. Я побачив у таке, який нахилився наді мною, який був дуже великим. Інші на його тлі здавалися ліліпутами. За його спиною я бачив небо з чорними хмарами, – він сказав. «Не думай, що я дозволю тобі забути про твою ганьбу, хацкононці. Ти був великий, і ти впав. Ти скоро вирушиш звідси подалі, до найстрашнішого ворога. Я пошлю тебе за гори. Але я піду за тобою, я тебе знайду». Я спитав, «Чому ти мене не прикінчиш? Це не моя справа. Тебе прикінчать ті, хто має на це право». Ця загроза була така загадкова, що мене охопив жах. Кому він мене віддає? Його очі сяяли. Я кажу тобі, хацкон онці, ти зазнаєш на цій землі всі страждання, усі пристрасті. Доти, доки не станеш гідним того, щоб я з'їв твоє серце. Потім була довга подорож, яку я не пам'ятаю. З самого раннього дитинства я перечував, що колись прокинусь від страждань, і наді мною схилиться обличчя жінки. Це перечуття справдилося. Коли я прийшов до тями, вона перев'язувала мої рани, вона давала мені пити, наче мати, наче сестра, і жодна інша жінка нічого подібного не робила для мене. Я впізнав її, але я ніколи не думав, що побачу її так близько. Вона назвалася, і я зрозумів, що чекав на це зі страхом і надією. Тепер я зрозумів, у чому помста у таке. Це було найсерйознішим випробуванням. Мої мрії розліталися в ПоРОх. Я пізнав жорстокість світу. Але коли у свою чергу я назвав своє ім'я, то не побачив у її очах нічого, окрім співчуття, болю та смутку. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга тринадцята. Частина чотирнадцята. Пліт самотності. Розділ шістдесятий. Після довгих і виснажливих откровень настав період мовчанки. Можливо, його гордість не дозволяла йому розповідати далі. Вона продовжувала розмовляти з ним, але уникала вимовляти ім'я Жофрея. Вона відчувала, що це дратуватиме його і наповнюватиме його душу гіркотою. Бо цього разу зрада виходила не від жінки, а від чоловіка. А він мріяв об'єднати усіх представників роду Адама, щоб скинути Єву, винну в тому, що все людство загрузло в безодні гріха. Він знову заговорив. «Через вас я втратив двох найкращих друзів». «Пон Бріан?» – він захвилювався. «Пон Бріан був не з тих, кого можна звести до рангу друзів. Він був просто виконавцем. Те, що з ним сталося, є цілком логічним і гідним нашої війни. Але ж це виштовхнули його на це. Ми надаємо людям вибір, щоб вони виявили себе. Я зробив його шпигуном, але не для того, щоб перевірити його» а для того, щоб краще дізнатися про вас і перевірити способи, якими міг би скористатися ваш чоловік. Ми використали Понбріана, і він виконав своє завдання. Але мав на увазі одного з моїх колег по ордену – пана Деверна. І, звичайно, пана дало мені Шамбора – мого брата із часів навчання в коледжі. Мені було 14 років, а йому 11. З цими людьми в мене ніколи не було сварок, ні найменшої тіні – Повне порозуміння. І у думках, і у справах. Але варто було з'явитися вам, як усе розвалилося. О, мої зниклі друзі, чому ми так розлучилися, адже ви були частиною мене? Як вам вдалося дізнатися, що ломені Шамбор помер? Помер? Його крик був схожий на стогін людини, враженої в саме серце. Анжеліка зрозуміла, що, говорячи, я його втратив. Він мав на увазі їхню сварку. Але він не знав про його смерть. Вона сіла біля його узголів'я і подивилася йому в очі. Подавшись вперед, він дивився на неї заворожено, намагаючись прочитати щось на її обличчі. Це ви його били? Так. Він відкинувся назад, обличчя його скам'яніло. І тому я також. Ви спричинили всі біди Акадії. Людина у чорному завжди стояла позаду демона і звідіння матінки Мадлен. Ви завжди це знали. Він помер. Це неможливо. Де й коли? Тут, цієї осені. Я не просив його з'являтись. Я взагалі намагався захистити його від немилостей, яким піддавався сам. Я боявся за нього. Але вийшло так, що він почув ваш заклик «Помстіться за мене». І ще раз ви послали його на помсту, і він прийшов. То була священна місія. Цього разу він не став би вагатися, як у катарунку і виконав би ваші бажання, які виходили із вашої могили. І ви брешете самому собі, як це було з вами не один раз. Ви розраховували на нього, як ні на кого іншого, щоб досягти нашої поразки. Ви завжди сподівалися, що він повернеться до вас, що він визнає свої помилки. Він вирішив виправити свій промах у катарунку. Йому треба було захопити форт-вапасу, поки нас там немає, і спалити його. Але я опинилася тут. Він не мав іншого виходу, крім як убити мене або взяти в полон. Тоді він би захопив Голдсборо і привіз мене до Нової Франції, прямо в лапи амброазіни. Пекельне коло замкнулося б, цього ви й хотіли. З висоти муру я побачила, як він наближається. Він був певен, що я здамся, а я його вбила. А що мені робити? Зрадити моїх друзів, моїх рідних, усіх, хто мені повірив? Позбавлені свого вождя, його люди втікли, але форт спалили. Він прикрив очі, зблідлий і задихався. Його мучив біль. «О, Клоде, Клоде!» – закричав він. «Брате мій, друже мій!» Принаймні він не мучився. Ви вбили його одразу. Він не відчував болісної агонії. Бо набагато милосердніше прикінчити пораненого, ніж залишити його страждати. «Ну, скажіть мені!» – він схопив її за зап'ястя. Він помер одразу чи не так? «Не знаю!» – скрикнула вона, вириваючи руку. Вони забрали тіло і втікли. Якщо він довго страждав, то я вам цього ніколи не пробачу. А що я маю простити вам? Чи займалися ви нашими пораненими, тими, кого ваші месники кинули вмирати в прерії? Чи залишили у вогні пожежі? Я не знаю, що трапилося з моїми друзями, з жінками та дітьми, яких повели в полон смердючі дикуни. І все це через вас. Вони дивилися одне на одного, захекані, виснажені, Немов два борці, що втратили сили в бою. Смердючі дикуни? Що це ви так відгукуєтесь про індіанців? Якщо не помиляюся, саме вони врятували і прихистили вашу оноріну. Так, справді, вже краще ведмежий жир і кіптява індіанських вігвамів, ніж лапи амброазіни, оплоту сатани, люцифера, веліала і 24 легіонів пекла. Але це не означає, що потрапити в полон до індіанців таке вже велике задоволення. І вони припинили суперечку, тому що ні той, ні інша не в змозі продовжувати її. Потім він почав розповідати, як він підготував появу пані Демодрібур в Америці. Амброазіна зустрілася зі мною в Парижі, коли я повернувся туди. Вона не пробачила мені того, що я втік від неї. Вона знала, що її пристрасть лякала мене. Мій страх перед жінками підняв бар'єр між моїм бажанням і нею. Знайшовши її розбагатілою, впливовою, я вирішив, що її можна використовувати для виконання моїх планів. Вона мала очолити експедицію до Нової Франції, щоб вирвати рештою Голсбору із рук єретиків. У Парижі вона творила дива, проникаючи в найзабороненіші двері, спокушаючи найнепідкупніших. І вони брали їжу із її рук. І ось як благодійниця вона вирушила до берегів Америки – я бачив, як заблищали її очі, коли я згадав про вашого чоловіка. На той момент ви ще не прибули до нього. В неї вистачило часу зібрати всі необхідні відомості про вас. Вона діяла дуже вправно і робила навіть більше, ніж я вимагав. Я знаю, що на момент відправлення Лікорну поліція гналася за нею по п'ятах. Її найкращу подругу пані Дебронвіль було заарештовано поліцейським дегре. І було розкрито з мову найбільших отруйниць історії – монстрів, зіпсованих з раннього дитинства. Амброгазіна не була дитиною, вона – дитя Мороку. Щоразу, коли я її згадую, мене охоплює тремтіння. Ім'я її – Легіон. Отець Деверн також здогадався про це. Він викрив її у своєму листі, призначеному для вас, який вона приховала, замисливши його смерть. Я бачила цей лист і пам'ятаю, що в ньому говорилося – «О, мій отче, демон перебуває в Голдсборо, але це не та жінка, яку ви мені вказали, це не графиня Депейрак. Невже ви вирішили, що втратили друга, отця Деверна, через те, що він викрив її? Адже він завжди був вам відданий, ви не можете дорікати йому за недбалість стосовно ваших доручень. Чи то шпигувати в Новій Англії, чи підтвердити мою присутність на кораблі коліна Патюреля. Він теж не встояв перед вами». Він – отець Деверн. Він справжній єзуїт. Пане, і який єзуїт? Він нагадав мені мого брата Раймона. Він холодний, наче лід. Я мало не вважала його за англійця. Він закохався у вас і тримав вас в обіймах, щоб витягнути мене з води. Але як ви дізналися? Я отримав від нього листа із фортеці Пентагое. Він іще перебував у барона Десенка Стіна після того, як відправив вас до Голзбору. Він вирішив, як іломені шамбор, протистояти моїм планам. У цій пошті був його лист, адресований вам, який треба було віддати за призначенням, якщо із ним щось трапиться. Цей лист? Ви прочитали його? Так, я ж був його сповідником. Гарна справа. Як сповідник я мав на це право. Дуже добре. Це був любовний лист, він починався так. Моя дорога дитина, моя маленька подруга з білого птаха. Раптом настрій Анджеліки змінився. І вона розреготалась так сильно, що діти прокинулися і занепокоїлися. «Вибачте мені», – сказала вона, – «але життя сповнене чудес». Одна пророчиця сказала мені одного разу, «Кохання тебе береже, кохання мене берегло. Отець Деверн не зміг виконати розпорядження, він не зміг дозволити мені потонути, він мене врятував. О, мій любий Мервіне, я така щаслива». Пізніше він повернувся до образу ломені Шамбура, і найбільше його поранила байдужість Анжеліки. Його шокувала жорстокість, із якою вона описувала сцену. Він з'явився беззбройний, говорячи про мир. Я його вбила. Це було неймовірно. Але ще більш немислимо для мене було здатися піти за ним, віддати йому розграбувати вапасу моїх друзів, моїх дітей, потім дати йому можливість захопити Голзборо – де за допомогою Сенка Стіна чи без неї він став би господарем. І без жодного пострілу це неможливо, було б стільки жертв. Слабкість хоч іноді відкладає бійку, але збільшує кількість убитих. Ви звинуватили мене в жорстокості, отче мій. Але ж вій гадки не маєте про те, що я пережила в ці моменти, які страждання та муки. Я кричала йому «Не підходьте, не підходьте». Але він наближався. Він також зробив свій вибір – він відмовився бути нашим союзником. Він сподівався, що я не встою перед ним. Що він відчував? Мабуть, він думав догодити вам, догодити вашій пам'яті. Або він хотів позбутися нас, вислизнути від нас, бо більше не був нашим другом. «Я вбила його», – повторила вона. Цього разу Себастьян Доржеваль почав пильно вдивлятися в обличчя цієї жінки. Її профіль, стежити за рухом її губ. «Тепер я розумію, чому ви перемогли Амбруазіну» і цього вона вам не пробачить. Усі вважають вас ніжною та чутливою, а ви раптом виявляєте жорстокість та міцність душі. Якщо я правильно розумію, ви хочете сказати, що я вдавала? Вже не вперше мені дорікають в цьому. Прикидатись, вести гру, яку гру? Гра слабкості, схиляння перед силою, зображати вічно підлеглу чоловікові, воїну, Дуже легко звинувачувати відсутності доброти та пориву, гідні серця, щоб послужити на їхню загибель. Я стрілець, і ніколи не давала моїм ворогам можливості радіти моїй порасті безкарно. Тим чи іншим чином вони розплачувалися. Це питання справедливості. Встановити рівновагу між добром та злом, між законами неба та землі. Але є ще дещо людська істота всередині, вибору немає». І це не ми, ніжні, виявляємо себе суворими та нестерпними. Це саме життя, це посередність, яка позбавляє нас вибору. І хоч би якими ми були слабкими, ніжними, добрими, дбайливими, настає такий момент, коли ми беремо до рук зброю, щоб захистити чи врятувати невинність. Я ненавиджу цю суперечливість. Я зрозуміла, наскільки вона неблаготворна. Мало хто може уникнути її і хоч раз у житті стикається з нею, Лот Дело мені мертвий, тому що він зробив свій вибір, вирішив служити вам. Знайте, пане дорожевалю, що ви звинуватили мене в дії, через яку я ніколи не втішуся. Я теж любила його. Ці дві сцени їх зовсім виснажили. Набираючись сил вони лежали поруч, ковзаючи по водах спокою, і раптом зрозуміли, наскільки безглуздими були їхні суперечки. Над ними біснувався вітер і співав хор Янголів. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга тринадцята. Частина 14. Пліт самотності. Розділ 61. Вони думали, що сварки припинилися, але за найменшого натяку чи спогаду суперечки, образи й розчарування починалися заново. Вони відчували гіркоту від того, що пожертвували багато чим – Розпад через те, що багато не вдасться виправити. Жаль через те, що вони виявили боягузтво, що служили причиною для чужих сліз і смертей. Нова сварка вибухнула ще дужче. І сталося це через подію, яка могла б з'явитися радісною ознакою їхнього першого виходу із форту після довгого періоду ночі та бурі. Довгий час вони залишалися в'язнями чорної діри, і вийшовши з дому, вони насолодилися б сонячним промінням. Насамперед вона постаралася розробити його суглоби, згинаючи і розгинаючи його ноги в колінах. Він кричав від болю. Вона помітила, що його кінцівки не гнулися. «Сьогодні ви спробуєте сісти», – сказала вона, простягаючи йому руки, щоб він зміг спертися на них. Настав момент, щоб його надихнути і змусити рухатися більше. Він одужував, але повільно. Якось він підвівся, схудлий, виснажений, схожий на зламану ляльку. Але тепер йому вдавалося переставляти ноги, а вона підтримувала його, обійнявши однією рукою за плечі. З іншого боку йому допомагав Шарль Анрі. Коли погода покращилася, вона вирішила зробити вилазку разом із ним та дітьми. Холод, як і раніше, був сильним, але сонце світило на повну силу. Анжеліка відчинила двері, вони висунули носи назовні. І відразу ж сонячні промені почали пестити їхні обличчя. У таку погоду навіть ведмеді виходили з барлогу, щоб насолодитися світлом, а потім заснути ще міцніше. У давні часи жителі Вапасу часто робили такі вилазки. Вони ходили одне до одного в гості, діти пустували і гралися в снігу. Анжеліка і Жофрей піднімалися на вежу і дивилися згори на жваву метушню навколо дерев'яної фортеці Вапасу. Дитячий голосило нали далеко в окрузі. Коли отець Доржеваль позбувся пов'язок, Анжеліка знайшла речі Лаймана Уайта, щоб одягнути його. Вона дала йому гетри, черевики, накидку та шапку з хутра і не змогла втриматися від питання, чи не шокує його носити одяг поританина з Англії, у якого відрізали язика за звинуваченням безбожності. Він здригнувся і відповів, «Як ви насмілюєтеся глузувати з того, хто вас зрадив?» Уся ця гріховна братія навколо вас спричинила вашу загибель. Оскільки він стояв, а Анжеліка і Шарля Анрі підтримували його під руки, вона терпляче стримала гнів. Вона була неображена. Вона не зрозуміла, що ці слова, несправедливі й обурливі, сколихнула в ній хвилю гніву. Справа починалася погано. Вона припустилася помилки, тому що не відмовилася від свого наміру і зважилася на прогулянку. Але вона страшенно розгнівалася на нього. «З вами я постарію на десять років», – сказала вона. Та він не зрозумів. Всі його сили йшли на те, щоб важко пересуватися коридором. Кожен крок завдавав йому страждань. Вибравшись за межі будинку, вони опинилися на рівнині. І тут перед очима Анжеліки з'явилися обвуглені руїни форту Вапасу. Вона завжди уникала дивитися в той бік. Але сьогодні її роздратування спричинив цей свідомий добровільний погляд. «Подивіться», – вигукнула вона, звертаючись до чоловіка, який стояв поруч із нею. «Ось, плід вашої праці. Можете радіти. Ви скаржитесь на ваших друзів, на ваших прихильників, які зрадили вас. Але ж вони помстилися за вас. Ви виграли. Бо останні слова мученика – святі для будь-кого. І ось результат». Ці жорстокі слова злітали з її губ. Вона довгий час промовляла їх про себе, навіть кілька разів. Іноді вона вимовляла їх у голос. Треба було так мало, щоб усе врятувати. Варто було лише бідному Еммануелю відкрити рота перед смертю. Перед смертю? Еммануель? Ви ж сказали, що помилували його. Ірокези, так, але ж його вбили ваші. Він помер. Він помер, щоб ніхто не дізнався правди про ваше падіння. Він з'явився у Салемовому саду, щоб поговорити зі мною. До сумніву він збирався сказати мені правду про те, що сталося в долині П'ятинацій. Але тут з'явився отець Демарвіль і повів його. А вранці його тіло було виявлено у прибережних водах. Ходили чутки, що він наклав на себе руки. А я вам скажу, що він загинув не без чужої волі. Вона подивилася в його очі. Їй здалося, що вона прочитала тінь втіхи. І ви теж вважаєте, що таким чином все чудово владналося, чи не так? штовхнули дитину, знесилену, змучену тортурами і муками совісті, що перенесла голоди в тому, на те, щоб він знищив себе, щоб він добровільно потонув і забрав свій секрет у могилу. А які наслідки очікують на його безсмертну душу? Ви пішли на це, ви принесли його в жертву в ім'я честі Ордену. І ось честь Ордену врятована, а плід нашої праці зруйнований. Вона задихалася. Останні слова мученика підлягають виконанню. Це наказ із заповіту. Марвіль знав, чого доб'ється, якщо покладе вас на вівтар. Ви стали великими, ви символізували все. Вас покрили лаврами та славою. В ім'я ваше будувалися церкви та каплиці, і цілі натовпи адресували вам молитви та благання. Ваш брат по релігії зробив більше, ніж помстився за вас. Він звів вас у ранг святих. І ось результат такого блискучого обману. Холод роздирав їй горло. Даремно вона говорила так, так кричала. Це не привело б ні до чого, і ні за кого не помстилася б. Анжеліка закашлялася, губи її пересохли. До чого гніватися, сказала вона собі, шкодуючи про свій вибух і про те, що дозволила собі прийти до такого стану. Бо вона відчувала, що піт застигає на її щоках крижаними цівками. Вона перевела дух, заплющила очі, потім глянула на нього. Він стояв, застигнувши, широко розплющивши очі, він щойно осмислив суть змови отця Демарвіля та його наслідки. Що я накоїв, що ж я накоїв? повторював він. Дуже повільно він почав осідати на сніг. Вона простягла руку, щоб його підтримати, але раптом він став навколішки, і вона побачила, як він зводить до неба очі, молитовно складає руки. Вибач мені, Еммануелю, і ви, дорогі та святі мученики, мої брати-єзуїти з Канади, ви, яких забуде світ, вибачте мені. Пробачте мені, що я присвоїв собі вашу славу. Пробачте мені, мої помилки, вибачте мені, найнегіднішому, найгидкішому і найбоягузливішому. В ім'я братства нашого змилуйтесь наді мною, вибачте мені. Я заклинаю вас чистотою ваших святих ран. Прийдіть до мого ложа в годину моєї смерті. Обличчя його світилося. Анжеліка дивилася на нього, наче бачила вперше. Вона питала себе, куди поділася та людина, який вона кидала в обличчя звинувачення. Раптом її пронизав страх. «Де діти?» – вигукнула вона, повертаючись до реальності. «Куди вони поділися?» – вона подивилася довкола. Діти зникли. Вона втратила голову, сперечаючись із цим чоловіком, і втратила з уваги дітей. Зуби її стукотіли від холоду та нервової напруги. «Де вони? Де вони?» «Там, на березі озера. Вони катаються на льоду», – сказав Доржеваль. Він підвівся і поклав руку на її плече. «Заспокойтесь». «Я ніколи не можу зайти так далеко. Але як їм вдалося так далеко зайти? немов у них виросли крила. Як дістатися до них? Вони віддаляються. О, мій Боже! Не рухайтесь!» – сказав він. «Вони повернуться. Вони самі повернуться». Легкий серпанок почав застеляти краєвид, і Анджеліка не бачила дітей. – Вони повертаються? – Повертаються. – Я вже їх не бачу. Де вони? Вони зараз зникнуть. – Ні, вони повертаються. Заспокойтесь. Вона відчула, як його рука підтримує її, бо якби вона впала, то не змогла б підвестися. Потім з'явилися діти, три круглі крапки, ще не силуети, такі вони були маленькі й пухті у своїх шатах. Але ці три крапки росли і ставали дедалі більшими. Вони наближаються? Вони наближаються. Вони наближалися, ніби народжуючись із надр зими. Посередині йшов Шарлян Рі, який тримав за руки близнюків, і всі троє були дуже задоволені експедицією. Нічого не кажіть їм, не лайте. Вони – наше прощення, вони – наш порятунок. Анголон – Тріумф Анжеліки Книга 13, частина 15. Дихання Оранди, розділ 62-й. Вона думала, що лось, вбитий нею, забезпечить їх м'ясом до весни і гарантує життя. Але ось з'явилася тінь ще одного страшного ворога, найстрашнішого взимку. Цей ворог цинга. Вона показала своє огидне гниюче обличчя з гниючими яснами. Вона почала підозрювати про її наближення помітивши блідість та втому маленької Глоріандри. Ця чарівна лялька, завжди весела, яка ходила за нею і безперервно щось лепетала, така мила у своїй жвавості ніколи не завдавала їй занепокоєння. З перших годин її життя вона долала всі перепони, які випадали на її долю – подорожі, холод, хвороби. Важливо, тому Анжеліка не одразу стривожилася. А коли вона занепокоїлася, то виявилося, що лихо вже прийшло – у всякому разі її не можна було уникнути, вони не мали необхідних продуктів, щоб боротися з хворобою. Вона тримала дівчинку на колінах, гладила її обличчя, волосся, таке красиве і неправдоподібно довге для дитини. Воно приховувало її личко і маленькі губки, які намагалися посміхнутися. «О, моя маленька принцесу, о, мій скарбе, це неможливо, я ще мало знаю про тебе, і ти хочеш мене покинути». «Я тебе прошу, я благаю тебе, не залишай нас!» Цей вибух шаленого розпачу був першою реакцією на відкриття. Вона ж думала, що всі нещастя залишилися позаду. Як захиститись від жахливої хвороби? Треба знайти спосіб. Але в першій миті вона лише притискала дівчинку до себе. «Глоріандра де Пайрак, маленька принцеса, маленьке диво, дочка графа Тулузи». Вона подумала про Жофрея. Вона подумала про жінок із його роду, про його матір, яку він не наважувався забути і залишити, перебуваючи навіть на краю світу. Вона довірилася материнському інстинкту, якому довірила порятунок своєї засудженої на смерть дитини. Ця жінка любила сина. І як тепер це почуття було близько Анжеліці. З ліжка долинув голос Ізуїта. Він запитав про предмет її стурбованості, про яку здогадався за виразом її обличчя. «Моя донька, яку я вже вважала врятованою, може не дожити до весни». Вона кусала губи, і він вперше бачив, як вона стримує сльози. «Тільки не двічі, не двічі, я не можу вдруге відчувати цю тривогу». «А ви бачите, ви тепер розумієте, що це означає – не двічі, другий раз веде за собою падіння. Для того, хто не має сил. Чого ви боїтеся?» «Це нга. він із усиллям підвівся і зіскав знову з ліжка. Потім він попрямував невпевненими кроками поглянути на дитину. Він придивився, потім повернувся назад і ліг, заплющивши очі. Після деякого часу він глибоко зітхнув і сказав – сподівайтеся. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга тринадцята. Частина п'ятнадцята. Дихання оранди. Розділ шістдесят третій. Вранці прокинувшись, вона побачила його перед собою – він стояв на незміцнілих ногах і був одягнений в шубу й шапку Лаймана Уайта. Він сказав, що хоче вирушити до місіонерського посту, в якому, безперечно, виявляться необхідні продукти. Його шлях лежав на північ до місії Сен-Жозеф, одній з найскромніших, але найближчих до них. Можливо, вона виявиться спорожнілою, можливо, її мешканці померли або поїхали. Але там обов'язково виявляться запаси м'яса, маїсу, квасолі та дикого рису. А можливо, він знайде там заморожену капусту та запаси кори, за допомогою якої вождь Гуронів під час першої зимівлі на річці Сен-Шарль врятував екіпаж карт'є від чуми. Потрібно переймати мудрість диконію, це вже доведено. Анжеліка підвелася. Вона ніяк не могла погодитися з ним. Вона знаходила це рішення божевільним. Навіть сильна й здорова людина не змогла б подолати таку відстань у цю пору року. Урагани, холод та слабкість не дадуть йому дістатися до тілі. Ваша дочка хвора, сказав він, глянувши на Глоріандру. Я принесу спеціальну кору, принесу варених плодів, капусту, усі ті продукти, які припиняють ценгу, а ще квасоля, маïs. А якщо вас упізнають єзуїти, якщо вас не відпустять, там їх лише двоє отець Деламбер і якийсь помічник, можливо, дикун. Влітку цей пост стає безлюдним через розлив річки. Але взимку там завжди є люди на випадок, якщо комусь із мандрівників та індіанців знадобиться допомога. Анжеліка не могла погодитись. Це було неможливо. Він пропаде. Потім вона згадала про прибуття Понбріана його індіанця. Групи Ломені і Даребу – подвиги безстрашних людей, наприклад, Олександра або тихого Жусерана. Або оця дорожеваля, і навіть згадала цю божевільну вилазку Жофрея, який переслідував втікача і про дуель божевілля білої пустелі. Серед них були й ті, хто виживав і повертався, бо це був край безстрашних, проте вона наполягала. Ви ще слабкі, ви не оговталися від хвороби, ви ледве стоїте на ногах. Він підняв палець, наче спілкувався з невидимим духом. Мене підтримує подих Оранди. Оранди. Це розумі сила, найвищі, що виходять від витоків речей, від витоків повітря, яким ми дихаємо. Я покличу його, воно прийде. Імпульсивним рухом вона попрямувала до нього і обійняла його. Ви ж повернетеся? Повернуся, і ви житимете, – сказав він, теж обійнявши її. Живіть, Люба, живіть, щоб я не даремно приніс свою жертву. Анголон – Тріумф Анжеліки Книга 13. ЧАСТИНА 15 Дихання ОРАНДИ. Розділ 64-й. Він просувався, він долав відстань. Він розбивав кристали холоду. Перетинав тремтіння променів сонця. Він не мав тіла. Це не він дізнавався про дорогу. Сама дорога давала йому знати. Ліс розступався перед ним. Він знав, де треба стрибнути, щоби не провалитися в тріщину. Іноді він обертався. Орандо, Орандо! Великий розум допомагав йому. Як будь-який чоловік, він повинен був рятувати жінку та дітей. Під час останнього дня вибухнула буря. Але він знав, що перебуває біля мети, і не заблукав. Він уже чув дзвін. Дзвін порятунку, дзвін вечірні. Сальверджіна, порятунок, небесна царице. Поки він виходив із лісу і перетинав рівнину, щоб піднятися до місії, небо звільнилося від хмар. Його почорнілі губи розійшлися у посмішці. «Як я тебе люблю, знак любові! Розіп'ятий, Господе! Скандал всесвіту! Як я тебе люблю!» Усередині пахло хлібом. «Ми пекли», – сказав йому місіонер, який зустрів його. Два єзуїти дивилися на нього мовчки. Він занепокоївся. Вони знаходили дивним, що він не відрекомендувався. Він зрозумів, що його прийняли за самотнього бідолаху, який заблукав, збожив волію від самотності, страху і голоду. Однак він не накинувся на їжу, яку йому запропонували. Він вважав за краще спочатку обігрітися і перепочити. Коли він сів біля каміна, він відчув, що одяг прилип до його тіла в тих місцях, де відкрилися рани. Він не надав цьому значення і слухав. Після вечірніх молитов місіонери зачинили двері. Він насолоджувався звуками та запахами місіонерського посту, Запах ладану, запах гасіння свічок, молитовники – шапіт молитви. Люди у чорних сутанах повернулися до спільної зали. Вони поважали мовчання дивного гостя, а він критькома поглядав на них і слухав. Вони говорили між собою про тих людей, які їх відвідували, про Нарангасетів, які вижили у Великій Федерації. Криваві англійці розтрощили їх на півдні, потім вони почали обговорювати новини Нової Франції. Новий губернатор вирішив знищити ірокезів, які прийняли бік англійців. Він розпочав військову кампанію, яку зупинила зима. Вони також згадали про Вапасу. Коаліцію Фронтинака та француза Єретика було знищено. восени операція пана Деломені Шамбора провалилася. Але гніздо піратів було спалено. Вапасу ніколи не повстане з попелу. Його серце забилося, він думав про неї. Він мовчав. Спочатку він слухав, чи не говорять вони про нього, упізнавши його, чи не зрозуміли вони, звідки він прийшов. Але їхній діалог був звичайною вечірньою бесідою, обговоренням поточених справ, планів на майбутнє, новин та пліток. Вони привітали себе з від'їздом. У їхніх пристрастях і радощах із приводу руйнування Вапасу опасу було щось від христових походів. І в цих людях він і впізнавав самого себе, свою власну пристрасть, яку він тепер не приймав. І знаходишся там, далеко, думав він, уявляючи собі жінку з вапасу. Її ніжність, її погляд напівнаївний і напівзухвалий. Ти належиш мені, хоча я всього лише твій побратим по нещастю, твій ворог, якого ти не пробачиш. Нещасний, який заслуговує, на жаль. І що мені до того, що ти любиш іншого? Що він володіє твоїм тілом і душею? Я ніщо перед ним. І однак ти належиш мені тому що від мене залежить твоє життя та життя твоїх дітей». Він звертався до неї на «ти» і знаходив у цьому особливу насолоду, але він ніколи б не наважився вимовити «це ти» в голос. Він був готовий віддати їй і її дітям всього себе і належати їм до того моменту, поки не повернеться людина, яку вона любить. Він сидів у куточку біля печі, опустивши очі. Він боявся видати себе і намагався не вступати в розмову, прикинувшись мандрівником, виснаженим довгим переходом. Один із єзуїтів накрив на стіл. «Чи розділиш ти з нами трапезу, друже?» Він погодився, вирішивши зняти шапку і рукавиці. Коли він простягнув руку, щоб узяти шматок хліба, вони обмінялися поглядами, сповненими співчуття і жалю. «І ти теж, брате мій, постраждав від ірокезів!» «Треба було гідно відповісти!» Він розповів про подорож до Андаста, як потім потрапив до Сіу, боячись знову опинитися в руках своїх мучителів по дорозі назад. Звістка про війну пана Дегореста проти ірокезів надихнула його на таку спробу, але йому не вдалося втекти від Сіу, які хотіли його утримати. «Чи не живете ви в Каделя Мадлен? Ми не отримували звідти вісті протягом трьох років», – сказав священник. Але його товариш похитав головою, всі обличчя мешканців Нової Франції були схожі одне на одного. Щоб відвернути їхню увагу, Доржеваль спробував розпитати їх про їхню працю, скільки хрещень минуло за цей рік. Вони охоче почали розповідати. Цього року повз них проходили племена Алгонкінів, які прямували на південь. Індіанці не так охоче слухали благу звістку, сказав священник, але втративши все зусиллями англійців. Вони зрозуміли, що єдиним притулком для них може стати тінь Святого Хреста і прапор короля Франції. Їх ставало дедалі більше. І все важче було їх годувати, доглядати за ними і боротися з їхнім чаклунством, так само, як і з безсоромністю їхніх жінок. Особливо насторожувало пияцтвом, яке служило причиною інших злочинів. «У нас дуже мало алкоголю. Ми тримаємо його тільки для поранених та хворих. Ми не варимо пива, щоб їх не спокушати». Але варто погодитись на покращення, як вони вирушають у Сорель чи Левіс, щоб запастися там вогняною водою в обмін на хутро, яке вони часто крадуть із пасток сусідніх племен, що є приводом для конфліктів. Вони із задоволенням розповідали, а він охоче слухав, схвалював, надихав їх короткими вигуками, охоплений жалістю до них та відчуваючи співчуття до їхнього важкого життя. Але знаючи джерело їхньої мужності – він заздрив їм, він милувався ними, відчував себе їхнім братом і водночас знав, що їх поділяє непереборна перешкода. Вогонь гас у вогнищі, червоні відблиски грали на обличчях трьох людей, які схилилися один до одного в довірливій розмові. Себастьян Доржеваль першим помітив, що насувається ніч. Уже пізно, браття, промимрив він, чи не час відпочити? «Якщо ви дозволите, я спатиму в цій кімнаті». Обидва сищенники мовчки встали. Один із них згадав, що необхідно стежити за випіканням хліба у другій печі. «Я простежу», – сказав гість. «Я прошу вас, відпочиньте. Я буду щасливий віддячити вам за вашу гостинність». Отець Деламбер та його товариш відповідно кивнули. Вони стояли біля дверей, тримаючи в руках свічки, що золотим сяйвом висвітлювали їхні обличчя. Вони дивилися на людину із руками мученика, одягненого в простий одяг слідопита. Що ніби виники снігової бурі, з її вихорів і криків, який не намагався приховати свого вигляду слідопита, грубуватого суворого, який довгий час жив у індіанців. Вранці ми встаємо на молитву, сказав отець Ламбер. В день не надається зручного випадку, потім я відслужу месу. Ви із наших, ви нам допоможете. З радістю. Якщо ви не вважаєте мене негідним, то я після сповіді, якщо зможу, то допоможу вам служити. Вони ще раз похитали ствердно головами і пішли. Ніч буде короткою, потрібно поспішати. Він не спатиме. Коли він підвівся, то рани тут же нагадали про себе. Він згадав Анжеліку, її м'які руки, її лагідний голос та її погляд. Він усміхнувся. «Поспішай!» Він пройшов у пекарню і запахом визначив час, необхідний для повної готовності хлібів. Потім він зайшов у прибудову, яка служила літньою кухнею. Зимку там зберігали зимовий одяг та інвентар. Він узяв міцну мотузку та пару снігоходів на зміну, а також сани. Потім він повернувся і відкрив склади з провізією. Він рухався безшумно, наче індіанець. Він узяв борошно, овес, варених плодів, цукор, сіль, гусячий жир, квасолю та різних трав. Потім він вирушив у каплицю і взяв звідти дещо. Ще один предмет він знайшов у маленькій скринці у великій залі – і перш ніж піти, закидав вугілля попелом. В останню чергу він повернувся до пекарні і витягнув із печі всі хліби, що були там, потім переніс усе на сани. Якийсь час він шкодував щодо ніздрів священників недолини благословенний запах свіжого хліба, але йому він був потрібніший, тепер він грів його. Він накинув на плечі для саней сани і вирушив у дорогу, попередньо загорнувши свою здобич у рогожу і зв'язавши її кінці. Він не відчував ні болю, ні втоми. Він був лише тілом, спрямованим уперед. Дійшовши до паркану, він повернув ключ у хвірці і вислизнув назовні. Трохи пройшовши, він обернувся. Місія вже почала зникати перед очима. Лише маленький хрест блищав на дзвіниці. Віддалік були вігвами вапаногів і онолансетів. Більшість – безмовні, з тівками диму. Ночами дрова економили, але без них не можна було обійтися стихло, ніби відступаючи перед ніччю, перед зимою, перед лихом і тривогою, немов питаючи про майбутнє, нікого не можна було уникнути. Він глянув на південний схід і над горами помітив чорний мур. Це йшла буря. Його шлях лежав прямо туди. Сніг занесе його сліди. Ніхто не зможе його наздогнати. А вони й не думали його переслідувати. «Куди поділися всі хліби з другої печі?» – вигукнув брат Андріан – коли не побачивши гостя на месі, вони пройшли до сусідньої кімнати і виявили пропажу. Збитий з пантелико він оглядався і не міг помітити жодного сліду того, хто був тут напередодні. «Ми спали? То був привід!» «Привід не може вкрасти три мішки борошна, маїст і половину наших запасів фруктів», – зауважив отець Деламбер після огляду провізії. «Ходімо подивимося, чи не взяв він ще чогось», – сказав брат, охоплений гнівом. А що він може вкрасти? Йому була потрібна тільки їжа. Він узяв сани, щоб все перевезти. Священник не захотів зазначати, що зникла сутана та молитонник. Вночі, ближче до ранкової зорі, небо заволокли хмари, пішов сніг. Але це було лише перед передвістям суворіших і страшніших бур, які насувалися. На снігу виднілися сліди снігоходів та санна колія. Вони пройшли ними до огорожі і почали дивитися – на безлюдний південний схід, куди тяглися ці сліди. Буря насувалася і обіцяла бути дуже суворою. Сніг занесе сліди злодія. «Чому ви плачете, брате мій?» – стурбувався священник. «Нехай вам буде!» «Всього лише за кілька ліврів борошна!» «Я плачу не через це», – сказав брат. «Що мені крадіжка?» Сльози текли його щоками, він не міг їх стримати. «Я плачу, тому що згадую нашу розмову напередодні». Як нам було добре, коли ми сиділи втрьох, і він поділяв нашу трапезу, і ми розмовляли. Яке світло! О, очі, невже ви не помітили? Справді, і замислено відповів той, наче свідчення виникло навколо нього, і воно огортало нас. Я нічого більше не пам'ятаю, тільки його очі, такі блакитні, як небо, і наші серця були сповнені радістю. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга тринадцята. Частина п'ятнадцята. Дихання Оранди. Розділ шістдесят п'ятий. Ось уже кілька миль залишилося до кінця шляху, а йому ставало погано. З кожним кроком його охоплювала паніка, нутрощі зводило. Оранду, оранду! Ось уже кілька миль відділяло його від невиразного серпанку, який означав не що інше, як наближення вапасу. Але він нічого не бачив. Ні запаху диму, ні самого диму, нічого, і страшне передчуття охопило його, він зупинився, ламаючи руки, потім знову рушив у дорогу, перетинаючи снігову рівнину, слідуючи ритмічному ходу снігоступів. Надто пізно, там, у глибині обрію, була смерть. Що я накоїв? сказав він собі. Я хотів її смерті, я хотів її знищити. Господи, чому ти дозволив цьому безумству опанувати мене? Я хотів тобі служити. Я не думав, що вона така слабка, весела і ніжна. Я не думав про її маленьких дітей. Наче я не знав, що за спиною кожної жінки стоять діти. О, Господи, чому ти створив мене серед демонів? Чому ти наповнив моє дитинство кров'ю? Він зупинився. Він уже розрізняв фортвапасу крізь пелену сліз. Але ніякий димок не здіймався над житлом, жодного руху. Він не пам'ятає такого потрясіння у своєму житті. Вони померли, вони померли. Він побіг, голосно прокричавши. Я йду, йду, дітки, я прийшов, я прийшов, я вам зараз приготую. Він мало не зламав собі шию, впавши біля порогу. Він підвівся і побіг до дверей. Вони одразу ж подалися. Він увійшов і нічого не почув. Не знімаючи снігоходів, він пройшов у зал, де насилу звикнувши до темряви, розглядів трьох дітей, що грали на підлозі. «Де мама?» Спить, відповіли вони, показуючи на спальню. Ще не віддихавшись, він думав. Вона померла. Діти прийняли її смерть за сон. Тихенько він дійшов до кімнати і увійшов тремтячи. Вона сиділа біля вогню, який давно згас, і справді спала. Її поза видавала сильну втому. Він торкнувся рукою її обличчя. Воно було блідим і крижаним, руки теж. Але він побачив її подих. Ставши навколішки, він заходився набивати вогнище дровами. Ось і я, мої дорогі дітки, сказав він, ось я й повернувся. Зараз я приготую смачну юшку, дуже гарячу, з ягодами я тут, я приніс вам життя. Тріск дров у камінь розбудив її, вона підскочила від страху. Вона побачила біля себе мандрівника, котрий стоїть на колінах і розпалює вогонь. Чому ви не підтримували полум'я? вигукнув він. Я думав, що ви померли, і сам мало не помер від болю, не побачивши дим. Вона сказала, що вдень було досить тепло, і вона заощаджувала дрова. Він поклав голову їй на коліна, і вона помітила тонзуру. О господи, пробурмотів він, який біль, я встиг вчасно. Тут вона розповіла, що мабуть застудилася, і кілька днів вона мала температуру. А може це малярія? Тепер я тут, я приніс провізію, і ми протримаємось. Він ставив на вогонь казан, наливав воду. Чому, захворівши, вони лягли під покривало, щоб зігрітися? Вона боялася, що в неї почнеться марення лихоманки. А коли вона сиділа, то не впадала в забуття. Він зрозумів, що вона не знала, скільки днів тому він пішов, що в неї вже не вистачало сил, щоб доглядати дітей, що вона перестала сподіватися на його повернення, що вона увесь час повторювала – не спати, не спати. Вона дивилася на нього з полегшенням. Вибачте мені, я не підмітала цілу вічність, і тепер тут справжнісінький свинарник. Дуже обережно він підняв її на руки і підніс до ліжка. Тепер я тут, я займуся усім. Він поклав її дбайливо вкрив. Тепер настав час трошки заспокоїти дітей, які гралися у великому залі. А потім я покажу вам мої скарби. Я приготую суп, гідний тітки нині буш. Але вона відвернулася, пробурмотівши, що не голодна. Після довгих умовлянь вона проковтнула кілька ложок супу. Фортва Пасо уклав новий договір із життям. Вона застудилася, намагаючись знайти лишайник та кору для Глоріандри. Вона справді знайшла їх і спромоглася приготувати відвар для дівчинки, яка відчула себе краще. «Жінка зі слабкою вірою. Хіба я не казав вам так чи інакше підтримувати життя до мого повернення?» Лаяв він її. «Коли ви нарешті переконаєтеся, що найважливіше – невидиме?» Вона з усім погоджувалась, раптово зрозумівши, що лежати під ковдрами, хворіти і приймати чужу турботу – не так уже й погано. Ось так дихання оранди допомогло Єзуїтові виконати важку місію порятунку та боротьби із зимою. Він розклав хліб на полицях уздовж стін кімнати та великого залу. Це буде їхній запас. Коли він скінчиться, вони напечуть іще хліб і вино. Вина у місії не було, тільки для меси. І він не взяв його. Натомість він прихопив усі запаси вогняної води. А ще свічки, але їх треба заощаджувати. Вони запалять їх на свята. Незабаром свято святої оноріни. Ми спечемо солодку булку на честь вашої доньки. Молитимемося за неї. Вночі вона почула, як він марить. Вона розплющила очі і зрозуміла, що це його повернення, в яке вона не вірила, справді відбулося. Вона довго думала і дійшла висновку, що його відбуття для неї стало рівносильним смерті. Це дуже сильно вплинуло на неї. Він лежав біля вогнища, загорнувшись у шкуру. Зазнаючи слабкості, вона підійшла до нього і стала на коліна. Він спав, щось бурмочучи у вісні. Він виглядав мало не гірше, ніж тоді, коли вперше з'явився в неї у шкіряному мішку. Бліда шкіра, запалі очі, ніс, який загострився, відкриті рани – Просто привид. Як він міг виконати це, зробити такий подвиг? Вона тихенько розбудила його. Йдіть у тепло, у ліжко. Я тримаю парі, що ваші рани знову відкрилися. І щоб ви не випили навіть горнятку бульйону. Ах, ну що ми з вами за пара? Тепер вони разом боротимуться зі смертю. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга 13. Частина 15 Дихання оранди. Розділ 66 Через кілька днів він розповів їй про смерть амброазійний димодрібур. Він дізнався новину із розмови двох священників у місії Сен-Жозеф. Дружина нового губернатора з офіційним візитом у Монреалі пішла на прогулянку і стала жертвою дивного замаху. Вона мертва. Дика тварина роздерла її. Я не вперше чую про це. Цього разу це правда. Думки щодо цієї смерті розділилися. Одні говорили про тварину, інші – про ірокезів. Ви знаєте деталі? Чи часто високородна дама піддається нападу диких звірів на острові Монреаль густонаселеному? Пані Дегореста пішла погуляти до старого млина на західному кордоні острова. Незважаючи на її репутацію доброчесної та порядної пані, злі язики стверджують, що вона мала там любовне побачення. Завжди одне й те саме, коли говорять про неї. Одні невинні, вони думають про її чарівність, інші знають усе й мовчать, а якщо й кажуть, то за спиною. Отже, вона пішла до млина. І потім? Старий друг дитинства Амбруазіни посміхнувся. І архангел прилетів, там було й чудовисько. Що бачили люди? Нічого, ні найменшого сліду. Якщо й були справжні докази і сліди, їх ретельно знищили – це й навело на думку про індіанців, здатних на таку обережність. Пан де Гореста з збожеволів від гніву. Хтось прошепотів йому, що у всьому винні індіанці, і він оголосив їм війну. Хоча, судячи з ран на тілі, тут попрацювала дика тварина. Але губернатор не хотів дивитися. вождь Гуронів запропонував війну. Армія з канадськими дворянами на чолі вирушила до озера Шамплейн. Вождів п'яти націй обманом заманили на бенкет і там, скувавши ланцюгами, відправили на галери короля. Тільки Утакей Таунтагет, що були в далеких краях, уникли їхньої долі. Армія продовжувала рухатися в напрямку п'яти озер. Але почалася зима, і експедиція стала неможливою. Вони поховалися у форти та селища. Все почнеться навесні. Зло продовжує слідувати по її п'ятах. Вона справді мертва. Наскільки може бути мертва жінка, голову якої виявили поміж гілок дерева, а тіло валялося поряд біля підніжжя стовбура. Пророцтво справдилося. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга 13. Частина 16. Сповідь. Розділ 67. Як тільки в нього з'явилися сили доглядати свої рани самостійно, він перебрався в кімнату Лаймана Уайта. Піч у ній з'єднувалася із центральною піччю, яка була влаштована згідно з правилами Нової Англії. Вона виходила на чотири каміни. Один був у кімнаті Джонаса, два у великому залі і останній у спальню Уайта. Він займався будинком. Вночі він стежив за вогнем у каміні. Він рухався кроками вовка на тінь. Анжеліка, не маючи особливих турбот, могла спати і набиратися сил. Доживаль часто виходив на платформу, щоб переконатися, що зима добігає кінця. Випадало багато снігу. Двері й вікна були блоковані, але це їх не лякало. Сніг був знаком того, що стає тепліше. Анжеліка не боялася і любила сніг. Він ховав їх, вкривав їх м'яким шаром посеред мертвої пустелі, де вирують урагани. Яка ця зима була довга! Проте й з кожним днем вона йшла на спад. Коли вона уявляла собі стан священника, який вперше з'явився на її порозі, і порівнювала його із сьогоднішнім, вона могла усвідомити, що час пролетів швидко. Того ранку вона сиділа біля каміна і крутила бинти в рулони, попередньо виправши їх у теплій воді. Вона сподівалася, що довго їй не доведеться користуватися ними. Раптом перед нею з'явився отець Доржеваль, одягнений у чорну сутану. Він був саме таким, яким вона уявляла його в роки їхньої ворожнечі. Скільки разів вона помилялася і уявляла, то оця де Верна, то Жофрея, то оця де Геранда. І скільки було інших випадків, коли вона казала собі, це він, година битви настала. І ось він стояв перед нею, в сутані, перетягнутій поясом, з розп'яттям на грудях, такий елегантний, витончений, схожий на Ігнатія Лойолу. Вона подумала, який він гарний. І ще, звідки він узяв сутану? І раптом її пронизав здогад. Він хоче піти. Але він не дав їй рота розкрити. Він одразу сказав їй, щоб вона не лякалася і не хвилювалася. Нехай вона продовжує свою роботу. Він хоче просто поговорити. Він запевнив, що не збирається нікуди йти. Принаймні до того, як передасть Анжеліку та її дітей до рук друзів. Але він вважав за необхідне обговорити з нею деякі моменти його життя. Спочатку він заговорив про свого найкращого друга – Клода Шамбора. Він розповів їй про те, як виникла їхня дружба, їхнє почуття любові, любові духовної, так що кожен із них став для іншого символом полум'я, яке запалює його серце, уособленням вселенської любові, яку вони поширювали на все людство. Вона уважно слухала його, продовжуючи займатися своїми рулонами. Коли він торкнувся палкості почуттів, які об'єднували його і зламені шамбором, вона подумала про Руті Номі, і її серце вразилося від слів цього священника в чорній рясі, який підтверджував і її почуття до подруг. Її помало охоплювала впевненість, що в цей час вони можуть сказати одне одному все. Вони були одні у цьому світі. Ніхто не міг їх почути, ніхто не міг перервати їх, або використати їхні слова проти них самих. Вони знали, що зрозуміють одне одного. Вони не боялися заплутатися, обманутися, поранити чи засмутити одне одного. Вони перестали бути ворогами. У них був один свідок – Господь Бог. Він продовжував говорити, він розповідав про той день, коли він повернувся з озера Моксі. Того дня він зрозумів, що любов – теж божественна справа. І як наслідок усе його життя перетворилося на помилку, рамки його буття зламалися. Ось що я зрозумів, що любов – Божий дар, і що я винен у тому, що не знав його. Я дуже розгнівався на себе, на своє тіло, яке почало відігравати свою роль у цьому откровенні. Я відчував політ і порив, досі мені невідомі. Я дякував за це Богові. Але це було занадто, я знепритомнів. Коли я прийшов до тями, то засоромився і злякався. Я намагався знову знайти себе у звичному світі – Думка про демона змарення пронизала мій мозок, і я ледве стримав крик урочистості. Ось так я не захотів побачити світло. Воно поранило мене, незважаючи на те, що я намагався захиститись. Я зберігав себе від того, що плутав із пожадливістю, від того, що вдарило мене немоблискавка, що відкрило свої таємниці, що навчило мене знанню того, що це почуття виправдовує існування будь-якого індивідума на землі. Кохання – це все для вас. Я вважав себе божевільним, я не знав, що робити із моїм новим знанням. Мені довелося б засмутити кращих друзів, відмовитися від них. На мене стали показувати пальцями і говорити. Він з божеволів. Жінка, кохання, свобода свідомості. Для мене було надто пізно. Кинути – все. Заради чогось невиразного, що ледь майнуло – і нічого не чекати натомість. І ось я побачив у перелізку коней, караван, і зрозумів, кого я бачив. Отже, все впорядковано. Я міг продовжувати свою війну. Так, бачите, я намагався виправдатись. Але це нічого не змінює. Мені немає прощення. Я пізнав день, коли я перестав усвідомлювати справедливість моїх дій. Коли ще дитиною я вирушав на розправу з протестантами – я знав, що роблю богоугодну справу, що Господь мене виправдає. Ми народилися сліпими серед туману, налякані монстрами, які насправді виявилися солом'яними опудалами та дерев'яними ідолами. Але коли розум прояснюється, починається основна помилка. Я винен у тому, що продовжував жити, надаючи своїм діям видимість доброчесного пориву, приховуючи за ними муки закоханого. Я називав любов ненавистю, щоб знайти способи про неї міркувати. Усі мої плани про битви, про полон, про помсту і страту, які я мав проти вас, були лише опором тому потягу, який я відчував до вас. Я думав перемогти, старти, знищити те, що не заслуговувало моєї праці. І я досяг лише одного, я це наблизив. Я думав, що це необхідно для того, щоб перемогти ворогів Господа щоб виконати мою місію. Коли я пішов на штурм Ньюшваніка біля Брунсфік Фолс, я знав, що ви там, серед поритан, на пагорбі, і я кричав «Приведіть її мені!» Я був упевнений, що я перебуваю біля своєї цілі. Я тремтів сам, не знаю від якого нетерпіння. Чого я чекав від моменту, коли ви будете переді мною стояти, як Бранка? Але ви не з'явилися, і Піксарець зник разом із вами. «Не смійтеся, безумець, я думав, що якщо доб'юся вашої смерті, то знову знайду душевний спокій». Потім він почав говорити про свої ревнощі щодо її чоловіка, єдиного чоловіка, якого вона любила, який любив її. Це визнання було для нього скрутним, бо він знав Анжеліку. Якщо вона спокійно могла вислухати все, що стосувалося її, то згадка про її чоловіка та ще й неприємна поранила її. Він запевнив її, що ніколи не хотів убивати Жофрея. Тільки усунути від неї. У нього є все, що йому завгодно, і найголовніше – чарівна жінка, яка закохана в нього. «Не думайте, що його життя таке легке», – спробувала протестувати Анжеліка. «Яка щаслива ця людина», – думав я, – «яку ви так відчайдушно любите, яку не обмежують закони, який вільний тілом і душею». Противник церкви, він не заслуговує на таке блаженство. Я проклинав його. Чому він, а не я? Я вважав його людиною, позбавленою моралі, без уподобань, без поваги до будь-кого. І проте я знав, що він має рацію. Я боявся це зрозуміти. Він мав рацію. Він, який йшов шляхом правди. Тому що він йшов шляхом правди. І я мав дивитися цьому факту в ввічі. Як жахливо виявити помилку – і цю пастку, в яку ти потрапив, краще бути сліпим і не розуміти світла правди, даного нам не за заслугами, а за планом. Найкраще вважати, що перебуваєш серед обраних. А тепер що ви думаєте? Що Господь приймає всі шляхи, які підтверджують його велич, і прославляють його доброту. Я впав і повернувся до себе, незважаючи на те, що втратив моїх друзів. Още я хотів розповісти вам, щоб минуле більше не викликало ні підозр, ні натяків, ні гіркоти між нами. Потрібно було позбавитися усіх цих безглуздих подій. Я не бився за ворога, а ви не були його ворогами. Він замовк. Анжеліка перестала крутити бинти, вона акуратно поклала їх на лаву. Він побачив, що вона нервує. Поклавши руки на коліна, вона дивилася на нього. Легка посмішка грала у куточках її губ. Він заплющив очі. Проте вона запитала після недовго медитативного мовчання, «Чи можна вас запитати?» І оскільки він ствердно хитнув головою, «Де ви взяли сутану в такому чудовому стані?» Мені здавалося, що та, в якій ви з'явилися, розпалася на клапті. Я взяв її у місіонерів сан джозефа А чому ви її одягли сьогодні? Заради важких зізнань, тож мені легше розмовляти з вами». «Отче, дороживалю. мені доводиться питати себе, чи ваша помилка не в тому, що ви приєдналися до єзуїтів, а в тому, що ви не вступили в трупу пана де Мольєра. На мою думку, в душі ви трохи комедіант. Я завжди ним був. У коледжі я виконував усі ролі великих героїв античності. Бо вам відомо, що єзуїти надають великого значення театру. Потрібно мати смак до декламації та розуміти трагедію, щоб служити» а перебування в індіанців, які всі завдачею комедіанти, мене ще більше привчило до театральності. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга тринадцята. Частина шістнадцята. Сповідь. Розділ шістдесят восьмий. Потім він зняв сутану і акуратно прибрав її, а розп'яття поставив на камін у кімнаті Анжеліки. Іноді вона бачила, як він читає молитовник – який, мабуть, він теж позичив у місії. Тепер між ними склалися стосунки довіри та розуміння. Вона могла розповідати йому про Жофрея. Він слухав. Вона пригадала, що їй жодного разу не доводилося говорити про своє кохання і про Жофрея навіть з Абігель. Холод, як і раніше, був стійким, і небо було вкрите сніговими хмарами. Вітер свистів і завивав. Іноді видавалися сонячні дні, вони виходили на короткі прогулянки – але потім знову розпочинався буран. Даремно вони дивилися у бік дерев недалеко від форту, сподіваючись почути спів пташки, яку ніхто ніколи не бачив, але яку усі називали птахою весни, яка стала для них ноєвою горлицею. Вони говорили про далекі міста, які вони побачать одного разу, де на них чекає порятунок. Люди вчинили правильно, почавши будувати міста. Їхній інстинкт штовхає їх на те – щоб зібрати воєдино всі блага й служби, щоб підтримувати слабке життя, яке може бути врятовано єдиною кіркою хліба, поданою милосердним сусідом. Себастьян Доржеваль обговорював із нею проєкти її появи у Франції. Те, що ви повернетесь до Європи, не відбере у вас зв'язків, які ви встановили в новому світі. Пан Депейрак чудово спілкується з людьми, і його кораблі зможуть відвідати порти Нью-Йорка та Квебеку. На його думку, доля колоній не залежала від однієї присутності тієї чи іншої людини. Не було жодного виходу із замкнутого кола воєн, сутичок і набігів то з одного, то з іншого боку. Завжди будуть жертви – білі чи індіанці, французи чи англійці. «Головні сили там, – сказав він, – Версаль керує долями народів, що знаходяться у глибині незвіданих країв. Численні експедиції пожирають відстані» пан де лесаль не забаріться поставити прапор короля Франції над Ілінойсом і хто знає він може зайти до мексиканської затоки якщо йому вдасться спуститися до Місісіпі і до її гирла і Нова Англія буде оточена ви бачите версаль ділить території і спрямовує перебіг воєн якби ваш чоловік не зміг супроводжувати пана де фронтенака то інтриги ворогів нашого губернатора привели б його до бастилії Потрібно намагатися зробити йому ще більше. Потрібно, щоб він повернувся до Канади. Бо новий губернатор божевільний, і що ще гірше, він дурний. Вона уявила собі двір. Він небезпідставно називав його джунглями. І кому, як не їй, було дано це знати? Однак вона не могла не думати про красу Версаля. Король Людовик XIV створив культ краси. Він привітав усі форми мистецтва – так, двір був джунглями та ще й храмом краси. І все ж, сказала Анжеліка, ще важче повернутися в місця, де була застосована перша зброя. Вона відчувала в собі нові сили, готова до пориву. Тепер, коли Жофрей вступив у контакти з королем, виконав свою місію, вона хотіла б опинитися поруч із ним, не відпускати його від себе. Удвох вони легко впораються з труднощами, удвох зможуть насолодитися чарівністю Версаля. Коли вона припиняла мріяти, дійсність обрушувалася на неї всією вагою. Вона побоювалася подальших ударів долі. Чи скінчиться колись зима? Чи можна припустити, що десь існують палаци, в яких танцюють, в яких слухають небесну музику, в яких роблять такі великі торти, що в них може сховатись дитина, одягнена амуром, і під оплески вилізти прямо на стіл? «Так, можна уявити», – сказав він. І за це треба подякувати Господу, за честь нашого світу вміти підтримувати безвтоми вогонь та світ розкоші. Якщо скрізь будуть злидні і голод, то воістину настане кінець світу. Ми, перебуваючи у нашому пеклі, повинні бути вдячні тим, хто зараз танцює й сміється, як наш король, тому що вони продовжують створювати всі форми краси, щоб насолоджуватися поглядом і розумом. Бо це означає, що вогонь продовжує горіти що це єдине вогнище у цьому світі, і що треба сподіватися, що ми якось зможемо погрітися біля нього. Надії все можна, якщо знати, що горить хоч одна іскра цього вогню. Звичайно, потік бруду, злочинів і обманів, який несе нас, дуже сильний. Але потік золота і коштовності життя, лава божественного вулкана, який вивергається, який плекає наш екстаз і наше захоплення, теж має незламну силу. І там ми повинні й тримати наші мрії та амбіції. Можна було подумати, що в ньому є щось від розуму Жофрея. Вона все більше переконувалася в цьому. Вона впізнавала ці думки, ці блискучі ідеї, які сеньора Квітаній з такою величою викладав їй. Різниця була в тому, що священник був схожий на труба дура, якого тягнули на паперть Нотр-Дам за мотузку, прив'язану на шиї. Він втратив від цього голос і звик мовчати» тож не так просто було почути від нього те, що він думає. Серце Анжеліки кинулося до Жофрея. Вона думала, «Я розумію тебе, кохання моє. Ми знову зустрінемося у світі та спокої і поговоримо. Кілька разів священник повторив, що не варто пану Відепейраку турбуватися про долю його родини. Я про все подбаю. Головне – це король. І спілкуючись із ним, пан Депейрак послужить на благо народів і континентів» ніж якщо витрачатиме сили на те, щоб рятувати своїх. Вона згадала, що Жофрай ніколи не піддавався хибним тривогам. Якщо й піддавався, то не надто, помітила вона з докором. Його здатність до концентрації давала привід ревнивому серцю думати, що про нього забули. Іноді Анжеліка підозрювала чоловіка в тому, що він захопився якоюсь жінкою. Але тепер головним був король. Вона щиро бавилася, бо Себастьян Доржеваль говорив про те, що жо фрей повинен підготувати все до приїзду Анжеліки? Ви не повинні страждати від нестачі чогось. Все має бути у вашому розпорядженні. До ваших послуг повинні бути дворецькі, камердинери, покоївки, карети та коні. На стінах ваших будинків повинні висіти найпрекрасніші картини та гобелени. Повинні стояти найвитонченіші меблі. Повинні бути дрібнички, улюблені штучки, коштовності та вбрання. – Заспокойтесь, – казала вона йому, – мій любий керуючий. Якщо мій чоловік захоче мого повернення до Франції, то в мене буде все. Будь-яка прикраса, все, що зможе мені дати відчути смак життя і допоможе мені забути про все, що я втратила. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга 13. Частина 17. Кінець зими. Розділ шістдесят дев'ятий. Вона застала його за тим, що він перевіряв зброю. Вона зберігалася, як ведеться, загорнутою в промаслену тканину і не постраждала. Кінець зими – це повернення людей. Він зберігав спогади про те, що бачив у місії Сен-Жозеф. Він пам'ятав, що тільки сніг розтане і лід зійде з озер, армії пана Дегореста продовжать свою війну з ірокезами. Вони винищать індіанців, спалять їхні селища. Можливо, настане кінець країні і рокезів. Але я їх знаю, таке знову зникне. Він поведе з собою тих, хто вцілів. І даремно їх переслідуватимуть, вони зникнуть з лиця землі. Що ви хочете сказати? Вони зникнуть, повторив він, супроводжуючи слова жестом. І хочу сказати, що вони стануть невидимими. Я не заперечую див, але я думаю, що тут має бути цілком матеріальне пояснення. Адже й про вас, отче Доржевалю, казали, що ви вмієте літати, і що можете стати невидимим. Однак, але він лише посміхнувся, занурений у роздуми. Так, є одна ідея. Як тільки переслідувачі заберуться, вони знову з'являться і недалеко звідси. Він знав на пам'ять секрети величезного краю скель та лісів, з озерами та урвищами, непрохідними болотами та горами, які підкорялися лише обраним. Безумством було привезти сюди коней. З боку пана Депайрака було утопією сподіватися перетнути ці краї. Де вони пройдуть? Я гадаю, що знаю. Але він більше нічого не сказав. Отже, ви вважаєте, що вони з'являться, але тоді вам треба тікати. Він глянув на неї з гіркотою. Заради чого? Життя більше недороге мені. Воно не дасть мені ні спокою, ні щастя, одні поневіряння та самотність. Але я не почуваюся здатним стати самітником. Він належить до спільноти людей, обраної ним самим. Мандрівник приєднується до своїх братів. Він молиться разом із ними, думає про ті ж істини. Я зрозумівся, коли розмовляв із ними. Але для мене спільного більше немає. Ми будемо з вами, ми вас не залишимо, навіть у постелі. Їх можна знайти і у Франції». О, я знаю. У Дофіні, наприклад. Франція багата на такі місця, але це не Америка. Але ж можна влаштуватися на річці Сен-Жан, на Бушенекту. Я знала людину звідти. Він казав, що в Меріленді, а це католицький штат, що належить англійцям. Чинці переховувалися досить часто. Принаймні, не завжди будемо з вами. Він був досвідчений, не так перспективою цього існування, незважаючи ні на що. Порожнього, скільки через страх знову потрапити в лапи і рокезів, які прямували до цих місць. Вгадуючи, що зима відступає і що земля відроджується, вони з подвоєною енергією почали боротися з апатією та млявістю. Почали звертатися до матері природи, яка починала розквітати. Як тільки настане весна, казав він, скільки буде роботи? Потрібно буде полагодити стіни та дах форту. Розчистити доріжки, прибрати сміття та ще тіла. Все треба буде розпочати заново. Скільки терпіти ці мертві тіла? Ви маєте на увазі, що в опасу поховані трупи? Ні, не трупи. Ваші єретики, про які ви розповідали мені з такою ніжністю. Ваші гугеноти, квакери, лоларди, бідняки з Ліона, гірша секта, навіть кафари. Ви побачите їх, вони не мертві. Ви врятуєте їх іще раз». Він усміхався, побачивши, що його слова досягають мети, і що енергія і запал розквітають на її щоках. «Ви можете, пані, король і той перебуває біля ваших ніг. Що я кажу, скіпетер короля в ваших руках?» Суверен, який керує половиною Європи та частиною Нового світу, слухає ваші поради і своїм впливом, набагато більшим, ніж вплив зброї, ви можете діяти та приносити користь, але ви повинні перемогти в тому і вижити. Лише кілька днів відокремлюють нас від порятунку, від весни. Можливо, але чому ви не бажаєте врятуватися? Послухайте мене та тікайте. Єзуїт відвів очі і сумно похитав головою. "Отак, сказав мені, я прийду і з'їм твоє серце. Ти мусиш мені віддати його, чорна сукне. Дурниця, ви піддаєтеся безумству дикунів. Ви ж самі казали, що не можна намагатися зрозуміти їх і втрачати розум, дотримуючись їх думок. Отаке От сказав мені, ти винен мені, чорна сукне, хіба ти не прибув сюди, на інший берег океану, щоб це зробити? Вона з жаром заперечила, ні-ні, один раз, двічі годі, ви вже заплатили, біжіть, добирайтеся до французької бухти, там ми й зустрінемося. Я знайду притулок, я сховаю вас у надійному місці. Я не можу залишити вас із дітьми. Мені вже краще, я обіцяю вам. Біжіть і не чекайте більше. Не думайте, що настав час виходити з дому. Час бур та снігопадів ще не минув. Я не за себе боюсь. Одужуйте, ви швидше видужаєте. Якщо не будете турбуватися ні через мене, ні через когось, не бійтеся. Я знаю, коли настане час для втечі. Анжеліка більше не протестувала. Він мав рацію. Ніч була ще глибока. Коли денні турботи були позаду, єзуїт сідав біля вогню. Анжеліка та діти розташовувалися на ліжку. Вони розмовляли спочатку потроху, потім довше. Він все частіше розповідав про життя місіонера та його досвіду, у з індіанцями. «Вони виживуть», – казав він, – «вони житимуть». Природа знищує тих, хто слабкий, хто протистоїть їй. Зникнуть ті, хто не хоче чути її голосу. Бо це голос буття. Жоден народ, жодна ідеологія не може встояти перед божественною силою буття та свідомості. Ця сила знає, що робить. Іноді вона жорстока. Народи зникають, бо опираються їй. Відродження свідомості – це наш обов'язок. Ми цього не знаємо. Ми вважаємо себе господарями природи. Але люди, бачте, все руйнують. Вони як діти – і кожен приносить свій хмис на багаття руйнування. Якщо ви далі продовжуватимете у цьому дусі, багаття чекатиме на вас, сказала Анжеліка. Проте всі людські вуха можуть відкритися, щоб почути, але вони мають вуха і не чують, вони мають очі і не бачать. Позаду цього слова природа, вони бачать лише обличчя Бога. І якщо я скажу Бог, вони не зрозуміють, вони побачать лише свого ідола – він сидів біля вогню і дивився під ноги, наче з кафедри спостерігав за паствою. Вони сидять на дерев'яних лавах, на солом'яних стільцях чи на циновках, віднімають голови, щоб слухати провісника. Але слова для них нічого не означають. Їх обрій замкнутий, він надто вузький, вони не хочуть знати. І сама Америка надто пустельна і надто велика, щоб зрозуміти, що відбувається і що має статися. Але майбутнє відкрите для неї, ось чому я її люблю, тут стільки секретів. Однак жінки більш схильні до розуміння таємниць, ніж чоловіки. Ось, можливо, чому розум чоловіка зайнятий тим, щоб утихомирити цих цікавих. І з якими турботами та хитрістю вони змушують їх не думати, не діяти. Це покарання Єви, яка надто прагне пізнання і вже ошукана і спантеличена природою. «Ні, швидше, небезпечна, яка не боїться природи!» Вони сміялися. Їх тішило так говорити про біблійних персонажів і поводитися з ними, як і з маріонетками в театрі. Покинуті всіма на мертвій зірці, вони могли дивитися зверхньо на володарів землі. Зникнення життя навколо них зробило їх королем та королевою творення. Їхній тон і сміх привернули увагу дітей. Вони тихенько сіли поруч, стежачи очима то за одним, то за іншою, і можна було сказати, що вони були в захваті від того, що чули. Подивіться на них, шепотів він, які вони прекрасні, це квіти світла. Вона чула, як він клопочеться по дому, як розмовляє з дітьми, він був схожий на Янгола. Він прибув, мов Янгол. Він знову допоміг їй знайти силу дружини і люблячої матері, яка підтримувала життя дітей. І ще у норіни, думаючи про неї, і Жофрея який боровся долині за них. Жофрей Депайрак – граф, лицар, захисник, безстрашний, непереможний, їхній порятунок, їхній притулок, їхня спільна сила. Але сили чоловіка не такі міцні, способи його боротьби такі обмежені. Навіть Жофрей, казала вона собі, визнавав, яким тягарем він був наділений. Один розум може оцінити це, один дух може примножити це. Вона розуміла, що він мав на увазі в останній вечір перед від'їздом. Його сила, її сила. Його постійність буде заряджатися від її постійності. Треба було лише пережити зиму. І саме небо зберігало їх. Вона не переставала кашляти з моменту її останньої хвороби. І через денну спеку та нічні холоди в неї сталося погіршення. Вона кашляла. І це нагадувало їй часи на Східному березі, коли прекрасна Марселіна – Доглядала її за допомогою Іоланди і Керубіна. Анжеліка не сумнівалася, що вони всі живі. Анголон. тріумф Анжеліки, книга 13, частина 17, кінець зими. Розділ 70. Він опустив двері обережно і сказав: Перша квітка. Він тримав у пальцях рожевий крокус. Я знайшов його, відокремивши крижану пластину на даху. Спочатку він був блідим, але незабаром розцвів. Він поставив квітку біля неї у склянці з водою. Вона думала про Кантора, про його голос наприкінці зими, мамо, перша квітка. Її охопило бажання побачити всіх своїх дітей, зібрати їх разом біля себе. Ідея перетнути океан тепер не здавалася їй такою вже нездійсненною. Як і поява квітів усе має впорядковуватись. Оноріна прибуде до Голдсбору, і потім вони вирушать у подорож, щоб зустрітися з Флоримоном, кантором, разом із Оноріною, Раймоном Роже та Глоріандрою. Вони всі потраплять під крила Жофрея і візьмуть із собою Шарля Анрі та всіх дітей, які потребуватимуть їхньої допомоги. Який дах прихистить їх усіх? Яка провінція стане їхнім краєм? Яка різниця? Це буде там, де скаже Жофрей. Жофрею, незабаром прийде весна, і ми зустрінемося. Крижаний холод, ніч, знову негода. Дерева, які вже почали оживати, знову вкриті кригою. Анжеліка прокинулася, тремтячи і стукаючи зубами, впевнена, що в неї гарячка. Але діти теж тремтіли, вони навіть прокинулися. Їзуїд приніс шкури та хутра. Квітка правильно зробила, що росла під снігом, вона ж знала, що зима ще не скінчилася. Він підкинув дрова у вогонь, приніс анжеліці вогняну воду, яку запозичив у місії Сан-Жозеф, і яка, здавалося, не закінчувалася, немов свята Олія у храмі, чи хліб та риба в Євангеліях. Він розвів вогонь у всіх печах форту, бо, пояснив він, це був останній напад зимового холоду. Зима ще бореться, але марно, весна наближається, вона завжди настає. І щоб переконати їх у своїй правоті і показати востаннє обличчя ворога, він умовив їх зробити прогулянку. Вони мовчки стояли під іще холодним сонцем. Доржеваль показав їм вдалині золотистий туман, схожий на жаркий серпанок, який буває влітку. Але це брехня, то був лід. Хоча якщо придивитися, можна було побачити, як під снігом розквітає трава. Зима не хоче відступати, але це нічого не означає. Це не завадить нам через тиждень збирати трави в наш перший салат. Анжеліка вирішила, що потрібно збирати коріння і сушити його. Перша квітка означала не лише початок весни, а й повернення людей. Сніг скоро розтане. Але по ґрунту, який звільнився від снігу, вже ступали босі ноги в мокасинах. Новини почали поширюватись. Незабаром вони дійдуть до Голзбору. У всякому разі, як завжди, організується караван – і колін патюрель цього року дуже поспішатиме, щоб пробратися сюди і дізнатися про долю Анжеліки. Ці різні думки розбурхували розум Анжеліки і турбували її. «Я благаю вас, отче, біжіть, біжіть!» Вона повторювала це багато разів, не знаючи, кого боятися, чи білих людей, які не зрозуміють її, чи дикунів, які хочуть схопити його і замучити на смерть. «Я обіцяю вам, я збираюся йти», він відвів її до кімнати і допоміг лягти. Потім повернувся із кухлем. Випийте, це відвар. У нас майже нічого не залишилося із запасів трав, але це не страшно. Незабаром ви зможете самі збирати їх. В опасу з цим покінчено. Ви збиратимете квіти в Іль-де-Франс. Квіти ростуть скрізь. Це найвірніші друзі людини. А тепер поспіть і наберіться сил. Коли прокинетеся, ми поговоримо про мої плани. Я завтра піду. Або післязавтра, будьте певні. Я бачу, що ви одужали. Спіть і не турбуйтеся. Діти грають біля будинку. Я піду на озеро за очеретом для вудок». Ці приготування видалися їй доброю ознакою, хоча вона вірила йому лише наполовину. «Він чекає їх», – думала вона. «Він не має на це права». «Після всіх труднощів, із якими я його вилікувала». Вона подумала про нього з ніжністю, наче вона думала про одного зі своїх синів, якому загрожувала небезпека. Я не хочу, щоб йому погрожували. Я не хочу, щоб його відкидали і зневажали. Я хочу, щоб він жив. Щасливий, вільний, він заслуговує на це. Він заплатив. Ви обіцяєте, що завтра підете? Так, за умови, що ви, коли прокинетеся, зможете піти зі мною до озера. В такому разі і я підкоряюся. Я спатиму і набиратимуся сил. Вона заснула щаслива й вперше із відчуттям справжнього одужання. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга 13. Частина 17. Кінець зими. Розділ 71. Перш ніж розплющити очі, вона подумала, що там горить Запах, який наповнив її сон, зник, коли вона зрозуміла, що знаходиться у своїй кімнаті у вапасу. Сонце сідало, вона спала лише кілька годин. Але вона почувалася цілком відпочилою. Тепер він може піти, вона подивилася на камін, де було його розп'яття, і помилувалася блиском рубіна. Він залишить його мені, коли піде, чи повісить він його на шию. Потім, повернувши голову, вона помітила біля свого узголів'я молодого чоловіка, одягненого в чорне, який підвівся, помітивши, що вона прокинулася. «Здравствуйте, пані Анжеліко!» «Мартіял Берн, що ви тут робите?» «Мені наказано стежити за вашим відпочинком, люба пані Анжеліко. Ви так міцно спали, коли ми приїхали, що переконавшись, що ви живі, ми не змогли перервати цей чудовий сон». Анжеліка сперлася на подушки, щоб краще роздивитися його. «Хіба ти не поїхав до Бостона, до коледжу?» Він засміявся. «У вас гарна пам'ять, пані Анжеліко. Але я вирішив, що не настав час для від'їзду, коли госборо загрожувала небезпека. Осінь була тривожною. Кожен чоловік був необхідним, бо раптово настала зима. Повалив сніг, а дерева тріскали від холоду. Море стало в гир ліпена Пскота Кеннебека». Побачивши, що вона уважно слухає, він розповів, що вони не підозрювали про події, які розігрувалися у Вапасу. Коли новини дійшли до них через індіанців, вони думали, що це катастрофа. Вони довідалися, що Вапасу був захоплений і спалений, а всі його жителі були взяті в полон і відправлені в Квебек, щоб було краще за смерть. Потім з першою відлигою прибув німий англієць. У супроводі одного зі службовців голландського посту Хуснок, Лаймон Уайт, потрапив у полон до індіанців, потім утік від них. Тому він і затримався. Він приніс дивовижну новину, що Анжеліка перебуває з дітьми у Вапасу. Їм загрожує смерть, якщо це ще не сталося. Тут пан Патюрель організував караван порятунку, якому знадобилося два місяці шляху, щоб досягти Вапасу. І ось вже дві години, як ми тут. Молодий чоловік продовжував, «Яке щастя бачити, що ви живі, яка втіха для наших тривог. Діти, які вони гарні, як вони виросли, і вони вже говорять». Хто б міг подумати, що після таких випробувань близнюки опиняться в такому чудовому здоров'ї. Він додав, що батько Шарля Анрі захотів взяти участь в експедиції. Він дуже турбувався про сина, той упізнав його з радістю. І ось усі були щасливі й чекали тільки того моменту, коли вона прокинеться. За дверима пролунали важкі кроки. І в дверях з'явився колін. Його суворий погляд прояснився, коли побачив, що Анжеліка сидить у ліжку і слухає Мартіяла. У цей момент Анжеліка остаточно повірила, що це їй не сниться. «О, мій дорогий!» – скрикнула вона, кидаючись на шию та обіймаючи його. «Нарешті настав час, такий бажаний!» який, здавалося, ніколи не прийде, коли тут знову були люди, і то були друзі із Голзборо. Колін продовжив розповідь Мартіяла. Він описав їхню небезпечну подорож, як вони йшли непрохідними лісами, скільки разів їх зупиняли бурі та сніг. Він розповів, як вони боялися, що нікого не застануть живими, і як вони зраділи, коли переконалися, що у форті, як і раніше, живе жінка та її троє дітей. Справжнє диво. «Кого це палять?» – пробурмотіла Анжеліка машинально. Її підсвідомість продовжував турбувати цей запах багаття. Пожежі надто явний для неї. Чи це було вогнище табору? Вона відвикла від присутності людей. Колін зробив вигляд, що не почув або не зрозумів сенсу дивного питання. Чому вона говорила, кого це палять? Натомість, що це палять? І він продовжував розповідати про те, яким дивом вони всі вважали порятунок Анжеліки та її дітей. Вони привезли з зголосбору іграшки та одяг для близнюків та для неї. «О, яка чудова думка!» – вигукнула Анжеліка. «Яке гарне життя!» Вона відчула, як сили та енергія повертаються до неї. «Скоріше, я хочу встати!» Тут її погляд упав на розп'яття на каміні. «А він? Він? Людина, яка була з нами тут. Ви його не бачили? Не зустріли?» «О, так», – згадав Колін, коли Мартіял кинув на нього тривожний погляд. «Так», – визнав Колін. «Прибувши на берег озера, ми помітили на іншому березі людину, яка чи то ставила пастки, чи щось збирала. Спочатку ми злякалися, прийнявши його за ворога, і сховалися. Потім, зрозумівши, що він один, двоє наших побігли до нього, щоб схопити. Але побачивши нас, він залишив свою працю і втік». «Нарешті, слава Богу!» – зітхнула вона, він утік. Вона заплющила очі і відкинулася на подушки, відчуваючи слабкість. Вона продовжувала їх слухати, тримаючи за руки. Вона була така щаслива, що вони прийшли до неї, і незабаром вона побачить Джофрея. «Слава Богу!» – повторила вона, мої дорогі друзі. Проте незрозуміле почуття продовжувало її турбувати. «Коліне, що це за запах багаття і паленого м'яса? Чому він такий сильний?» У вас що, гулянка? Мене нудить від цього диму. Можна подумати, що поруч знаходиться індіанський табір. Там і рокези, сказав Мартіял. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга тринадцята. Частина сімнадцята. Кінець зими. Розділ сімдесят другий. Ми зустріли їх біля катарунка, біля старого зруйнованого посту. Одразу ж підхопив колін. Вони були на стежці війни, і ми втратили кілька дорогоцінних днів, щоб спочатку відбивати їхні атаки, потім запевнити їх у мирних намірах. Індіанці Малесити та Ечаміси відокремилися від нас, і ми більше їх не бачили. Зрештою, вождь індіанців погодився визнати, що ми не належимо до їхніх ворогів. Утаке? Так, це його ім'я. Де він? Та тут, у Вапасу. Він стверджував, що тут його ворог – Єзуїт, отець отець-доржеваль. Я не знаю, може він хотів схопити привид чи його душу, бо я чудово пам'ятаю, що цей місіонер два роки тому загинув. Але з цим дикуном марно сперечатися. Ти нічого не знаєш», – сказав він мені зневажливо, коли я спробував йому пояснити, що цей священник не може перебувати у вапасу, тому що він помер. І ми ще почали вселяти йому, що поспішаємо і боїмося запізнитися – і не застати вас живими». «Вона жива», – сказав він мені, як і раніше, дивлячись зверхню. «Незважаючи на таку впевненість, ми поспішили вам на допомогу, боячись запізнитися. Це підлило лію вогонь». «Я друг ти де французе», – сказав він мені. «Не думаю, що ти завдячуєш йому більше мого. А я краще за тебе стежив за його зіркою. Ми мало не щепилися, ці дикуни нестерпні». А ми звикли до тихих хрещених абенакісів. Нарешті вони дозволили нам продовжувати шлях. Але йшли за нами по п'ятах. Іноді вони нас обганяли. Я не знаю, можливо, їм відомі таємні стежки. Ми йшли звичайним шляхом. Нарешті з пагорба ми розрізнили руїни Вапасу. І ось ми тут, закінчив колін. Він узяв її за руку, щоб приховати хвилювання, і став називати її «Нави» оскільки публічно завжди дотримувався цього. «Ми відвеземо вас до Голзбору, пані, вас і ваших дітей. Там ви будете у безпеці. Барон де Сен Кастін та його індіанці захищатимуть нас від будь-якого ворога, доки не повернеться пан де Пейрак. Тут же у нас мало сил і немає жодної впевненості у безпеці. Треба негайно вирушати, на жаль, але з вапасу покінчено». Вона слухала його і пильно дивилася на нього – він запитував себе, звідки йому прийшла думка, що вона ослабла, і що доведеться нести її на руках назад. Як це вже було одного разу на дорозі Магрибу? Це улюблене обличчя мало відбиток перенесених випробувань. Але було зрозуміло, що вона не втратила ні своєї енергії, ні своєї краси. А людина, повторила вона, яка людина? Той, якого ви бачили на іншому березі озера, який утік. Вона пильно подивилася на нього своїми зеленими очима, і його душа сповнювалася невимовними почуттями. Він нікуди не міг подітися від цього погляду. Він відвернувся. «Ну гаразд, ми скажемо тобі», – сказав він, у своїй тривозі знову переходячи на ти, бажаючи їх приховати те, що його непокоїло, але марно. Ми помітили його, цю людину на іншому березі озера, і він утік. Потім ми обійшли озеро і досягли стін форту, і тоді, і тоді... Тоді з'явилися ірокези. Вони вийшли з лісу, на чолізу таке. Я побачив вождя Могавків, він біг до мене. Він крикнув мені. Той, кого я шукаю. Там, ви випустили його. Я заперечував, але ще ніколи смерть не була так близько. Раптом він зупинився і протягнув руку в напрямку пагорба. Піднявши очі, не побачили Єзуїта. Він стояв нерухомо, наче марення. Ми чекали, що він зникне. Але він спустився до нас. В руках він тримав своє розп'яття з червоним каменем усередині. Єзуїт підійшов до утака і сказав. «Ось він я!» І вони схопили його, промимирив Мартіял. Анжеліка застигнула з жахом. «Коліне! Вони схопили його!» «Що вони зробили?» Він відвернувся. «Вони повели його, – сказав він, – на пагорб. Потім вождь дійшов до руїн Вапасу і приніс звідти кілька почорнілих дощок. Поклавши їх на землю, вони пішли ще раз і принесли невеликий стовп, який вкопали в землю. І прив'язавши до нього свою жертву, знявши з неї одяг, почали його катувати. Анжеліка схопилася. «Відведи мене до них!» Колін став утримувати її. Він благав її, він просив. В душі він шкодував, що вона не прокинулася пізніше. Я благаю тебе, Анжеліко, досить ризикувати, досить шаленіти, небо й так подарувало нам безцінний скарб, зберігши життя дітей. Ми маємо поїхати якомога раніше, використати те, що вони зайняті. Залиш мене, ти не знаєш. Я не винесу, якщо він потрапить, до їхніх рук ще раз. Веди мене до них. Анжеліко, ти що, добиваєшся смерті усіх нас? Ти знаєш, що вони роблять зі своїми бранцями? Вони не зазнають того, що білі втручаються в їхні ритуали. І якщо ми спробуємо, нам доведеться вбити їх усіх, а у нас немає таких сил, кажу я тобі. Ми не можемо втручатися. Ви ні, але я так. Я не боюся їх. Якби я могла йти сама, я б пішла сама. Допоможи мені, допоможи мені йти. Анжеліко, заради небесної любові я не впевнений у твоїй безпеці, коли приведу тебе до них. А що я скажу твоєму чоловікові, якщо ти загинеш? Це просто жах. Ти хочеш нашої смерті? Подумай про нього. Жофрей зробив би це. Вона кинулася вперед, забувши взутися. Вона відчувала, що їй буде легше тікати босими ногами. Бігти. Вона почула мартіяла молодого гугенота з Лерошелі, який засмучено кричав. «Чому, чому, пані Анжеліко, це ж Єзуїт, один із наших ворогів?» «Ох, дайте мені спокій з вашими ворогами», – подумала вона. Але вона не мала сил кричати йому відповідь. Вона бігла, не бачачи їх, не вітаючи. Пізніше вона згадає, що здивувалася, побачивши стільки людей на пустельній рівнині. Колінна здогнав її, підтримав за талію. З гусими ногами у старій спідниці, яку вона носила всю зиму, Зблідла і схудла, вона була схожа на привид. Але її погляд нікого не обманював, усі її впізнали. І було ясно, що вона не вмерла. Колін підтримував її, але вона тягла його вперед, прямуючи до пагорба, Де виднівся натовп індіанців, які танцювали навколо палі, і лунали удари барабана. За знаком коліна кількох чоловіків і серед них сиріки побігли слідом, тримаючи мушкети на поготові. Решта попрямували у форт або розмістилися навколо, готові до всього. Ти не можеш зрозуміти коліне, казала Анжеліка, не двічі, не тричі я не можу їм це дозволити. Її ноги не торкалися землі, лише колін підтримував її, і перед нею стояли апалачі, затуляючи небо. Незабутня і прекрасна природа прокинулася, така сувора й ніжна, що руїни Вапасу навіть вони здавалися гарними. Вже виразно чувся стукіт барабанів, запах вогню та паленого м'яса посилився, і це ще сильніше зміцнювало її рішучість, її мозок ніби спорожнів, і тільки молитва лунала у її вухах. Боже мій, зроби так, зроби так, щоб я встигла. Вампум, у мене немає вампума. Там серце Анджеліки билося, вона хотіла бігти й тягнути коліна. Я прошу тебе, не вбивай себе, просив він. Адже ти така слабка, ти впадеш. Він боявся, що вона не витримає таких нелюдських зусиль. Але вона не слухала. Її серце теж горіло від протесту і горя, від безпорадності. Колін не міг зрозуміти, надто довго розповідати. Не можна розповісти. Але їй треба було встигнути туди. Нарешті вона досягла мети. Вона побачила його. Вона побачила оголений силует, худий, жалюгідний, прив'язаний до стовпа а навколо шаленіли в танці дикуни. І піднімався дим від вугілля біля ніг білої людини. Розпечені сокири торкнулися його ніг, рук, грудей, вирізаючи маленькі шматочки плоті. Спочатку вона бачила тільки це і зупинилася, щоб тримати крик, який рвався з її губ. Запізно вона спізнилася, але глянувши знову в напрямку жертви, вона побачила, що він тримає голову прямо, а очі його дивляться в небо. Його мовчання не було смертельним, воно було героїчним. Все почало виглядати по-іншому, все стало на місце. Вона знову побігла, сповнена енергії та надії. «Утаке, вато, віддай його мені!» Вона йшла сама, кинувши свій крик у небеса. «Утаке, таке, подаруй мені його життя!» Він повернув до неї своє обличчя, розфарбоване військовими визерунками. Його пір'я та сережки тремтіли. Він підійшов до неї, бо вона зупинилася. Він не здавався здивованим від її появи, але вираз його обличчя став загрозливим. Становилася довга мовчанка. «Доки ти проситимеш мене про чиєсь життя, – кинув він невдоволено, – я подарував тобі твоє життя та життя твоїх дітей. Чи не правда? Хіба цього недостатньо? Доки ти рятуватимеш тих, – Хто відштовхує тебе, чи бажає твоєї смерті? Що тобі за діло до цього Єзуїта? Чому ти хочеш врятувати його життя? Він був твоїм ворогом. Я відправив його до тебе, щоб ти прикінчила його, щоб ти прикінчила його власноруч, як це роблять жінки. А ти цього не зробила. Я зневажаю тебе. Ти порушила закони справедливості. Я не зобов'язана підкорятися твоїм законам. Я приїхала з іншого краю, у мене інший Бог та інші закони. Ти це чудово знаєш. Ти той, що перетнув океан, у таке Бог небесних хмар. У таке почав ходити туди-сюди, звертаючись до натовпу індіанців на рідній мові. Треба сказати, що французькою він говорив досить добре, незважаючи на гортанний акцент. Ви її чуєте, я обсипаю її милістю, а вона наказує мені. Він продовжував говорити. І його міміка видавала його обурення поведінкою білих і особливо жінок. Потім він раптово застигнув на місці, його вираз обличчя змінився, набув урочистої важливості. Його обличчя скам'яніло, очі виблискували. Він показав рукою на Анжеліку і залишився у такій позі, як статуя. Слова, які він промовив, пролунали луною по рівнині. Подивіться, ось жінка, яка збожеволіла у своїй вірі в божевільного Бога. І це цінно, вона божевільна, але вона вірна своєму Богові, який сказав друні слова «Вибачте ворогам вашим». Ця жінка така ж божевільна, як її Бог, але вона слідує своїм шляхом, не звертаючи. Вона врятувала хворого англійця та пораненого ірокеза, французького пірата та вмираючого священника. І вона прийшла, щоб кричати «Подаруй йому життя! Подаруй йому життя!» Його поза змінилася. Рухи руки були одночасно звинувачуючими й ліричними. Яка ти добра! Ти не звертаєш зі шляху каво, сяюча зірко. І що ми можемо проти зірки, яка сяє в центрі неба? І завжди вказує один і той самий напрямок. І ти за нею у ніч наших душ. Ох, ти сяєш і ти заплутуєш нас. Я вас не заплутую. Ні, ти мене обдурила, я послав його тобі, щоб ти його з'їла. Ні, ти знаєш, що я не вбила би його. На доказ наведу твої ж власні слова, які ти сказав йому перед тим, як його відправити. Я повернуся, щоб з'їсти твоє серце. Вож дозволив собі розсміятися, я хотів упевнитись у тобі, сяюча зірко. То ти знав, що я помилую його, так що припини хитрувати зі мною у таке. «Ти подарував мені його життя одного разу. Ти можеш зробити це вдруге». Вождь п'яти почав ходити туди-сюди. «Добре, я подарую тобі його життя. Я не хочу, щоб ти піддалася глузуванням через принципи твого божевільного Бога», – заявив він. На його знак молодий воїн підійшов і перерізав мотузки, що утримували в'язня. Але він не впав, він як і раніше стояв біля стовпа. Чи бачив він, що відбувається довкола? Однак рішення в таке викликало гнів у певної частини індіанців. Один із них, хіатгу, підійшов до місця подій. Було дуже важко розібрати його мову, але за жестами було зрозуміло, що він розгніваний. Як і його сподвижники він не потерпить, щоб така гідна справа, як катування, яке було предметом уміння і гордості його, Хіадгу, було перервано. Тут домішувалося почуття помсти, тому що вся родина цього індіанця загинула у вогні війни з білими. Чи потрібно було дарувати життя одному з них, щоб він продовжив свою чорну справу? Його тирада викликала схвалення натовпу, всі забурмотіли і захвилювалися. Хіатко, вгадавши, що він тримає ситуацію під контролем, продовжував. До того ж, серед нас немає головного вождя. Якби такий і був, його обрали б з ононтагів, а не з могавків. Ти порушуєш принцип Ліги Єрокезів. У тебе немає права забирати у нас здобич. Це не здобич, а мій особистий ворог, заперечив у таке. З ним пов'язані мої молоді роки, які я провів на французьких галерах. І повернувшись до вас, я завжди дотримувався ваших законів. Рада мене поставила на чолі того, що залишилося від наших народів – не забувайте це, як і те, що завдяки мені ви всі уникли смерті. І ще шум іншої частини натовпу. І Хіадго зрозумів, що його супротивник виграє. Гаразд, віддай його їй, але не думай, що я нічого не отримаю. Його дії були блискавичними. Він підійшов до засудженого і одним спритним рухом зняв скальп, який переможно показав натовпу. Крик, який вирвався звідусіль, наголосив на його непередбаченій і жорстокій дії. Урочистий Хіадку відступив. Єзуїт, який раніше стояв. Кров заливала його обличчя та плечі. Воїн штовхнув його, але той лишився біля палі. Тоді його штовхнули два воїни, і він упав, залишивши на стовпі смуги шкіри, яка прилипла від крові. І це закривавлене тіло кинули до ніг Анжеліки. Вона стала на коліна, обійняла його і наблизила обличчя до нього. Цього разу все було скінчено. Він не повернеться із країни мертвих. Життя згасло на закривавленому обличчі, повіки приховували очі, залиті кров'ю. Анжеліка стягнула ще її хустку і почала витирати червоні цівки. Вона покликала напівголосно. Отче, отче Доржевалю, друже мій. Її голос. Чи міг би він вирвати його з пекла чи раю, куди він уже був готовий увійти? Чи захоче він почути? Він підняв повіки. Його очі побачили її і сповнили з радістю. Він бачив її, але останні іскорки життя зникали з його погляду. Там в останнє промайнула лагідна посмішка. І потім вона прочитала в його очах. «Живіть! Живіть і перемагайте!» Він хотів, щоб його жертва не була марною. Потім його погляд згас. І ще вона помітила в його очах благання про те, щоб його серце залишилося з дикунами, які його били. Але яких він так любив. Його останнє прохання. Вона зрозуміла, що треба зробити з його тілом. Вони надто багато часу провели разом, надто багато пережили, надто добре розуміли одне одного. «Так, я обіцяю вам», – сказала вона тихенько, «Я віддам вас їм, і вони з'їдять ваше серце, і ви залишитеся з ними». Під час цієї сцени обидва вождя продовжували сваритися. І закінчилося це справжнім боєм, у якому не було переможця, оскільки обидва були досить сильні, щоб відбити смертельні удари і залишитися живими. Вони билися сокирами та томагавками. Потім розгорілася суперечка щодо ритуалу поїдання серця, Хіадгу сказав, що його треба підсмажити, а отаке вважав, що краще з'їсти його сирим. Він сказав, я син миру, я закопаю сокиру війни у той же час, як з'їм це серце. Потрібно його з'їсти ще тремтячим, бо воно вкаже нам дорогу і надасть надлюдської сили. Але воно отруєне, заперечував супротивник, щоб не отруїтися, треба його підсмажити. Ні, воно не отруєне. Серце хацкон онці не містить отрути. Це чисте серце. Його очистила біла жінка. Цього разу таке був більш суперечливим. Він розкрив груди вбитого і вирвав його серце. Вражені і шанобливі всі решта дивилися на нього. День закінчувався, небо почервоніло. У червоному сяйві утаке таке підвівся, тримаючи в пальцях це серце, скраплене кров'ю. Ось воно, ми наситимось тим серцем і отримаємо його поради. Він ніс нам ненависть і любив нас. Ми можемо вирушити на пошуки миру, миру для наших селищ, миру для наших територій, які знову відродяться, бо нас не можна винищити. Воно надихне нас, воно дасть нам розуміння цих безстрашних французів, які приносять нам розум і обманюють наші серця. Воно поведе нас до знання та розуміння того, як вони виживають, воно навчить нас самих вижити. І ось коли з'явився місяць, вожді п'яти націй вишикувалися, охоплені могутнім поривом і надією. Розділили між собою і з'їли серця хацкон-онсі, єзуїта, який двічі помер. І багато разів тримався, святий мученик. Як тільки індіанські вожді забрали тіло отця Доржеваля, колін патюре люзяв Анжеліку на руки і поніс до хати. Вона була така легка, майже безтілесна. Тепер було вже пізно виїжджати, треба було чекати ранку. Ніч наближалася, несучи пори крижаного вітру, і у форті запалили вогні в усіх печах. Вони переночують у старому форті, розставивши вартових, які невпинно стежитимуть за лісом, за округою та за табором ірокезів. Діти, обсипані подарунками, втомившись за день, спокійно спали. Вони притискали до себе іграшки, привезені з Голсборо. Колін приніс Анжеліку до її кімнати і поклав на ліжко. Вона просила, щоб її залишили одну. Але Колін залишився з нею, і коли він бачив, що її ридання затихають, він казав їй кілька спокійних слів, що вона скоро опиниться в безпеці, опиниться в Голсборо і незабаром приїде граф. Ці слова не доходили до неї, вона лише чула окремі звуки. Вона піднімала тяжкі повіки і зустрічалася з очима коліна, в яких були ніжність і занепокоєння. Раптово настінний годинник пробив один удар. І це означало, що зимі прийшов кінець. Вона могла подумати, що нічого не сталося. Або сталося дуже мало. Щось дуже просте й природне для життя людей. Декілька місяців зими можна подумати, що я спала. Все закінчується, все починається знову, – говорив він а вона думала, що якийсь фантом був із нею поряд і надавав їй сили. Вони разом дісталися кінця тунелю. Вона могла подумати, що він взагалі не існував, якби не розп'яття, яке було на колишньому місті і виблискувало червоним оком. «Коліне, ти не сказав мені, чи було на шиї у єзуї та розп'яття, коли він підійшов до вас?» «Було, але коли дикони схопили його, він зняв його і сказав мені дуже люб'язно – Пане, я прошу вас, будьте ласкаві, покладіться цей святий предмет на камін у кімнаті, де зараз пані Депирак спить. Вона була дуже хвора, але зараз вона поза небезпекою. Я хочу, щоб коли вона прокинеться, вона помітила це розп'яття на колишньому місті. Він крикнув мені здалеку, коли його відводили. Йдіть швидше до форту, діти одні. Анжеліка засміялася крізь сльози. Він був владною людиною, він був маніяком. О, щодо цих деталей він був маніяком, наче жінка. Чому я заснула? Вона знову розплакалася, але вже тихіше. Чому я заснула? Якби я не спала, то вони не змогли б його схопити, він би втік. Не думаю, що він хотів цього, сказав Колін. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга 13. Частина сімнадцята. Кінець зими. Розділ 73. Пізніше вона зняла свій одяг, забруднений у крові мученика і просочений запахом диму зими довгих місяців, проведених у темряві. Вона хотіла плакати, але коли вона переодягалася у свіжу білизну та одяг, від яких пахло парфумами Абігель, нею опанувала блажена іфорія. Скоро вона зі своєю подругою слухатиме прибію Голзборо. І дивитиметься на море, у якому з'являться вітрила корабля, який везе Жофрея. Абігель подумала про все. Вона навіть надіслала кору, зібрану шаплеєм. Анжеліка заснула. Вона зрозуміла, що спить, коли побачила, як над нею схилилося обличчя Єзуїта. Його очі були блакитні, прекрасні білі зуби виблискували. Вона думала, що він скаже – там лось, вставайте. Але він лише прошепотів – ауноріна – і підморгнув їй, ніби не гадуючи про їхній спільний секрет. Цей заклик вирвав Анжеліку з напівсну, вона скрикнула. «Правда, Оноріна, я знаю, чому я не хочу їхати з Вапасу», сказала вона Колінові, який сидів біля її узголів'я. «Я маю дочекатися Оноріну, вона не знає, що Вапасу спалили і приїде сюди». Колін Патюрель не знав про те, що трапилося з Оноріною, і думав, що дитина, яка раніше знаходиться на пансіоні черниці в Монреалі. Але, побачивши, що Анжеліка хвилюється, він запевнив її, що вони залишаться настільки часу, скільки знадобиться, щоб дочекатися в Норіну. Але ніч іще не минула, і він наполегливо просив її заснути. «Яка вона була слабка, яка змучена і засмучена», – казав він собі, дивлячись, як вона засинає. Він опустився навколішки біля неї і поцілував мляву руку. «Дякую, дякую, Янголи мій!» – прошепотів він. «Дякую, що ви врятували щастя наших життів, перемігши смерть!» Вдруге вона прокинулась у тривозі. Невиразна думка турбувала її. Потім вона прояснилася. «Ірокези! Серед них є ті, хто зможе розповісти мені щось про Оноріну. Адже серед них вона провела зиму і забула запитати. І вона прокинулася, прокричавши. «Ірокези!» На цей раз у кімнаті нікого не було. Її залишили, не розбудивши, хоч уже настав день. Розсердившись на себе, вона зіскочила з ліжка, сили її знову прокинулися. І рокези ще тут? Так, вони дуже галасливі та неприємні. Вони продовжують сваритися на пагорбі. Слава Богу! І вона пояснила, що треба негайно або йти до них, або покликати їх. Бо тільки від них можна було отримати відомості про доньку – Колін сказав, що не має жодної необхідності кликати їх, бо вони самі прямували до них. Отаке сказав, щоб на них чекали за годину. Анжеліка, вийшовши з дому, побачила велике дерев'яне крісло, яке стояло біля воріт. «Посланець Могавків порадив приготувати для тебе сидіння, щоб ти могла, не втомлюючись, вислухати їхнє послання, яке буде довгим». Анжеліка сіла в крісло, похитавши головою. «Я ніколи не зрозумію цих індіанців». Вона оглянула панораму в опасу, яка здалася їй ще більш пустельною, ніж у перші дні. Зліва вона розрізняла частину срібного озера, яке сяяло під сонцем. Немов не по його крижаній поверхні, вона тягнула мертвого лося. Вдалині вона бачила натовп індіанців, і їх просування можна було здогадатися, що вони збираються в дорогу. Якщо вони прийдуть без зброї, треба, щоб наші вартові сховали свою вона доручила двом юнакам стежити за дітьми та зайняти місце біля неї, коли з'являться індіанці. Це було зроблено не так заради інтересу дітей до дикунів, як для того, щоб дати зрозуміти гостям, що їх не бояться, і приймають немов друзів удома. Бо індіанці небайдужі до малечі. Серед новоприбулих було багато людей, які дуже боялися дикунів, і особливо суворих ірокезів. Анжеліка була спокійна. Зі свого боку, вона нічого не боялася, хіба що втратити спокій. Або виявити нетерпіння під час майбутньої промови індіанця, чекаючи новини про Оноріну. Треба розпитати у таке. Він вкаже їй тих, хто міг говорити, бачити дитину, хто скаже їй, що з дівчинкою все добре. І отже, треба дочекатися кінця промови. Оленька ручка торкнулася її руки на підлокітнику крісла. «Я теж тут!» сказав Шарлян Рім, нагадуючи про свою присутність. Анжеліка обійняла його і притиснула до серця. «Так, ти теж синку, мій любий компаньйоне. Ти стоятимеш поруч і допомагатимеш приймати вождя п'яти націй. Тримай свою руку в моїй, і поводься як солдат. Що ще хотів від неї таке? Неможливо вгадати. А може й нічого не хотів. Від нього можна було очікувати все, що завгодно. Ось і він» сказав Колін, який стояв позаду Анжеліки. "Вона ж не боялася цих воїнів із маленькими сокирами на поясі. Оскільки вони були без мушкетів, вона дала знак варті відставити убік зброю. Вожді п'ятнадцяти зупинилися за кілька кроків від її крісла, освітлені блідим зимовим сонцем. Незважаючи на войовниче забарвлення, прикраси із зубів диких звірів і пір'я, вони виглядали схудлими і схожими на голодних вовків. Тіла були вкриті татуюванням. Вона не знала, що вони провели багато місяців під землею, проходячи через гроти та перетинаючи підземні річки. Промова у таке, незважаючи на попередження, виявилася короткою. Але хоч він дуже ретельно підбирав французькі слова, зрозуміти його було важко. Почав він зі своєї сутички сіатку. «Один із нас мав померти. Це є закон. Але ми обидва перед тобою, каво». У нашому бою не було переможця і не було переможеного. Цей бій нічого не вирішував. Тому що ми не вороги, і це не війна. Це лише прірва, а міст через неї бачить не кожен. Тіконде-рога змусив мене побачити дивні речі. Він змусив мене замислитись про незвичне. Це був біль і небезпека, але це вело на міст. Ти живий розум, ти роги він знаходиться на землі. Важкий від вантажу свого знання, а ти бігла вперед, легка та невидима. Я це зрозумів, коли побачив вас у катарунку після пожежі. Двох об'єднаних єдиною силою. Ось про це і говорила чорна сукня. Їх не можна перемогти, коли вони удвох. Потрібно їх розлучити. Коли це Себастьян Доржеваль встиг пояснити, це важдеві п'ятинацій. Звичайно, ніколи. таке, мабуть, почув про це у сні. Але ти кондероги тут немає, а ти збираєшся поїхати. Я маю йти своєю дорогою і не хочу нічого втрачати. І ось тому хіатку живий. Ось чому я помилував його. Але я маю ще щось почути від тебе, Каво. Ти мусиш переконати мене, що той, що помер учора, не повернеться, щоб нас знищити. Як ти можеш сумніватися в цьому? – запитала вона. Ти, як ніхто інший, маєш бути в цьому певен. Голод і поразки послабили силу мого передбачення. І скільки б ти, кондерога, не зміцнював мою силу, Хацкон-Онсі руйнував її. Ти говориш про минуле. Ти сам відповідаєш на своє запитання у таке. Немає переможця, немає переможеного, бо немає ворогів. Ти з'їв його серце, і ти тепер знаєш, якою любов'ю він любив вас. Чи не допомагатиме він своїм побратимам-французам у війні з нами? «Ні, французи ніколи не потребували його допомоги, як і ви, ірокези націй, І заради вас він прибув сюди. Я кажу це тому, що він сам мені про це казав. Він приїхав жити з вами. Ще трохи часу, і він опиниться посеред вас. Я знаю, що ти особливо відчуєш його присутність та його підтримку. Ти хочеш сказати, що він визнав справедливість нашої боротьби та жахливу зраду наших ворогів?» Спитав Магавк, і в його очах спалахнули іскри тріумфу та радості. Анжеліка заплющила очі. Вся Америка представлялася їй руїнами, схожими на вапасу, і лише вибрані найсильніші зможуть вижити на цій землі. Вона не могла оптимістично поглянути на майбутнє, але їй необхідно було чесно відповісти. Він визнав, що має бути на твоїй стороні, щоб підтримувати тебе і радити тобі до кінця твоїх днів. Ту коротку мить, коли вона заплющила очі, їй здалося, що вона знепритомніла або заснула, так вона втомилася. Але вона знала, що навіть поранені або під загрозою небезпеки, якими вони були зараз, дикуни, особливо її співрозмовник, були здатні відкласти їхній від'їзд і мінімізувати те, що їм загрожувало. «Ти справді думаєш?» – вів далі у таке, збираючи подих для більш тривалої промови. столялися. Вона відкрила їх і з подивом побачила вождя п'яти націй, що схилився над нею, і простягав тонку смужку зі шкіри, обшиту білими перлинками, чорними та фіолетовими. «Я дарую тобі цю прикрасу. Це все, що лишилося мені після війни мугавків та французів від Аньєрів. Збережи його на знак нашої дружби і не втрачай. Але я не втратила вам пом матерів п'яти націй». «Який ти мені дав у ході нашої першої зимівлі?» – заперечила Анжеліка. «Він загинув у пожежі в опасу. Можливо, його вдасться знайти». «Матері, які тобі його дали, померли!» – сказав гірко у таке. «І вампум загинув у вогні!» – такі знаки. Він відступив на кілька кроків, залишивши подарунок на колінах Анжеліки. «А тепер я маю розповісти тобі про твою дочку, ім'я якої неможливо вимовити». Тому ми прозвали її червоною хмаркою. Анжеліка видала радісний вигук, і її пригнічений вираз поступився місцем збудженню. «Оноріна! Моя донька Оноріна! Ти знаєш щось про неї? Ти знаєш, де вона?» «Ох, дияволе-могавку! Чому ти мовчав? Чому ти не розповів мені одразу? Тому що ти не стала б слухати мої подальші слова, а я мав би їх сказати». «Ти не надала б жодного значення дуже важливим словам, які ти мала почути. Ти б навіть не помітила». І він підтвердив свої слова жестом. «Мого подарунка, знаку вічної дружби». «О, ти, матір твоїх дітей! О, жінко, ти тричі жінка через місяць і через зірки!» «Та кажи бо, вигукнула Анжеліка, вчепившись у підлокітники. «Якби на його місці був піксарет, вона б струсонула його». «Скажи, я благаю тебе таке. Скажи мені, що ти знаєш про неї. І не змушуй мене нагадувати тобі, що я теж воїн. І я володію ножем краще за тебе, що я тобі довела одного вечора біля струмка, і це було дуже давно». Отаке вибухнув Реготом, якому вторили його товариші. Але вони не знали причин його веселощів. Потім він заспокоївся. «Гаразд, я розповім тобі все, що я знаю про неї». І розповім тобі спочатку те, в чому я впевнений. Де вона? Вона жива? Ти її бачив? Мгавкна був турбованого вигляду. Чи я її бачив? Та що ти кажеш? Та вона всю зиму жила з родиною та різ Онеютів. І всі дні я бачив її, розмовляв з нею до того дня, коли проклятий Ононтіо з Квебеку вирушив своїм натовпом в нашу долину П'яти озер і спалив селище Туас-Шо. Незважаючи на наш відчайдушний опір, ось чому я не можу з упевненістю відповісти на твоє перше запитання, де вона? На друге, чи жива вона? Теж. Бо ти не знаєш, можливо, що майже все населення цього міста загинуло, крім кількох нещасних, яких я зміг забрати з собою і врятувати від цих шалених собак-французів з їхніми проклятими абенакісами та гуронами. З упевненістю, можу сказати одне, серед нас її нема. Я знаю, що багато індіанських жінок і дітей були відведені французами в місії Сан-Жозеф або до форту Фронтенак. Але я не можу точно сказати тобі, чи вона серед них. Анжеліка відмовлялася вірити, що Оноріна загинула у вогні. Це неможливо. Отже, залишалося сподіватися, що вона потрапила до французів які повернуть її матінці буржуачі тітці з дядьком. Отаке урочисто підняв руку, ніби закликаючи саме небо і всіх присутніх до уваги. І тепер я хочу сказати, що я знаю про червону хмаринку шляхом передбачення. Він заплющив очі і посміхнувся. Вона їде, пробурмотів він, вона рухається до нас. Не поспішай залишати ці місця, Каво, бо твоя дитина рухається до Срібного озера, щоб зустрітися з тобою. Її супроводжує Янгол. Тут він скривив жахливу гримасу. «А, тут ти мене слухаєш і не спиш!» Він засміявся ще голосніше. Його підтримали решта індіанців. Анжеліка замислилась. Будучи під враженням того, що сказав їй у таке, вона поринула у свої думки і не помітила, як індіанці зникли. І коли вона захотіла уточнити ще дещо в у таке, то виявилося, що ні від нього – ні від інших не лишилося і сліду. Заради всього святого поверніть його, благала вона. Хіба у таке не сказав, що бачив оноріну щодня? Вона хотіла знати деталі життя дочки в індіанському племені. І потім вона згадала, що навіть не подякувала їм за ті продукти, які він надіслав їй за допомогою Єзуїта. Поверніть їх. Але нікому не дано повернути індіанців, які пішли на пошуки розкиданих залишків їхніх племен, щоб зібрати їх усіх у долині предків, а потім вирушити на війну. Вони зникли серед лісів і гір, вони прямували невидимими стежками, та й, правду кажучи, нікому особливо й не хотілося їх повертати. Анголон. Тріумф Анжеліки. Книга 13. Частина 17. Кінець зими. Розділ сімдесят четвертий. Кантор причалив у невеликому човні на річці, прив'язавши до каміння, витягнув з води і прикрив гілками. «Далі дороги немає», – сказав він, – «треба йти пішки. Якщо ми йтимемо швидко, то дістанемося до вапасу до полудня». Індіанська дівчинка супроводжувала його. Вона слухняно йшла слідом. Кантор тримав її, прив'язавши до її руки щось подібне до повідця. Дівчинка була напівсліпа і могла загубитися. «Звідки ви взяли цього маленького дикуна?» – спитав його аптекар з форту Оранж, де вони ночували цієї ночі, уникнувши тисячі небезпек. Він відповів, що це сирота із містечка Ірокезів, яка врятувалася від смерті та хвороб. Він підібрав її. Було б дуже важко пояснити добряку голанцю, який дуже милосердно надав йому масі для хворих очей дитини, що йшлося про його зведену сестру Оноріну де Пейрак. Він нарешті знайшов її в таборі біженців з озера Онтаріо, серед індіанських жінок та дітей, яких французи тримали під наглядом ченців ордену святого Сульпіція. Пан Де Горест не став чекати, поки розтане сніг і знову відправив свої армії проти ірокезів. І Кантор, який також не став чекати припинення холодів, і вирушив на пошуки своєї сестри. Застав у долині ірокезів лише димні руїни. Він дуже засмутився і запитував себе, чи не загинула вона і де тепер шукати. Говорили, що ірокези зникли з лиця землі. Ходили чутки, що у таке, якому вдалося уникнути загибелі в бою, повів своїх воїнів у мережу підземних коридорів і чекав на момент, коли він зможе помститися. Але ніхто з бідних людей не ризикнув би спуститись під землю, щоб його там зустріти. Кантора цікавили врятовані, особливо жінки та діти, серед яких він сподівався знайти сестру. Він ніколи не забуде своєї радості. Коли одного вечора він зустрів її при світлі смолоскипів, схудлу, брудну, маленьку тремтячу пташку, таку змучену, що було страшно дивитися, він злякався, бо мало не пройшов повз неї в її камзолі. Він мало не відштовхнув її, але вона була врятована і вони йшли по табору, промовляючи їхні улюблені крики. Його охопила жалість, побачивши знаки віспи, на яку дівчинка перехворіла під час епідемії, яка ще більше скоротила чисельність ірокезів. Казали, що пан де Гореста спеціально надіслав до табору ковдри, в якій завертали хворих на віспу, щоб спровокувати епідемію. Але чого тільки не казали. Клята зима, думав кантор, поки стежка вела їх через гори до вапасу. Занадто сувора, надто довга, яка не дозволила вчасно знайти Оноріну. Але чи зміг би він? Бо зима все одно застала б їх обох, можливо, далеко від будь-якого притулку в білій пустелі. У таборі він тримав її на руках і думав. «Що за біда? Ти жива! Мама вилікує тебе!» Ось, воїстину, бідолашна. Вона і так не була дуже спритною. А тепер ледве пленталась, потикаючись, падаючи... Зрештою він звалив її на спину, прив'язавши ременем і потягнув через зруйновані та спалені індіанські міста, в яких лежали мертві тіла. Він перетинав ліси, перебирався через тріщини і все йшов і йшов до вапасу. В оранжі вони відпочили і контор замислився. Якщо Гудзон звільнився від льоду, то доцільніше було б дістатися Нью-Йорка, потім до Голсбору. Шлях триватиме кілька місяців. Краще продовжувати шлях на схід, через ліс. Він був схожий на сестру, він відчував нетерпіння опинитися вдома. Як найшвидше дістатися до своїх. А будинок – це Вапасу. Це обличчя й очі матері, її обійми, її посмішка. Це присутність їхнього батька, його сміх, рідкісний, але заразливий. Це його радість. Це їхні друзі-іспанці, це їхні брати з сестрою, яких він не знав але про яких Онорін розповідала невтомно. Він обернувся і подивився, як вона шкутельгає позаду нього, з виразом величезного щастя на обличчі. Він насилу подолав бажання повідомити їй, що вона схожа на розпатланого дикобраза, але вона була така горда, що носила костюм індіанського хлопчика. Отаке сказав мені, що я гідна бути воїном. І оскільки бувають хлопчики, яких переодягають у жіночу сукню, тому що вони не відчувають смаку до носіння зброї, то чому б мені не одягнути чоловічий костюм? Адже я добре стріляю з лука. Що за дурість змушувати мене йти збирати ягідки, шукати дичину тільки через те, що я дівчинка? Іноді дитина зупинялася, вона боялася. Ти гадаєш, що вона мертва? – спитала вона одного разу. Хто? – Моя мама у вапасу. Вона наголошувала на слові «моя». Але контор не звертав на це уваги. Він палко заперечував. «Ні, це неможливо, вона не може умерти. Я хочу тобі пояснити, чому». Занадто багато злих сил об'єдналося проти неї. «А ти знаєш, що відбувається в цьому випадку?» «Ні, народжується ще більша добра сила!» Оноріна хитала головою. Вона розповіла, що, будучи в індіанців, бачила у вісні вмираючу матір. Вона схопилася з криком – «Моя мама вмирає. О, зробіть щось!» Вона всіх переполошила, викликала навіть стару індіанку, яка доглядала за нею. Вона замовкла, викликаючи в пам'яті спогади, які стерла хвороба. Коли вона мала високу температуру, до неї приходила Анжеліка, і оноріна розмовляла з нею. Але коли вона приходила до тями, то бачила лише сумні обличчя індіанців, які хитали головами. «Ні, твоєї матері тут немає!» Стара індіанка здогадалася, як діяти, щоб підтримати її життя. Вона казала їй, що для того, щоб заснути, треба випити бульйон. І тоді, після того, як Оноріна прокинеться, її мати буде тут. І якось вона прокинулася, одужала. Вона могла вставати, вона могла йти на двір до річки. Старої індіанки вже не було поряд, вона померла. І Оноріна знала, що її мати ніколи не приходила. А потім прийшли французи і забрали жінок і дітей – що лишилися живими. На околицях озера Сан Сакреман Кантор відчув їх, вони були всюди. Не кричи, вони скрізь. Він кинувся разом із нею в чагарник, який вже починав покриватися зеленим серпанком народженого листя. Можливо, йому здалося ліс був порожній. Ні, не може бути. Піднявши очі, він побачив, як у тумані видніється прапор, розшитий ліліями вони всюди, за кожним деревом. На щастя, обличчя юнака, яке з'явилося між гілок, виявилося обличчям молодого ранго, із яким вони співали разом християнську опівніч в ніч на Різдво в Соборі Квебеку. Син лікаря ранго, який щоліта дарував черницям з готелю Д'є букет квітів із власного саду, був дуже зайнятий. Він грав на флейті та барабані. Барабанщики, які прямували попереду армій, мали наводити страх на ірокезів. Це була франко-індіанська армія, 120 солдатів із метрополії, 400 канадських солдатів та безліч індіанців із місій. Щоб досягнути півночі Мена, кантору довелося б так чи інакше перейти стежку, якою слідувала армія. І ось молодий рангом накинув йому на плечі свою угорку. Одягнений таким чином, тримаючи за мотузку дику індіанську дитину, кантор зміг скористатися дорогою, стоянками і навіть пайком. Потім відділився від армії, яка рухалася на південь. Продовжуючи шлях на схід, вони перетнули пустельний край, де не було ні людей, ні тварин, ні доріг. Вони потрапили в мен, в справжній мен, непрохідний, де кілька разів на день, щоб хоч трохи просунутися, їм доводилося знаходити брід у вируючих потоках вод або долати скелясті завали. Незважаючи на свою спритність і чуття, кантор збивався з дороги, Вагався у виборі індіанських стежок, які іноді нікуди не ведуть. Радості Версалю розніжили його, думав він із гіркотою. Але вже струмки ставали досить глибокими для плавання. Невелике плем'я кочівників на іншому березі річки закінчувало готувати до літа човни з кори. З ними брат і сестра спустилися річкою, перетнули озера, перейшли з човнами на головах через пороги, які вели їх до нових озер або горбистих рівнин де стояли вігвами. Індіанці не знали, куди йти – чи то до французів, чи до англійців. Кантор купив човен, і вони продовжували рух на схід. Якось вони побачили вдалині вершину гори Катадін. Вапасу був недалеко. Це був останній етап. Почався він рано вранці. Ще година, дві. і Він почув позаду себе схлипування і обернувся. Втомилася. Він здивувався, бо вона ніколи не скаржилася. Вона взяла мої скриньки, – розплакалася Оноріна. На даний момент він не знав, про що йдеться. Це було так далеко. Корабель, гонитва, кінець демона. Наче її й не було ніколи. Він навіть здивувався, коли згадав, що був при дворі короля. Він знову став дитиною із нового світу. Вона все забрала, навіть зубка шалота, навіть мушлю, яку ти мені дав. Що ти кажеш? Хвороба послабила її горло, і коли вона плакала, Її дуже важко було зрозуміти. «Навіть каблучку мого батька та лист мами», – продовжувала жалісливим тоном Оноріна. Наближення до вапасу викликало в неї спогади. «Так це, мабуть, і послабило її сили», – промимрив він задумливо. Тепер настала черга Оноріни ставити питання. «Що ти кажеш?» «Каблучка твого батька та лист мами, вони підкосили її сили, ти розумієш?» Вона похитала головою. І від цієї думки вона втішилася. «Вони вразили у труйницю, це було непогано виконано. Ми підходимо», – подумав він. Але він не відчував дитячого нетерпіння, яке проте було частково в його збудженні, його усвідомлені перемоги, кінця. Він відчував небувалу широту в той момент, коли сказав «Ми підходимо». І він відчув, що щось незвіда не охоплює його. Двері відчинилися, і вони увійшли разом. Все було величним і світлим. На честь такої радості я заспіваю в аббатстві твоя слава». Але через мит'юний слідопит і його дикувата сестра з подивом і страхом дивилися на те, що залишилося від вапасу. У листах йому ретельно розповідали про будівлі, про розташування будівель, про розроблені поля і пасовища. Він дізнавався про все це і не бачив нічого, крім суцільної пустелі вкритої новою зеленню. Але це була пустеля. Він пішов далі і виявив почорнілі руїни. Він не зміг не обійняти Оноріну. «Що таке, канторе?» – спитала вона. «Нічого», – відповів він, вітаючи себе з тим, що вона не може бачити всього жаху, який оточував їх. «Нічого, ми наближаємося до мети. Незабаром буде будинок. Що сталося? Де вони всі? Її мати, батько, брат і сестрою?» Джонаста його родина, подружжя мала прадів, солдати, її серце нило в грудях. Це були такі болючі удари, що це заважало їй думати. Що сталося? Де вони? Що сталося? Де вони? Він продовжував іти, і новий краєвид відкривався його погляду. Він був такий приголомшений несподіваною картиною, що не відразу помітив маленький старий форт, віддалік від основного, біля якого був помітний якийсь рух. «Вже непогано!» – подумав він. «Сукня! Жінка! Його мати! Так, це вона!» Він знову рушив у дорогу. Оноріна вирвала руку з його руки та полізла на невеликий уламок скелі. «Не впади!» – закричав він зі страху. Але маленький смішний ірокес ліз угору, сяючи від радості. «Контор, я його бачу! Я бачу його!» «Кого ти бачиш?» «Старого на горі, я його бачу!» «Сьогодні я його бачу». Він підхопив її, взяв за руку. Обидва нерухомо застигли на горі, ще не очам тих, хто внизу готувався до відправлення каравану у бік півдня. А на горі брат і сестра дивилися, як сонячні промені та тіні скель. Вимальовують на горі мирне та спокійне обличчя. «Ти теж бачиш, канторе?» «Так», – відповів він. «Він дивиться на нас із тобою. Він усміхається нам». Здрастуйте, старий згори, ось і я, Оноріна. Я повернулась, і цього разу я бачу тебе. О, канторе, яка я щаслива, життя таке прекрасне. І ти не зовсім засліпла. Ура, тепер ходімо. Ми розповімо їм про все, але спершу влаштуємо сюрприз. Він посадив її на плечі і став спускатися з каменю на камінь зі скелі на скелю, до вапасу. Анголон Тріумф Анжеліки. Книга 13, Частина 18. Прибуття кантора та Оноріни до Вапасу. Розділ 75. Друже мій, треба їхати, сказав Колін. 4-5-6 днів очікування. Анжеліка вмовила їх зачекати, але термін спливав. Маленька Оноріна так і не з'явилася, ні одна, ні в супроводі Янгола, як передбачав у таке. Чи треба було довіряти снам дикунів, казали недовірливі люди, які боялися, що ось-ось опиняться в гущі військових подій. Лаймон Уайт, німий англієць, мешканець Вапасу, разом із батьком Шарля Анрі прийшов до Анжеліки, щоби порадитися. Вони запропонували залишитись у форті. Якщо навіть прородство і і не збудеться, і Оноріна так і не прийде, вони будуть тут. Вони все одно чекатимуть. Якщо вона таки з'явиться, вони доставлять її до Голзбору. Незважаючи на це нове рішення, Анжеліка не могла наважитися на від'їзд. Виїхати, виїхати не озирнувшись. закинути. Вона ніколи не побачить вапасу. О, вапасу! Хіба правда, що не можна пізнати земний рай? Ти ж пізнала його. На що скаржитися? Подивіться на дітей, вони знають, що не повернуться. Весна розливалася по землі мов море. Ніколи вона не була такою прекрасною, такою ароматною, ніколи не було стільки квітів, і ніколи так дзвінко не співали птахи. «Ще один день, почекаємо ще один день», – благала Анжеліка. її дратувала їхня квапливість, з якою вони прагнули покинути ці місця. Чотири, п'ять, шість днів очікування, адже це так мало. І проте вона на довгі роки запам'ятала їх. Цих днів було достатньо, щоб відчути настання весни та зрозуміти, що час смерті відступив. І Єзоїд відступив у тінь, зник, незважаючи на всі її зусилля утримати його. Перші вечори, перш ніж заснути, вона поверталася по думки до того моменту, коли він був ще живий, і вона не бачила його, бо спала. Це була та мить, коли, помітивши перших людей на іншому березі озера, він кинув свої вудки і побіг в останнє до форту – і підбігши до дітей крикнув: "Будьте слухняними, не рухайтеся, я повернуся". Він заскочив у кімнату Лаймана Вайта, натягнув на своє знівечене тіло сутану, прокляту, чудову. Він застебнув її своїми скаліченими пальцями зверху донизу, надів пояс і повісив на шию розп'яття. Потім він вийшов, і можливо маленький Шарль Анрі крикнув йому: "Мертвий дядьку, куди ти?" Він пішов рівниною і став перед людьми, щоб віддати себе на муки і на смерть. Вона хвилювалася у вісні, бо вона не сумнівалася, чи змогла б вона йому допомогти, навіть після того, як із нього зняли скальп. Ці рани були численні, голова закривавлена. Але можна було б намагатися. Я повинна була б. Але вона дивилася, як він умирає на її руках. Вона чекала. Вона сподівалася, що він помре. Потрібно було, щоб він помер. Ох, довга-довга смерть, як ти повільно приходиш, якою раптовою ти можеш бути. Сидячи біля її узголів'я, колін не намагався її втішити, обмежуючись тим, що шепотів заспокійливі слова, які пом'якшували її ридання. Потім її здоров'я зміцнилося, її занепокоєння про оноріну взяло гору над драмою, яка відбулася, і марення минулих днів стало помалу відступати. Її сон став мирним і глибоким. Прокидаючись, вона бачила навколо себе силуети людей, чула їхні голоси і реальність проганяла страшні сни. Вона змінилася. Вона ще не знала, що стало цьому причиною. Це відбувалося з нею і раніше. Але ніколи ще вона не відчувала такого гострого відчуття розриву, руйнування і втрат. Іноді вона гнівалася на них за їхні розумні слова, за їхні логічні докази, за їхні плани – які ґрунтувалися навколо цього від'їзду, а її ніхто не розумів, навіть колін. Її розум, її серце і душа були схожі на птахів, які б'ються об клітку, надто вузьку для них. Це робило її нервозною, легко дратівливою, за що вона сама собі дорікала. «Вибачте мені», – не переставала вона повторювати, – погарячкувала. І вони прощали їй все, і оскільки вони не знали, які муки душі вона зазнавала, вони могли тільки втішатися і радіти за неї, за те, що вона знову знаходить свій бойовий дух і сили, щоб суперечити їм, коли справа стосувалася від'їзду. Насправді вони дивувалися швидкості, з якої вона поверталася до життя. Під сонцем, ніби в руках умілого перукаря, її волосся знову ставало м'яким і блискучим. Її блідість змінювалася рум'янцем, губи ставали яскравішими, тіні під очима зникали, і ось вже вона була тією дивовижною красою, яка характерна для жінок, що протанцювали всю ніч на балу. Індянці-кочівники почали прибувати і не розуміли, що сталося з фортом, де хліб, де всі люди. Вони дивилися на зруйноване містечко вапасу, яке вони звикли відвідувати. Потім, відмовляючись вірити в те, що відбувалося, вони ставили свої вігвами. І ось уже рівнину наповнювали дим, крики дітей, гавкіт собак. Індіанці готувалися до літніх робіт. Але ось минув останній день, і караван став готуватися до відправлення. Анжеліка сердилася на коліна так сильно, що не відповідала на його питання, коли він звертався до неї. В останній момент сигнал до відправлення було відкладено, бо кудись поділися діти. Вони воліли зайнятися самостійними дослідженнями території. Однак вони не повинні були далеко зайти поки їх шукали, носії зняли зі спин свої вантажі. Очі Анжеліки оглянули в опасу і попрямували до горизонту. Раптом вона перестала сумувати. Ці гори, ці ліси розповіли їй свій секрет. Вона мала право забути, дати пригнути себе до землі вагою життя. Індіанці, які здалеку спостерігали за білими, раптом пожвавішали і помчали до них натовпом, щось збуджено вигукуючи – Анжеліка відчула, що її ніби засліплює якийсь спалах. Гендянська дитина бігла до неї, простягнувши руки. І вона теж кинулася до неї, сама не знаючи чому. Немов хвиля любові підхопила її на свій гребінь з усіма поривами, пристрастями та надіями. «Оноріна!» – вона підхопила легке тільце, і тримаючи її на руках, думала, що помре від щастя. Ні обличчя дівчинки, ні її одяг, ні волосся, змащене жиром – не змогли обманути її. Вона впізнала б дитину під будь-якою маскою. Вона впізнала б живий близько норінених очей. Я знала, що ти прийдеш. Ох, ти нестерпна, як я бачу, твої мрії справдилися. І вона риготала і кружляла з дитиною, притиснутою до серця. Індіанський воїн. Ну справді індіанський воїн. Погляньте на це диво. Індіанський воїн повернувся. У митошніх голосів хтось вигукнув. «О, Господи, у неї була віспа!» Інший голос новий і майже незнайомий відповів. «Так, але вона жива, і мама її вилікує!» Цей голос і ці слова привернули увагу Анжеліки, яку пронизала раптова думка. «Віспа! Канторе! Канторе! Але звідки ти взявся?» «З Версаля!» – відповів кантор по -свідськи. «Але чи малим шляхом по Квебеку, Монреалю та Онтаріо?» «Він приїхав, щоб знайти мене», – заявила Оноріна. Анжеліка поставила її на землю, щоб притиснути долоні до обличчя кантора, щоб обійняти його. Вона відчула його силу. То був чоловік. Вона все одразу зрозуміла. Зустріч, яка змусила його пуститись у плавання, погоня, справу, яку він зробив. Тут з'явилося кілька людей, які ще не зрозуміли, що сталося. Вони кричали, «Ми знайшли дітей, можна їхати». І тепер вже всі розреготалися, бо не було потреби ще чекати. Можна їхати. Ти бачив батька, кантор витріщив очі. Він не знав, що грав Депейрак вирушив до Франції. Їхні кораблі розійшлися в океані. Анжеліка зрозуміла, що якщо їхнє майбутнє і було наповнене незвіданим, все одно їм буде чим зайняти довгі години подорожей і очікувань. Їм буде про що розповідати. Їхнє життя не було зруйноване. Їхня справа не пройшла даремно. Вапасу залишиться багатим джерелом спогадів та щастя. Це був новий поріг, на якому вона стояла разом з Оноріною, трьома малюками, які, які раніше щось балькотіли, тримаючи в ручках букети перших квітів. Починалося нове життя. Майбутнє невідоме наближалося. І перш за все, поки вони йшли на південь, вони відвідували старі знайомі пости, перевіряли, чи там живуть люди чи пережили вони військові дії та атаки зими. Втрата багатства дрібниці. Їй треба було лише, щоб не було більше жертв. Невинних жертв, які могли б з'явитися з усиллями Амбруазіни. Вона тільки й хотіла, щоб ніхто більше не вмирав, і більше ніхто не помре. Вони зустрінуться з Джонасами, з Малапрадами та їхніми дітьми, із Валонами, із Лолардами, зі Швейцарцями та Іспанцями. І вони разом будуть пити і весело піднімати тости за здоров'я всіх на берегах Голдсбору. А потім вирушать до Європи на гарному кораблі. І подорож пройде спокійно. І вони зустрінуться з королем, з вірними друзями, яким не терпиться їх побачити. Вона нарешті обійме чоловіка, і вони поклянуться одне одному. Не розлучатися ніколи більше. Що ж до Оноріни, вона знову взяла її на руки, щоб краще роздивитися її обличчя. Вона може осліпнути? Ні, ще є час вилікувати. Вона зробить ще одне зусилля. Вона доглядатиме за нею. Її повіки перестануть бути почервонілими. Її зір покращиться. Шкіра дитини, ніжна шкіра зіпсована шрамами. На це піде більше часу. Але що в цьому житті коротке? Все залежить від способів лікування. Вона знайде їх і знову переможе. У цьому вона була певна. Вона доб'ється того, щоб сліди хвороби та прокляття, які відбилися на обличчі дитини від самого її народження, зникли назавжди. У світі так багато чудесних сил, лагідних дбайливих рук, священних джерел, на які прийшов божественний вплив. Я обійду у вас світ, якщо буде потрібно. І ще один раз я врятую тебе, дитино моя. Вона обійняла її ще міцніше, ніби вона притискала до себе нове життя. Більше не буде жертв. «Так і буде, я це відчуваю. Ми знайдемо всіх друзів, яких ми втратили. А ти станеш гарною, ти будеш щаслива». «Після всього», – подумала вона, дивлячись своїми зеленими очима на весняне світло. «Після всього настає спокій. Я заплатила за нього. Небо має подарувати мені його».